بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واسمين تلك آيات الكتاب المبين فعلك باسع نفسك ألا يكونوا مهمين رب يشرح لي صدري ويتر لي أمري وحلل لقد من لساني يسبغ قولي سيرتي شعرا مكتي سيرتي قران الشريف ترتيب پیش برجتم نمبر open zul ke 43 نمبر 46 نمبر دے نازل شوه ده بستو ده صورت واقعینا او مخد ده صورت النملن سور شعره مجھ کی صورت ده ترطیباً اشپوشتم نمبر او نزولاً دوست الویختم بعد الواقع قبل النمل رب ود صورت د مقدس صورت ترا دنی رب خدای دې د صورت نور مې الله هون کر ناراو ولي په ذریده فرقان تران هومله کله شاعرانو مګر دې چې سر سری خبرو به حقیقت خبرې وونکی معنوي رب ته مفکې صورت پران د هغې ابتدا او شروع ترغب ال پرآ باندې شوي وه د صورت ابتدا او شروع ترغب القرآ باندې کېږيرنمت ک صورت کې دا ویللو لا کس اللوکوم اجرران په د صورت کې د انبياله صلالو السلام بیان یاری کوم ته اړ یو پیغمبر دا لا اسلکم علیه من اجر ممتاز سمعت مزوری سے وز پدې باندې نو واړو دغه په دې سورې قران کې اترزنه او په نبی الهین الصلاتو تردید که آتم آیات که نبی علیه صلاة و سلام تا صاحر هم گلی شوید و پدید صورت که وزکر که رای تراز و مصال سلام تا صاحر و گلی شوید مداثر افتاد انا بلکه مخینو انبیاء علیه صلاة و سلام با دیم دا اتراز و گلی شوید صورت سورت منتاس دی تو 3 د لا 10 جمله قولا علیه من اجر دارن لا اسلukum علیه الاجر دارن سورت منتاس دی اوینا د فرعون موسی علیه السلام ته وی المن ربك فينا وليد ولجت بينا من عمرك السنين تا تربيت تمون کی شوی منتاز دی دارن صورت ممتاز پہ بیان دو قسموں دے شاعران وباندی یا غلط شاعران ازین سے ہی شاعران خلاصہ دے صورت په صورت کې صلی الله علیه و سلم او دو مصلې ذکر کیږي یو مثلا نجات المؤمنین او د یو مصلې هلاکل یو چې معنی جات ورکوړو مؤمنانو ته زیم تکم انکارکون کی کې حغم حلاق و طبع شد. او قدی باندې او واقعات دنبیعی علیه السلام و سلام ذکر که دل. نجات المؤمنین باندی واقعات دنبیعی علیه السلام و داغید ملگرو. او حلاق الجاہدین باندی حالات داغید قومنو. تنبی آلیه السلاة و السلام چانو و مللی مللی رب رزق آغا حلاك و تباحتون وجه تسمیه دی سورت آغدا کی تدی سورت تذکر د شایران و بوشی و شعراء یتبعوهم الغاون ندی وجنه دیت سورت شعراء بیدی کیه ترجمه بسم الله الرحمن الرحیم سورت نمبر 30 اللہ غاندی یا مہربانی دے قران دی جلو دیم بیالے سلام خصوصی مہربانی کر پاوچا جسوک منگیری دیم بیالے سنامی جوکڑی با سین نیم با سین نیم یو خپل پڑھی کده علماء دای داسن صورت دی دای صورت من دين قيادہ قراني شريف تيونندے درم کول امام رازي رحمت الله عليه دے اوي توہ کے اشارت تر بالقلوب ہے او تین کے اشارت سرور الخلوب ہے تر بالقلب معنی دین ما قزاوالے سرور الخلوب او می معنی خصوصی المراد ین تام پی مراد پرسین یاده ګروه موږ قطعات نه دي کہ الله علمو به مراد دي تل کا آیات الکتاب نبی دا آیات نه کتاب نبی ستاره دی واضیح دی لعلک تباتع والنفقہ شاید دې سہلا کون کې فلزان لاراں باخ اون نفس قبوت او ذکر کر لعدم ایمانهم بی ذالک الكتاب جا عدم ایمانهم دو وجید ایمان نر او رون دیدین بی ذالک الكتاب پدی کتاب باندی محراء کو ان کے تطفل داندہ چنی شدی مومنانین پدی کتاب ان نشان و نزل آلیهم صورت تلو زواجر وین و پدی کلاول زجر. په خوښه زمونږه عالیګریم موندې باندې نه سمای د برابرنا آیت نیو نه ښا یی ند آزاد په ذلت اناقوم د څه شی غوښته مراد یا خلک انسان څه دې د کافرو وغیره په څون خپلو طاقت شي یا اناق نو مراد مجاهید رحمت الله علی ذکر الکبری او دې ها غتان اوتان خلک دې چې دې تلوی ل خلک او او او او او خش رحمت اللہ علی ذکر دوی آناکنا مراد قدیزه کی جمعاتو هن. دا دی حاغلوی لین جمعاتو نوردلی باهم دی تخکت شو دی آزاق تا قدنی نه دی تا جزی کوون کین. کمای اتی همین وکرین. او ندی را غلی دی تا سفن و نسید محروان زد دی صرف ما محجت انتازاں. مزری دي د هغې نام مری خیررا کوون ک فقد ذبو پهي هم او پهقد زو په سحتي سره نس د ضررو کو دي خبر ما د قانوستا ون چېوددي د هغې په پټوې کوون ک اوله یاره ال ې صورت کدو دلیل اخلیه دا اول دلیل اخلیه این نگوری دیزنی که تاکم امبت ما سمرات زرغن کرو من پده که من کلی زوجن کریم دار کسما جوو کریم عزت مندو یا خید مندونا این نسی ذارک الا آیه یکنن پده چخا مخا دلیل دی فما کان اکتر اون مؤمنین اونو زیاد دین او ویسه کار اوستا تا ما غالب او مهربان زاد دي وا اذنا داربک موسی نی تل قوم الظالمین تاسو اوله واټ دا موسی علیہ السلام نه پارا و ته چلی وا او یا تک کله چاو اس کړه اوستا مو سلام تا انیتل قوم الظالمین دا چورتلوکا قوم زالیمانو تا قوم دا ترونن علایت تطورن نایدینی یریگی انداللہ دا زادنا ویل موسیٰ علیہ السلام زما بزما اینی اقاف و یکذبون زیریگ ما چنسوا دا دروگو چی ماتا ازیق صدری ولاینتل قلسانی أو ذنبي سنة زمان أولا ين تلقي الزاني وبنت زليغي جب زمان قارتل إلهاروم أرسل يا ما سرى عليهم السلام ولهم علي ذنب فاقا قين يقتلون ولهم ودل قاراليه تماما ذنب يا خوذ دي يا غنه دادي في او دیري مزه انبدون دا قتل بهې دي ما لره له ما ظمونه دا یو مثلله د اسمت د ان_ال انلات اسلام اسمت د ان اصسلامسلام یوډله هذا ده چاغ د اسمت د انال اسلام قائل دي قبل نهور بعدا نبوت دا او صغائرونا وڑو او غٹو بنابنونا انبیاء علیه الصلاة والسلام مفت نبوت دا نبوتنا هم او رسو دا نبوتنا هم صفاء و فاکسی. دوی مدل حاغ دا سحاغید انبیاء علیه الصلاة والسلام دا اثمت قائل میزید. باز خواغ دین چه حغیوی دنبیاری صلاة و سلامنا سو غائر نو دیشی. باز خواغ دین چه حغیر قبل النبوت سنکی دیش و بعد النبوت نو کدیش. باز خواغوی چه حغیر کبائر و غم حقیدی ساتلچ دنبیاری صلاة و سلامنا دا گناہونی کیجی. ناؤز باللہ منزالک. ظان او خل ځان لپاره دلایل وویل څنګه چې قائلین د نبی علیه السلام د عزت نوم او د اخی دی واعظ لري علیه السلام له ګناوه نه کیږي ما هغه ځان لپاره د دلایل وویل یو دلیل د آدم علیه السلام یو ګر آدم علیه السلام والله ت سره به حاضې شجره ته فتونونه منظالمیم بلوي اسلام نهګونهه شوي ده ځکه الله را بلزت د جنتت نه را پو کړ په دې ووجې ګناه شوي دارن چله را بلزت بر بک دا نورم بیاې لا سلام جونل اسلام لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين زه ویره زنان د گناه قایندې زه دوی سره هو تښوي زه ویله صلوات والسلام ته الله پرمې صلات اني پی مالی لکه علم اني اعوذ بك ان تكون من الجاهلين دارنګ د مصالح صلوات والسلام د گناه قایندې او درېداوي مصطفی صلی الله علیه وسلم په خپل وی ولهم علی ذنب باقاف یبتلون روس راځي دې तया چې قال فعلت ها اذن وانا من الزوالی وګور مصطفی صلی الله علیه وسلم ته ګمراه ویلې دي ته ابراهیم علیہ الصلات والسلام ده قائل دی ور ابراهیم علیہ الصلات والسلام یو ځکه د روح میلې دی لکه سورت ای صحفات گی فنظر نظرتاً پی المجوم فقال اینی سقیم دارن سورت ای انبیاء کرد ابراهیم علیہ السلام دروغو اشتده ذکا اوی بل فعلو کبیروهم هذا فسألوهم انکانو ینفقون دارن نور زنده پارد الالوی طالبین د حضرت انبیای رې صلوات و سلام دي نو حاډې ومنځ د پارا د قران شریف نګړل لیکر کړی دي دا اړې د پارا د قران شریف ما ګڼ دلیل شته دي یو دلیل خدا دی سوره بقره 44 نوم د آیت ترازی الله رب الناس مي اتمامو رناسا بالدري و تنتون عن فسقكم وانتم تدينون الكتاب افلا تاتلون داذ دلیل ہے قسمت بین بیال السلام بالفرض و تقدیر بین بیال السلام معلوم نبی معارض فضیلت زر کرازی تتا مرون الناس بالبر و تنتون عن فسقكم فضیلت زر کے وفق اتفاق علماء نور عزیز معلوم ہے کہ گناہ نہ نشوی ذین دیرې څو پنديان به نمبر آیات کراځي الله رب العزت ذنبياله السلام په اړه یې فرمایي انهم کانوا یوتارونا فیل خیرات ویدعوننا رغبا ورهبا وکانو لنا قاشین حالت چې کوم یوتارونه فیل خیرات په فیل خیرات کې الالفنام لپاره او الالسلام له استغراق کی کمال لایوی چې هر شامل وی جميع احکام او نیکوتا ټول نیکي کینه مرادی نبی علیہ السلام ټول نیکوتا باندې والے کوونکو نیکي کاران دی علیہ السلام نے تعریف وکونو تاسو نشئ الله رب الجد د ذکر کړي وایي د نیکي کارونه قبول د څومره کړي نیکي زیاد کی ګناہوں نه کړي باندې کړي چې سړی ټولې نیکي کیږي ګناه او بالکل نه ولددين سورة السعادة راضية درجة متفارات سنتاليس من در آيات كي وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَوْفَيْنَ الْأَخْيَارِ يقناً دا انبياء علیه السلام منتران خامقادة چون شوو به سرين خلقونو مصطفين الْأَخْيَارَ راضيك اللَّه رَبُلُ جَسْمٌ كُلِي وَاللَّهَ خَسْكُلِي ويجب ان خلق الله رب العزب خاص لنا بها قناة نتجي بل درين سورة حجر كرازين هون تاليس أو تاليس من براياسي سور لسومة باركي شیطان ورئي وَلَأُغْيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ولا أغوي عنهم اجmain خامطا گمراہ قوم بزید غوندلرا الا عبادکم منهم المخلصین مگر بندگان تاع دین خاص کشی وی هاو بنشم گمراہ کولے نو المخلصین ک اندیال الصراط والسلام نشین نور گبی اسوسی من اندیال الصراط والسلام به شیطان دوسوسو ده گمراہون بچی وی دی دارن صورتي سباكه رازي دښتم چې بارا خلل منبرهات دي ولقد صدق عليهم ابليس ظن هو فتبعه هو الا قريت من المؤمنين ولقد صدق عليهم ابليس ظن هو تحذير دراري د پیاوې ابليس فاقبعوهو قضی تابداریو که دبلیس ده شیطان الا فریق من المؤمنین ما ذریو جمعات او دلیده ده, ده تابداریو نکا نو المؤمنین کی فطریقه اولان چولن اوجد مؤمنان ان انبیاء الی صلاة والسلام دی نو انبیاء الی صلاة والسلام ده شیطان تابداریو نکا بل سورة بقر ایک سو چوبیس نمبر ایت کے رزی اللہ رب العزت ابراہیم علیہ السلام کا فرمیل قَالَ اِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا وِلَ اللَّهِ رَبِّ الْعَزَتِ يَتِنًا گَرْزُمْ دُ تَعْلَرًا لِلنَّاسِ دَقَارْدَ خَلْقُ اِمَامًا اِمَامًا پَیشْوَامًا شَرْ امام چاہتا بھی لیکن ویقتدی بهی چلاغی اقتداء کولیشی وقتی و بالفرض و تقدیر کن بیعالی سلامنا گناه که دلی نوحا امامان دیصله جوری دل. بیا خو گناه که امداغی شو ده گنام ان بیعالی سلامی په فیصلیل نیشی شوی. و کن بیعالی سلامنا گناه که دلی بیا امامان نیشل جوری دل. بل سلی نسا که اللہ رب برزد فرمیلی و ما رسلنا رسول الا لیتواعا بی اذن اللح. نوہیتیو پیغمبر نه دېلې کېلې مگر دې را 파ه اذاغا تا ویاریو کوي چې الله رب ال عزت په کوم سره نه عارفه انده امام رازي رحمته الله عليه قول د تصېب شوی امام رازي رحمته الله ذکر کوي د آیات دلیل ده چې محمد تنبي عليه الصلاه والسلام یکم مطلق الله رب ال عزت فرمایلي و ما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله دې پیغمبر تا ویاری وکولی شي دا قرانی شریف ننځي ذکر کړی چې فقو کارونه کې ورسېږي او په بده کې بنځي دا خواو پیغمبر اسلام کې وې بده الله رب العزت به دا ذکر کړو خو طرف انبيياء اسلام کې خو او خود کارونه کو دي او جن متق ذکر شي الا دیو توه باسم الله بل سوره تاه عمران کې تو 161 نمبر آیه سی یو ته لويش کې ته میا سی و ما کان لنبی ان یغل و من یغلو الیاتیم ما غلی اوم القیاما كان ما کان لنبی نیری مناسب دقار پیغمبر ان یغل لادا چلی غلولو کی دوکو کی غلول قولی تو ام شاملو غلول عمری تو شاملو خیانت و پیغمبر نکی کے چاہیے بیان السلام و مکان الی نبی ان یغلا ہا یہ قسم دو کرنے کی جو کا علماء ذکر کی غلول او نبوت دا متناکیان دا دو متنافی کی جوندی یا وہ سڑے پیغمبر وی یا وہ سڑے غول کولی جی نہیں شکی رہے پیغمبر دوں یا حوالے غول اور دوکی ان کی رحم کر لیے قسمت جان بی علیہ الصلات و پوره دینور کې راځي چې ومننداریا شي اطی الله وا اطی او رسوله په و انڅه ته هو تهتدو و انڅه ته هو ا تاسو تا دي غاريو کالې پیغمبر صح بدو تا او لار بيانومي نو پیغمبر په خپل صلى طريقې هدايت پروت دي د پیغمبر نو ګناه کې زلي بیا قومه په خپل صلى طريقې هدايت نو او اللہ رف رزت کرمیو این تو تیعوه و سح تدو بل دلیل پیتنات دین بیاری اسلام سورت صوف کی رازیت اجتماع سی کارات دوین او درم ایت کی یا ایوغا الذین آمنون لما تقولونا ما لا عند اللہ ان تقولو ما لا ایمان والله ولې ها خبرې کوي چې عمل نه کوئ کاورممقطته نه الله تیېران د غوې خبره دا د الله رابولې زت پنسباننددي انتهلو ما لا تفاالون دا چې وایي تاسو حال چې تا نه کوئ دا خو د الله د غوصې خبره ده چې سړیبل ته ونا کې پ خپله پ عمل نه کوې بالفر او په خپل تعقیب باندې عمل نه کول او هغه څه دي زجر کبيرات لل او انبياله سلام کریم دي زجر کنيزه عqli په اعتقاد ولمو تره ديوژنا انبياله سلام مقصد نبوت او رسل نبوت نا دا وړو او دغه ټو ګناونو نه بالکل صفای هر کې الفاظ قران شریف د ظلم و غیره راغلي دي جزم علی السلام تالله فمی ولا تقرب هذه الشجره فتكون من الظالمین یاکری یونس علی السلام وی لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین داغه ظلم معنی کړه دا نه ورته کوم ظالمان زالمانونو وکړه ظلم او نبوت دا تنافس دي ظالم پیغمبر نشی کې جوړیدین او پیغمبر ظالم نشی کېدلی زکا مختی صورتی بقرہ سوچوڈی سیاتی رہتا تیر شیلو ابراہیم علیہ السلام کی سوال تھی اے اللہ زمان اولاد کی انبیاء علیہ السلام ہوگر دیں مللہ رب العزت ورتفرمین ایک سوچوڈی سیاتی رہ بقرہ اول سفارہ کے قالا لا ینالو عهد الظالمین ویلاللہ رب العزت نرسی وعد زمان ظالمان معنی دا چې نګوځ زالمان ته نه میلایږي نو په فرض او تقدیر کم بياله صلالو والسلام هغه ظالمان چې نګوځ ته نه میلوي دي نو نګوځ زالمن ته میلوي دي نشي ارکی د انور کې سمایا تونه اخفاذوا اعوذ و انا من الزوالين يا ولا هم عليه ذنب مدار یتن خپل قلبی تو جهاد پیډی دي یمامر ازرح متولالی ذکر کری څنګه خبره جیلندیا علی السلام په باره کې راغلي دي د ظلم او غیرا څخه دا خلاف اولا اولاد کار دن مراد دي غنغ ده حقین مراد نیوی بلکې خناق اولاد یو کار کو ذاتوار وی بلکې ان کول پای کې کم ثواب وی جیلندیا علی السلام چې کم ثواب کارو مږي حاجی بیان کړ غنغ ور پرنګېتاري بل فل... ذمته تو تراغیدی دي ولا هم علی ذنب ذنب كتير كتير کی امام راضی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کری ولا هم علی ذنب اظامین یہ پاڑا پمای باندې دا خود دی په خیال کی د دې خیال کی د ګونګارې ما تطاقفو ایں یبدلون فذری جما کی دی ما قدل کی او کم چې دې قتل کولو معاوذه له ګناه نه وانه ګناه پدیوژن وانه یو خدای چې هغه کافر او موسی سلام السلام کافر قتل کړو او کافر قتل کول چا ګناه ورته ده، د وین په حال دی کیږي کورو کنه دینه کمن الغم سوره قصص کې انت ته نه جاتر کو د غم نه نو قطع تراؤخو اللہ رب رضا تر غم ویلئی دی غم کو جی دنیا نا لری شخوی درین وجدان مسئلی صلاة و السلام تم چی قطع فرع و قطع اراده نو صرف دا مظلوم امداد کولو قدیس خطرازی انصر آخا کا ظالمان و مظلومان لقل و مسلمان امدادو کا کا ظالم و یا مظلوم ظالم امداد دا چی ظالم د ظلم نه کا او مظلومم دا داجه ظلم مې بچا موسی علي السلام کو چې وې هغه منی کوله ظلم نه هغه نه منی کې دونیوسی کې ورته ورته نه هغه مرشم موسی علي السلام نه قتل اراده قوم نه او ګناه هغه وی ولکه ما تعمدت قلوبكم قتل اراده ګناه وی نه هغه ګناه ده امو دلی اسلام قديزه کې راځم نه و ولا هم علي ذم دقار ددي لمون وو دین یا گناہدا د دې پخال کې فزيري دا جمعہ په قتل کې نو سره اسلام د قتل نه لري مطلب یې داو چې قتل شما بیا و مسله توضیحي بیانولي خبره به نیمه کې پاتې شي ما سره چې کم از کم یو قتل متکره یو تن قتل کې یو قتل هم شي چې بلخه مطلب یې انولې شي بلنه یا له اسلام سلام په اړه کې ولما ذكرت مرام الكلام والكتاب ذاك ذكرت قيل والمختار عندي انهم معظمون ان وصاوه الشيطانين والدال كذبي والدال كذبي والكبائر والصغائر عمدا او تهوان قبل البيتتي وبعدها وی جماع پریزان مختار و غور خبر داده ام مرا هم کلام تو فن بر بیت چیزی کرتی آنو معصومونه دن دیل اسلام معصوم دی آن وطایس شیطان د شیطان د وسوسونه و آنل کذبی او د زروغونه و ان کواهر او صغایر د ور او د غلط گونامونه عمدن او سهون د قصو او د خطا دوانونه قبل بیعت تی وغا ده د نبوت او رسل د نبوت نا بالکل ظاہر کې تم ګناه نه صفایي قال کلا ویلوت الله ربي لذ تنمدا سندا فذ ها فصلا تي بي اياتنا بدرل زمونګه يکينن ذ تا کرم مستميون اوريدن کېم قات يا فصلا رشي دوانا سران تا فقولا انار رسول رب العالمین یقینا مونږه استاد رب العالمین یو دا رسول مفرد دګرکی زکه دا نو خبره چې هغه یا بابا انار تل معنا بنی اسرایل دیو ترانونکه خبره شروع کی انار تل معنا بنی اسرایل دا ټولې ګانو ترابنی اسرایل اصل کې تفسیر معنی په قران او تفسیر ذکر کړی وی بنی اسرائیل داده دا ملک شم اصیدین تیو په فیران که زور بانکلی بی خیز کراوز تیو غلامان تیجو تیو, تیو. او تکریباً سالور سو اکال و پوری که ده قصیدی غلامان تیو تیو هدیت عداد پده وقت که کده شپک لگ او تی چی لاز تیس نزار تیو تیت عداد بیار اصده لیو او طول پر تو لفیران غلامان تیو تیو دا چولی گا من صلاح بنی اسرائیل ویل ورد افرون علم نو رب دکا فینا ولیدن از تربیت ندیشوی سا کمونکی ولیدن تماشو موالکی ولوی من عمر کسی نین او وقت در کری کمونکی سو کلونا دا عمر سانا سو کلونا تا تیر کری دین نو رب دکا فینا ولیدن من از تاما تربیت کری دی دین دا دائیو کسی مخفل احسانات كنت ما ترغب شبه زمان روطي وغير دي قولي وكذا خبري كين وما ترغب سمر وقت يشبه دي من عمر كثنين ابن سائد رحمة الله علیه ذكر كوري دي أربعين سنة موسى علیه السلام دفرون سراس قلوی اخكاري تلك كوري بي ان قل دابد الله ابن عباس رضي الله و تعالى نون دي حقوی ثمانية عشران اتلت كالا موسى السلام دفرون سراس قلوی اخكاري او دریم کوله مقاتل رحمت الله علیه زاد المستری کی بیو یوسف رحمت الله علیه نقل کړي او 30 درس کالا موسی علیه الصلاۃ والسلام په ترون سرتې کوي مې نه آی ترګ یتنه چې تاسو کوم کې کماشي مالک وخت تر کړې مونږی د امر خانه څوک او پانټا فال تکل انکارتا ها پالتا چتا کړيو محمد اسلام مدد فکرون يريګم پکاره ورتویرني چې پيټي ته تللي وي انکارتا ها چتا کوم کار کړيو ځان ته مل کا سريني د کا تران یې نن انکار کوون کو نه دا لینا پالګي محمد اسلام پال تو ها اذن وان من الظالمين پال تو چرما ذکر لران من الظوالين وانا من الظالمين ده معنا چې او مزه د گمراهان نه ده زګ دې امر وانا من الظالمين یو معنا ولعلت کو معنا دا روکی دوه باندې قران شریف کې راځي څنګه چې د ټلې پلانینګ سجاله سنمبرهات تمرزي ائذاب زورلنا فل ارض ائنا لفي خلق جزیذ وسرلنا معنا چې روکی مونږ دیو مطلب دا دی دا جوړي وانا من الظالمين او اوم از درو کې ونه باندې او نه رکه و ما او زاد يرغلمه مته لدا کې کولې شي راځه او کوڅه نن تلوم رکه و په تر هغه باندې د ولالات په معنی له هریدو باندې ولالات په معنی له هریدو او دال سریه په طرح دریم ستاره آیات نمبر 252 فایک رازی انتا ظل احداؤما فتو ذکر احداؤما الاخرام ظلالت پامانا ده میسیانو رازی دا چی انتا ظل احداؤما هیرشی او دادی دوانونا نبله وارتی یادکی ندل سمدامانا ایمان کورتیو تفیری ما دل تا ظلالت پامانا ده هیری دو وانا من الزوالین امزه هیرون کنا قبر مانه هیرشوی او دراو سره یاد کړه چې کوڅه پوری شو کنه دریم زلالت تو معنا د محبت باندې زلالت و معنا د محبته لکه څنګه چې وردی یوڅه د هر نجمه لپاره بچانوی نن بړیا تراځي اننا ابانا لفظ والعالك القديم إنك لفظ والعالك القديم لكن أنت بابا خواني محبت كي من الظلالت فمعنا ذا محبت مزلالت جريه قرد بنور البعض لا معنى كرد و أنا من الظالم ومع ذا محبت كون كن عيني مزلومان وصرا تيق تيق و ديخ بنسهل بان الظلم طول زمان محبت مزلوم ترو دی وجنه خیبتی ظالمونه ده تما تزاور کن و انا من الظالم او اومزو من الظالم و محبت کون کنه یا پینزو ما مانا قطعه رحمت اللہ و نزید رحمت اللہ و نقل ظلالت کمانه خبر کن اومزو من الظالم ده بی خبرونا ما تقل خبر نو اوس را تر آیات کن تفرار تم انکون فس لا نموت اختي دمساسونا لما خفتكم ترى شوير دمساسونا فس راكما تعرض بھی ربزما حكمان حكمت حكمان مراد بس او ذكر كل یا او نبوتاً حكمت رات اللغاك و نبوتا وجعلن من المرسلين او قردر ما لراد لغل شونا و تلك نعمة انت منها علياً عبدت بنی اسرائيل مثال اعتاب دسلام اول اعتراض جواب روست کوي او د دو اعتاز جواب هغې مخکې کړی دی اول اعتازو کې فرون دا پر او چېسلام کې تربیت شوي دی دمو پراکونه دی پړې دی مثال اسلام د هغې جواب ورو کو او کوم چې دو اعتاز تا قتل کړی دی تا کار کلو د هغې جواب مکې کو زه کله اوور اعترا مثال اسلام زیات سره مطالق انبیاء اللہ علیہ السلام در ذات سن دمرہ غمتی دیم اعتراض در حقوق العباد سر مطالقو او خلقو گماندی غلط رات لو مدیم اعتراض جواب مختی کو اوس داور اعتراض جواب پی چی دي فراکون دي کوری دی و تلک نعمتن دا نعمت بوکن نعمتن کدا کم تنوین دی لی تحقید دی گلتا دا ورکوٹی غند نعمتن تا من نوها علیان باتی تا دی لرا پما باندې اَنَ عَبَّتَ بَنِي إِسْرَائِيلِ داچه غلامان جوکری تا بنی إسرائيل سما تضاوی زما خراید کرده ویاسا تا زما قوم تا غلام جوکرده حاغی گتلی دا و تان خوڑوی دا ماو تا خوڑوی دا خو زما دا قوم روطه یوان زما قوم چه دا هر سکری تام زما دا قوم خوڑوی دا و ماام دخل قوم خوڑوی دا و داز باتن تما بانمو سوان انا عبدتا بني اسرائيل تا غرامان جون کری بنی اسرائیل تاوینا فران تخپنا مکروا صورت مومنون بیالی سیادتی و قوم وما لنا عابدون تا دی قوم که زمونگا خدمتگاران دی ویل فران وما رب العالمین صوب بیتر بیت کون که دا مخلوقات که دا مصر والو ویل مسا علیہ رب دست مانون دزمکی وما بینه وما او چې په مینه دې دوانو کیدی ان کومتمو کین فکرې تاسو یې تین کوونکی روانه تاسو دې کی چې متره والو دې پای نه څوک کی موسی علی سلام جواب چې ورته ورکی ډیر په صحاحت تر د اسمانو دزنه کې د دې په مېس کې سړي را کولو تر دې الله سي داسمان والو دزم کې واره د ایتولو د دې قومسک ترون تاتیو کستا د اكو خلې دی وی تولو ته دې د الله کې پیدا کوي تین توونکی الا لمن حولوا ولا تصنعون ترون خبره بدلين ویل فرون حوا چاہتا چې دې دادر دینو الا تصنع تا سناوري دې خبره غوږي دې څه خبرې ویل مصالح سلام ربكم ورب ربوا اعطائكم الاولين ذاسو امپریویت دونکې ده ذاسو د پلاغا نوو ولنن پر بیټوره و وکرون تو خدای و چې تا د ما روټي درکړي زماره په تاسو ام روټي درکړي تا په مشران او تا په لارانو نې کو تم روټي پراخا خور کړي قال ان رسلکم الذی ویل ترون یقینا پیغمبر تاسو ال وی ها اورتل الایکم ګلې ګلې شوه دیتا ستا لمجنون خامخالی ونه دی ځکه رسول کوم غویا ستاسو رسند دی ځکه هغه فقط نه منلو او ورته الیکم چې تاسو ته لريږي دې چې ما ترا غلې دی لمجنون خامخالی ونه دی مجنون ولي متصیره مدارک امام نصیر رحمت الله علیه ذکر کړي ایسو یذام وانتل وجود الهان غیری دا په دې ونيږي چې دا دا چې دا خیال دي زمانہ بغیر بالاله مشتبين دا داخلي ونيږي ویل مصلی تسنام رب المشرق والمغرب وما بينهما دا به شي څراوو ځواب ورکړي عرب د مشرق والا او د مغرب والا او ها چې په مينځ کې دي تربيت د مشرق والا او د مغرب والا د دې په مينځ کې چې سوي دی راو ټول تربيت الله کوي قران مشرق والو تربیت اللہ کی د مغرب والو تربیت اللہ کی د وی قومه کتره جو صاحر خلق راضی نو وی تربیت الله رب العزت کړي کئ تا سودا اقل نه کاراږي څنکې د تا ان کو تم تا تلونه عقل کدا جواب دی دل مجدونه مثال اسلام سلام ته قرانوی ته دیلې ونیږي مثال اسلام کې تاسو کیا خل وی نو تاسو دا خبرې نه کولی مانا در کني وي تا قال ویل فرون پ چري ود بل الله غیرري بهغیر زانه لا عاج نه کامل المجوين تا او رج کا ل را من المچين د جریانونه د نه معلوي فرون د لويتدعوه هم کړي تا سک ع ووي اجتین نازیہ اعتراضی انا ربکم الاعلی الاستاذ سوشتروین او اعلان تلہ نو وی سرا بدل دی داخل کو تربیت کوم فراز اور و صدا صرف قرانی شریف اروز کتل و داخل خطا خبر کی ورنہ دجی زین دام علی نے الا ان تقلت اله من المجون قرن سرا رات مخی پیشو یزرکا و الہ تک تا سی وی استاد تېرون ځنت الہو وینم او توري نیو وبال الہ بغیر زمانه عمقا وبغرزم تا لرا من المد جنيل بن جليان ونم سلام اگر کلاصل قیمه تا تا به شی مو وین د دې جنې دلیل څر ترا ويل تېرون تصراپل او په دې کې چیرې تریشونه تصوير غرزلام تا رشنا دا اندحق کرم وی قوي اصول او لناظرین ستبین دا پارد اکتون کو ویلیل ملعی حولو ویل فرون آسال بارانو تا شگیر تاکرد دنو انها ذا لصاحر و نعليم ایکن انزا خامقا صاحر دیکوها او سورة عرافی جداو قال الملعو تغتانو من قومی فرون انها ذا لصاحر و نعليم جدا فوها صاحر دے ناسا خبرو کا او بیا ورپې کلې د سردارانو خبرو ځکه دا خو داورو بانجیانو چې دی افسم پې تره شو چېای با چا داصلې نوکرمه مدیم د کون دې نو کرانو نورپې دا خبر وکان یريد وی ک کوم من د کومدي صریي پهماذا تعمرون واړي کی بایدې تاسوره د زمې تاسو د سرنا ت خپلې سره پهماذاتهمرون پس دا مشورت تاسو سو درایت تاسو قالو ارجه واقعو علولی خلق زانسان ملگری که چاگی بخام مقا پا ملخا فکیمو نولی زی ویل فیرون ارجه پیگ دا ویل ور تغطانو ارجه پیگ دا یا تام ورکا یا مولت ورکا یا جیل کواچو مکی دستیر شویو روڑ دزل را اولیگا پی المدا په پخارونو کې حاشرین جمع کون کی طلبو کی تا تا به کلی صحار علیم صحار و ظاهر فواندی سراجم شل ظاهران ابن ذکر کوي اسلامبוריה از دیو پدی کی یوم معلوم ملاقات دوردی معلوم تا او ویل شو خلق تائی تاس جمع کی دن کی شے چمغا تا ویدارو ضد ظاهرانو اگر شل دی غالب زوراور آړ کله چې را ول سایهران ویلنی ترون تا ایوی دا زم د بارقامقامې جوړي پکري مونږه غریب ویل ترون او کې انتظار کوجه وخت د ما سره قامقامې دې قانون وي ویل دې مصالح السلام الخو ما الملکون ها نورو باقی ته ځف ده دې مصالح سلام ته ولیا کوتم تا یا مونږ ورځو لهم السلام وغور دوی اندم تا هغه جې تا د خپل څه یې نه کار کوي هغه جې تا سوال غون کی اصور جون دی هیبانهم رسیخ ولي واسيهم او امتاگان خپل او ول دی د عزت کرونا یې قسم دی زمو په عزت کرونا باندې یقینا مو خامه غالیو تا با قسم یې ده لکه بالله بالله مان با قسمه بالله امان عبثم و بالله عبثم بالله ذهب قسم افرام بالله بانده قسم ده با عزت دفرون یکن مخامقه خا غالب و ضرور بيو و ذهب قسم الله رب رزدنا بغير دولتا قسم قرل بعدها صاحران و مخلل و كفر دعال بخبره فلانه با عزت من قسمه قسم صرف دالله رب رزد انو ما قرلل اشي بقعديث من حلفه بغير الله فقط اشركه النبي عليه السلام فرمي ځکه الله نه بغیر او بل څوک باندې دی انسان شرک وکول دي څوک یې د زوی په سر مې خپل څنۍ څوک د پیر بابا په کولر په دغه شرک دي په دی چې انسان پر مين الله نه بغیر په بل څه قسم وکړي دا شرک دی تاسو وګورئ مثال یو کلام هم تاسو کله پر وخت کې تلخته او بکوی په بغیر دښمنو کولل دا دې ته یو څه دی स्त्री वतन ता हैरान पतिजा वेल्दी ईमान रावडे मु परबद मक्लोता अरब बिन मु ता वहारून परबद मु ता वहारून अलैहि अस्सलात वस्सलाम वेल्दी ता फरून अती जीडू कता सुददी मक्के रदीना आजना लकुम दे इजाजत कलो जमात ता ता माला ता सकुम ने वेकड़े کننا دا خ مخامهشر تاسو راغلی د تاسو تیر جاو فدلې دی خ خبره بلکل درروغ مخکې تېي ځ په مثال سلام کو مجن نه راغلی او ډاري ل دو ل ل کاې تیري ما خو د مدیر را روان شودي طرفته او ددي نه مخکې خوم ک سروغې سر ارانو سره چر توخت تیر کړوم په زل دی چې تااس وکوهشي خا مخاپې بهکم ایید کوم ارجو لکوم من خلافین لا جناح في صلح من خلاف ان عدل بدل ولو طلبنكم او قام خافن تبذمتصوند خلاص دغه خبرې کول داس لازم هیڅ خبرې کول دي ته ویلې کې من خلاف ان عدل بدل عبد الله بن عباس رضی الله عنه صلی اولو من صلب و من خلاف اول نمبر فانسي قول فضي صليبان دي بار جوان دول و فانسي قول فى اولاسونا قرور فريق قول دار طولنا اول فهم کرو و ايا دي ساهرانو تري کرو یا نو کرو من غور قول جانو البعان زكر کرو لیکن لم يعمل تران تران دا افكاد دي سرنو کرو خدرت و وصف تبرنشن قالو ويل دي لازير هز فروانشتنه إنا الى منقلبون یه کینن موږ رغب زمونږ تا کیو واپس کیذون کیو اناتماو یه کینن تم سات موږا تاج وقنه وو کی مونترد زمونږه د خطاګانو زمونږه ګناہوں زمونږه د دیوجنا چیو موږا ور ایمان راوړونکو وایو کام مو تعالی سلام تا ان عربه عبادی تاج شپه وو زممن نګان زم تاسو پرته و دطل رسول یہی گل قرآن بالمجائیں۔ حاضرین قارون کی راجہ او دے ول ان ہاؤلا الی شرجمت قلیلون یقیناً دلدل لگا لشرمت منہ طائفۃن غیر قران کی نکوتے سے ذکر کی دی دایا ول لگا دلدل لگا او یقیناً بیمون لغا لغا ہزون خانقہ قسمتون کی دی فینا لجميع حاضرون ايكينن مونغول غون یو حاضرون حاضرون منه بزولم مگه چي مونږ له و يمون اقل من قليت لك ما قليت مونږ رديرو تر دي جنگي يا حاضرون منه د مونږ له غرهون کیوي او سيتم مونږ دي له عذابونو او يونو دچينونه او غنوزم او له خزانو نه او مقامن كريم او دديون دت مونږ نه ذالكا کذالک معنات وجاجنه ملالی الامر كذلك کار وند قصبی ونداسی خبر اجازه څنګه کی بیان کول بیمنه زال مذیر کی نجذره ملالی المستعید رحمت الله علیه کیږي كذلك افعلوا بمن عصانی كذلك افعلوا د دقت کار کوما بمن دا عصانی فرمانی کی و باوونه و غیر هر څه ده هغه نه عقل همداسې زهاغي تور کوم او میراث کیور کوم اجازه مقابله اسرائیل او یا قضاوی کا معنی اذن رحمت الله او قضا سے ذکر آینده کې موږ زهاق قصې کوم چې سو درته کې هر څه به عقل مونږ لږې ورکوم قات باوونه مشرکین ورڅې شدي پسې مشرکین تواګه نر خاص کې فلما تراء الجمعاني حلق الاشيو بلده دوان دولو جنيو بلرا ويل اصحاب موسى ملقرود موسى عليه السلام انا لمدركون يقنا مخام خارا جير كشوف ويل موسى عليه السلام قال الله شرم دارا ينده انا ما اي ربي سياح دين انا ما اي ربي يقنا ما سراء ربزما ما تبلار سمكي انما معيره دي پردي دي کرکري ابي النصر عليه العذوي ما تر برابر انده چې دشمن په مقابله کې او دشمن مغلوبه کوي دغه مثال <سؤال> اسلام او انما معيره دي ما سره ز او موږ دغه عالمو سورته توبه کې 40 نمبر ایت کې نبی له سنان سره ابو الله تعالی او نبی عليه السلام فرمای لا تحزن الله معنا واذ اوغا چر ما غمدن کیګه الله جنو تر دې نبي عليه السلام ځان او اب بکر رضی الله تالم یو ځکه الله جنو تر دې دې څنګه ما سره او حدیث مو چې نبي عليه السلام په تصاميم ما ظن کا بالاثنين والله ثالثهما اے ابو بکر صاحب او کتانو کې ناندی جل الله دهوی درنده نبي عليه السلام ابو بکر رضی الله تم توم ځان سره یې ځکي امام تعال السلام سره جمهور بني اسرائيل ني امام تعال السلام داخینو چې الله معنا الله من سره وي وجد هذا له امام تعال السلام داملګري د امام تعال السلام مخلاف امام تعال السلام فرای او د امام تعال السلام په حکم باندې تیرېدل زده امام تعال السلام ځان یې او کړي چې سړې د اوا شاوې دانو منګري دبطو پیوي مشر حاضر باندې مني استادو مشر مکه ځان یېو زګرې سابه پکانه راځي ته ورته یو شانته خبره کې هغه به بل شانتي کېږي دنیا واځي وایي او کلې یو ملګری دی پښتات بیا څنګه تابع کېږي څه کې ورته څه پتي کېږي هغه زرو نا یو ملګری بیا خوي چې سړي سره یو ملګری وي چې صحیح او ستا ملګری وي هغه زرو ملګرو نه خوي شیخ القرآن رحمه الله او پر اوس ملګرو نه یو تکړه বাহাদুর ملګری خوي زنګو ستان چرته منګري شول نو که چا په تاسو د خبرو کې دیو بیا چې ولې چا د تاسو په تخليو ترپو ان دیو بیا چې تاسو کې نه کومه څخه نيشي مونږ ته کې شریک نشو او کله راځي بیا تاسو کوم پرې کې ملامت نه کی او څنګه ملګري هغه چې ځانوم وځنه ما خپل استګې دوی کې دی نه ما رضي الله و تعم د دې د ستانم سره په هغه شپه باندې روان سرداران مشران ویلي خلک ويراجه مشويلي فبوبت رضي الله تعالی رضي کې جنا د مرکزې کې ورته روان دي دی. او زه ته په دې ته خپل اين مثال اسلام ترات وروتل چې دې غلامي او دین په خلاص شو مزه کې مثال اسلام وي ان مايه ربي زه دي يه بيننا سر زمارت دي فيا هدين ذو دامات بلا رقي فشي وكامو مثال اسلام تا دا جوههه پم تاسه باندې ذریعہ پان طلاق او جداشه دادره اصلو كله ترتن کتو دالعظیم هر یو حساب شاند غونډی لوی دغه فزې زیبانه او دېږي واظلفنا ثم الاخرین واظلفنا عن الذیق منغا پلاوی کې نور خلق ثم یو دې ثم یو دې ثم ثم معنی د بیا چې کله سام مذموم شي زمه پیوی پیختوی او ثم دې کلم مفتوح مستمع مانا پا دقا زید مقام کی نور خلق نجات ورکو من نسا علی اصلام تا چې ساقا چلده ترو اجماعین غندو تا دیا غرک و منگا نور یکینا پا دی که خام خادره الگی او ندی زیاد دی دین مومنان بیشکره بستا لغو العزیز الرحیم غالب و محربان زاد دی عزیز کی الله اللہ غالب دی, دی مخالفین حلاق و غرک و طبع کن ده هی مهربانه دی مؤمنانو ته نجات ورکړي واذ لو علیہم نبأ ابراهیم ابراهیم عظیم واخد ابراهیم علی السلام د پارو ته تسلی ورولا په دی نبا نبأ ابراهیم خبر د ابراهیم علی السلام نبأ عالی خبر د مشان خبر دی کیږي ګره جویل پلار او قوم تا માતા بدون دسه بلد توي تاسو وین دي نا بودا اسمانن عبادت کوموږه بوتانو او اسنام کوم بوتان کې دي او کوم سره باندې کېنده کہانی وغيرها د دې عبادت دا عقیده وه چې لته دې مکانو خلق او ارواح راځي فنزل لها عاکفين اصفه شويو کوم په دې باندې عاکفين را ورته ابراهیم علی السلام علی السلام نکم اذ تدون اي اوريدي تاسو ور کتابو ته کېږي وه یا پیدا رسولی شي تا یا ضرر د نه لر کوې شي قال ویل دي بل وجد نه آبانه بلکې موندیېمونږ پان زمون چې د پسې کار دی کولو تیر مدارې معام نهستفرره مسولالی زیکر کوي دته قالو بل وجد نه داته کارار ما نه لا ت ما او والات تن کو واللا ته ضررو نهې اوېل پوې شي نه چا ته ضرره رسولی شي م پیدا رسولی شي ونلا نعوذ وحال شيء من ذلك منذي یو دوجنم عبادت نکوه لیکن وجدنا ابانا فقلدناهم منذي دې پلان من دې هم دایي تقلید شروع کړې دې اصلا نکم د قضی کول هوا پس روان یوي من دې کار وکول ویل ابراهیم علیہ السلام خبرې تاسو ما كنتم تعبدون دا تاسو ہدایت شوی فا اصو افلالانو ساسرون بنون فا اینغم عدو اللي إلا رب العالمين فا اینغم فسیکنن دي عدو اللي سشمانان دي زمان دلتا فا اینغم عدو اللي إلا رب العالمين دلتا يا خدا عدو اللي فا ارخدا خدا اعداؤو سشمانان دي لن تحسنان جمع ذكر شئوا و آلها قدر ديرو ابراهيم علی السلام فرمی عدو اللي یا اودو تعوذ لی تومان از आजा باندې ده زما د پادښمنان یا اعوذ لی به اعتبار کو لواحدن دا هر ویلا د زما دښمن دي الا رب العالمین ما جرب د مخلوقات د سر زما دښمناني تاسې کې بدل الله رب العزت عبادت وکولو الی حی هذا خلقنی کمال له بلاکره او یهدین اذاللامات تملارقييني مزبوط دي کېمالم هغه زات وو يدعمني اذا الله مات قرا کرا کوي او اسینه قرا کوي ما تا وقرا قصا هر کس شي زونه يني ما تراتي وا اذا او ويشين وا اذا مریض تو او کلا طبيار جمازه او مردو دغه واعظ واحد ځان د پاره ابراهيم عليه السلام دکرکې چيزي بمار شمه دا زموږ یو دا امر ذو کله کې ما بمار کی دا الله ما ته شفارته د بیماریو په الله ورکی ابراهيم عليه السلام ځان ته نسبت کی چيزي بمار شمه اصل صدیق اشاره په بیماری و غیره راځي نو زموږه ستاسو عمل دخل خپل په کی وی پکې څنګه چې مکې يو بر اسلام ویلو بیا کې ارغب اني ملتن يزور وان ترحم الرحيمين الا ما تقلي برزديلي اوت به سرا رحم درهم چون گني جوا ان ترحم الرحيمين تي مفسرين ذکر كل اشاره ودتا اعلان کما تقلي برزديلي شاهد جما عمل صدق قلب وما سر عمل مناسب معاملے مں کے بلکہ ما سر رحم عاملوں او بیماری څرګیته انسان راځي د انسان د عمل <سؤال> پاکستان کېستانه څخه خلوی اته نبی علیه السلام دی فرمایي دا رنده په خپل ځغیم نه ودی د عمل <سؤال> د وجنه نو بيماری ته انسان راځي ترڅو انسان د عمل <سؤال> دخل پکې وي په انبیاله السلام کې ګناه څه نه کیږي نه بد امری ته نه کیږي نو انبیاله السلام یا خو بيماری د د پاره الله رب العزت راولي د خلکو لپاره یو نمونه وګرځي دا حالات په انبیاله السلام کې پیښل دیدہ پارا چې دا خلکو لپاره یو نمونه او بیلګه خلکو باندې د بیماری واغیر د تکلیف راځي چې خلک د څه صبر کولی شي یادان دیاله سلامان امتحان لپاره درجاتو د یان دیاله سلام درجی تو کیږي نو وروخه کوماندی بیماری غیره راځي چې الله رب دې دې غنونه معافي قبر یې څن دیاله تنافمل کې او بنده په خپل کې زمینوزي الله رب دې دې دغه غنانه ګناه پیل دیو دی جنا ته بیماری سره ګناونه لريږي د نبی اسلام ګناونه وینا نو ترجیح او چی وی وای ز امره ته کله چې بیماری شمه خو او هیڅ وین او الله ما تشفا شفا الله رب الوجوت ورته وونکی دی دیو جنا منبیا صلی الله علیه وسلم له ابو بکر رضی الله وتا ذکر کری ابو بکر رضی الله وتا په داس په لا یدرګ او بی دریت جنا هغه پدری با مليشري تاريخ له دریت جنا پدري قارونه ملایويږي او حل غنا بالمنى مازاري هغه په امیدونو باندې ملشي ملایوي درې څړې سو جنوږي دمل په دمر باندې و جوړې کم دا حکم دا حکم دا لګي یستل کاله په دې کې په امیدونو باندې مازاري ملایويږي څړې او پړې ماذاري ملایويږي ښه بابا پهل کې ځواب بل کې ځواب ځواني چې ده هغه فارنګ باندې ملایويږي چې تو سر له رنگ ورکی ګيري له ورکی اواز دی چې دا فریبان ځان ښکارې شم یا ځانانه وغره کې داس نه کېږي چې را پدې تره موږ ځان ښکارې شم ځواني فارنګ باندې ملایويږي ځواني او ما قزاني د کوم الله رب دې په انسان ته ورتي نو له تری بدل را بدل کی ظاهر به طرف ښکارو شي دریم ملي لري څنګه فارمري وخت شه ابو بکر رضی الله تعاله و فرمي وصحتو بالادويه صحته غا په دوايان باندې نه ملويږي چې سړي وړي دوايان استعمال کما ته وصيت مليشي هر څو چې جسم را دواې استعمالي لا لاري بيماري دواي صرف یو سبب دی، نور صحت الله رب العزت وركون کې دی جنا کړه چې دواې استعمالي دا خیال دا دواې به ګون کې اوثات ورګون کې پلار راکله عزت دي صرف دایو سبب دي نو کاج دې بیمار جام ده الله رب الیوت ماته شفاره کوي والذی یوبی تلی ثم یحین الله رب الیوت یمې دنیا مرده کی مال را ثم یحین یا ما ژوند کی معلومه کی واپس میان اسلام رضی یمې دنیا دلته مراد هاری او نقصان تن مراد یوهین مراد هاری او फायदा دا لازم ما مالیکه ده نقصان او ده ری فی خو یمید مرشد انسانانو ته وی نقصان ښکاری یی تاوان او جون انسان ته ډیر لوې फायदा ښکاری دې وجهه وړاندې دې ذکر کړو ولذی اطمع او لا حق زاد اطمع اطمو معنا پرته ذکر کړي ته معنا یقین یقین ته سمجه یا فکر لی خطی آتی دا جمع کتاب کې ما تا دا خطاګان او ګناہوں يوم الدين اور زیدہ قیامت باندین ربی ہبلے حکم نہ ہرا بس ما راق نہ تھا حکم تلک والے تدیہ اقل مندی ا د سوالحین او یوزے کہ ما را دنے کان خلق سرا حکم نہ مراد عبد الہی ابن اباس سے فنی مراد تن نبوت دی یلہ ہنا تن نبوت راکی او یکہ حکمت نہ مراد اللوگ اقل مندی دا یلہ ما تاقل مندی او مقاطل رحمت اللہ رئی قوز آد المسیلی کی منی جزیز حکمت الفهم والعلم توها او علم دی دوستی زنو طویلی کی حکمت واجع اللی لسان صدقین کل آخرین واجع اللی او اگزی ما لرا لسان صدقین جباد رشتیو کل آخرین کل رسنو کی یلنا جرسنی خلق زمان کوون کي کون کیوی بی دا معلومی ابراهیم علیہ السلام خپل تعریض وانی خوشحالی گی که وجعلی لسان و صدقین فی الاخرین دیو جنا دی آیات لانده ولاما ذکرکی انسان دا پارا دیت دی امام غزالی رحمت اللہ علیہ ذکرکی انسان کا قدی خوشحالی گی که دا ما دی خلق خطاری کو کی قدی که بسو شرعیت یو شرط خدا دی دین بل نار د روح جن نه غنی دا چې نه چریال خبرو کې خلک زمانه عزت کی نور له وډه روح جن نه غنی دین نقطه کری د دې نیک عمل لپاره وی دی وی خلک زمانه تعریفو کې ډیر دپاره خلک زمانه متاثر شي خلک دا خبره د خلق تکوم نو خلک زمانه خبره بیا اومنی کوم دقه خبره ورته د کوم معنا متاثر نه وي حالې زمانه خبره نه مې په یو سره دی د پاه ووي چاه زما خلک شووي دی د پاه چې کله زما خلک شووي نو بیا به زما خبره منې خبرې ته به میون کووي نو په ه باې سری ت کوي چې خلکېخدي د پااره ووي چې بلله خبره کوم چې خبرې تون خلک کووي ب باندې داپې شي دربره چې دا رو سناخواې تاریف په ک وي یو کار د نه دی کوي خدا به نه شاري ایماریدي کوو خلک زما تو هغه پلان یې شیل شد دا او دا چې ګډی دروغ دریم دا په شرایط دی چې ضرورو تناخواني او تاریخ دې بلدې دغه خیان نه راوړي دلورم کله چې خلک دې تاریخ او غیره کې خددی و چې دې و مداهنت نېتی هیڅ په واده هر کو بیان کې نه کېږي اځناچ دې کوس ملزاح بیان کو نو خلکو زمانه ډیر متاثرې خلک مړي شوې او دا خبره خلک نیک وختې و کله خبر مو کله خلقونهه مانه نفقت پیدا کی دوی و جن خیر دا خبره نه کوم حدې قومي کومه خلقونه خلاق شي وکدام را غدام به ګوننګار دي مداهنت پني شي سستی و نه کی د دې تن کی کبره خلق د تاریخ کی مسته کی ده وجانی میورته ته جنت نایم ویلا اوږر دی مالرا دوارې ته نو د جنت نایم نا و وته له ظالموں کے بلار جما تا وقت لیبی سعودی ترقری واو پھر لیبی بالہدایت و توبہ تلی ایمان ظالموں کے بلار جما تا بالہدایت پہ ہدایت باندھی یہ ہدایت ورث نذیب کے مخننی گناہوں نے معاف کی وا توبہ تلی ایمان ایمان توبہ پر تبر ایمان توبہ پر ملاو شو دہ مخننی گناہوں نہ حوا یکی نن دیده امین اغزوالین دا گمراحانونا و لا صغزینی یوم یوباسون او مغمین که ما لرا یوم یوباسون فاور از دا پرتکی دلو باندی تفضیر امین کسی دیو روایت دکر کرده دی او سندن پا روایت باند کلام کرده دی سندن دا روایت دمرا مضبوط ندی شامت پارز ابراهیم علیه السلام ده اغفلار ازر اغلب ابراهیم علیه السلام سوا خور که فریضی او کسما کسم جراغان و فریادون بشروع که ابراهیم زمان ده پارش پارسو که چه ما اللہ ده عذاب و ده جهنم نمی بس که چیزو جنت سلات شما ابراهیم علیه السلام اللہ رب رضی سبس سالو که اے اللہ ما خود دنیا کتان سال کرو ولا تقضی نی جوم یوبا کون اے اللہ ما مرسوا که فرض و پرتکولو باندی او دا سمر شرمندگیرن چکه پلار زمما پخو کې پرو دې دا کم کوم جزاجان او فرایز نه کی یلا دا په جنت را خېدا دا خو رسیږي زمما پخو کې درته سې ترسي الله رب عز وجل په إبراهيم غمه کوا لا توزي او دا چې خپل ور کوم دا چې په خبرو میشي کې إبراهيم تر فل جهنم تلل او زنا او مشکل باور کړی چې جهنم او اوغ ورزلي شي إبراهيم ان اسلام ته الله په إبراهيم دا خو ما فیصله ده کی مشرک کړي د جنت ته نه داخلو د کلامه کې فرمایلی او مې یشرک بالله فقد حرم الله عليه الجنه تاجيل العصر شرکک او انسان باندې الله رب العزت جنت حرام کړې او ان الله على يقرو ان شرک دي د شرک الله رب العزت مواخنه کوي مه الله امر توا کې یوما هاورز لا ينفع مالون ولا بنون تفیدا ندنو ورقی مالون نزامن الا من اتا اللہ بقلب سلیم مگر هر ها وچا شراب لل کردی اللہ رب العزتا بقلب سلیم پزر رو باندی پزر جو باندی قلب سلیم کم زتوی لے کیه دیو قول پده کی تفسیر خازن ذکر کردی قلب سلیم خالص من الشك و الشرك کم زکه ذکه تاسو ته دي یو خالص من الشك شک کوځی نه وی دین و شرک دی په کوم زکه شرک نه وی دا ذکرونه چې کوم زکه وی مهاغي ته وی لیکي قلب سلیم دین کول د تفسیر مرقه قران دی کار کړي شرک نه تاسو نه هغه ته سلیم وی لیکي دریم کوله سعيد بن المصيب رحمة الله علیه ذكره سلیم بمعنى الصحيح سلیم بمعنى صحيح بانده هو قلب المؤمنين او دين مراد مؤمن ازرده تاغذ سهید ذكر لأن قلب الكافر والمنافق مريض دا منافق او دا کافر زرق مريض في قلوبهم عرض المخصي ذكره مراد قلب سلیم نا دا مؤمن او درين قلد حسين بن فضل رحمة الله علیه قدن من يفوض رحمت الله دي مراد سليم مستلم من الافات المال والبنين جهاز صالح من افات المال والبنين دافتونو د دا غمر د مالو د بچونه د مالو د بچو افات وغيرها غمون ورتني وي ديته وليكي قلب سليم او حسن بن سيره مصلي عبد الله بن عبال تم نور ذكر كاي کسو که توحید جواهی ورکوون که وی او شرک نفاک که دادو کارو نپکیو. یو ها غزره که توحید جواهی ورکی. جویم ده شرک نفاک و سفاویدی تاویلیکیو. و او زیفت الجنتو نیزیبک لیشی جنت دا پارا دا متاسیانو. سرگندک لیشی جهنم سرکشو. او باویل شدیتا اینا ما کنتم تاوزون. سرساس ها غالی ها چه تاسه عبادت کولو. جبا د الله نا حال ینصرونکم اندات کلی چې تاسو او یمصرون یبا دغه سلی چې تاسو طبو کې بو فیها طبو کې بو فیها اسره ما کې به و معنی غریب القران کله کوټیبل تک ای القوا علی رؤسهم سترون باندې به ورګول شي سترون بوله لا نه او دی سر صبر لا نه دی په دی جاننن کې ولغاونو ترپشا غاوونه مراد عبد الله بیا باز په فرمي ول مشرکان او جنود او ابلیس سجمعون او لخر شیطان غون قالو واي بدی وهم په ها یقسمون او دیه قدی کې جګړه تو توونکی حسن الله باندې دی بل خبره کوي کینن همغه خامخ په ګمړای خاره کې اذا نو سوی کوم بر بالا العالمین فلا تبرا برول ممتاثل را در المخلوقات سرام ونوب را تبرا لهم را إلا المجرمون مقر مجرمانو مجرمان مراد بحر محيز كاركري من دعاهم إلى عبادة الأثمان من الجن والإنس مجرمون مراد حقصو كذيدا متانو دغير الله عبادت كراب وليل كاغل انسانانو جوك جناس كيونو آغتنا مراجمين <سنسي> اسی کے من لاراں منشا سین سو خلاص اون کے سو کے فارق صدیق حمیم نیو دوست گرم والا وان نہ نہ کرتن کہ جریم لار عبارت لل مقام خاشوے وے موندا مومناننا یہ تینن پتی کی خامق دلل بھی انو یاد دي مومنان بشکر بو غالب و مہربان ذات دین تذبت قوم من المرسلین دریموا کہ ہے نبی علیہ السلام دے 파را تصلی نسبتا دا اٹھڑو کون نبی علیہ السلام المرسلین لے گلا شوتا مرسلین اصل کی دی خطرف نو نسبت دے رو پڑ کم کی تیر سیو یو پیغمبر تا نسبت دے رو کول طول پیغمبران تے نسبت دے رو کول جی وجداد خبر اڑ تول انبیاء علیہ السلام یو خبر واں کی صورت انبیاء پچھ تے ذکر امارتنا من پبلک امیر چولین الا نو صحیح لیه ان نقول اله الا انا صابدون تو طلعت یدا و نا کړوان ذو قان له ماقومون کلجید دی تاقوم رود دی دا اقون دارور مدارک امام نے کی ذکر کړی نسبا لا دین نسب له اثر هر رود دین پلهاز باندې رود نو نیو علی سلام الا تقونه تا سنیری گید اللهنا يكنانو دبارتا رسولن مين رسول امانه دارما فتتق الله واطيعون فسويريقي الله لنا واطيعون زمات ابي داري وك فتتق الله واطيعون مرات فتتق الله ان اشارات تويدتان واطيعون کے اشارہ رسالت طرفتان وما اسلكم عليه من اجر او نوارد ما تصنا عليه في بيان باندي من اجرین سمزدوری این اجریا ایلا علی رب العالمین نجا مزدوری زمان مدر فرابد مخلوقات بانده دا برو سراشی هری و پیغمبر دا خبر اکی سمزدوری دا نه نگوارم در سرچ ساره فدین وانی پیسه اخیلی اخلي اخیلی اجرک اخیلی ما هاوی چاہت سی صفا خبر نیشی کولی حق نیشی بیانو لی در سکا فدین یرکیوی کچاہت ان حق کویل بیاوی ماستو پیسین بل سبن ر یکه و شیخ القرآن رحمہ الله فرمایل نہ مدرس نہ خطیبم نہ منبرم نہ امام نہ مدرس نہ خطیبم نہ منبرم نہ امام کې ظاهر یو بیان نمی‌کونم نہ مدرس نہ خطیبم نہ منبرم نہ امام نو مدرس ما چې څوک به میرمن درځي نو باسي نہ خطیبم نہ ختا نه څه ته خطاب څوک بڑا تیارې یمې خدبه واسنو ور کازه پریده نه منبرم نه منبر یم ما چې جن زما چا ته او ډېر ضرورت دی نه امام نه چاتي امام ما چې جن څوک مرا کې کار کې زار حق بیان نه می کوم ځما له سره چې زبا به خلق ته حد نه بیانو دی وجه یې نشي بیانولای کله چې اوټا یا نوټا یا لوټه ضرورت دی مې بیا چې حق نشي بیانولای منبر یې ربول که حق بیان کڅوک وراته اوټ نه راځي یاره امامتی یاره سره حق بیان د خلکو دی نه امامتی پرې نه یاره منرڅ کې مدرسې ما نو حق بیان ته تدریس نه به مې وایتي یاد جمعې وخت هر خپل سره که دا حق بیان کې دا وره نوابت لې شي نه دی دی یاله په حدیث بیانول شيخ القرآن او ملا کومه لا یو نیم نمره ذکر کې اظهار حک بیان نه میکونم زموږ استقاعد کې چې دغه حق نه بیانونو قالت الله وحقيون تصوير اذا نحن زمان قادرين قالوا ولدي ان امنوا لك اتزيدكم من الثواب وما كل ارجلون او ثابتات السهر كمجور خلق قالوا وما علمي ويرى السلام زمان تقوا هذا بما خاص باندي كانوا يعملون ندې ساده دی مگر پر ځما باندې که تازه کویږي نیمځه شرون کې د مؤمنانو ای nana ایلا نذیرو مودین نیمځه مگر یې رون کې اختاره ویلې لاله تنت هې کچره من نشی تو ای نو حری سلام خامخاب شې تو منل مرجو مین منل مرجو مین منځه حال څه کړی منل مشتو مین د کنډلو والو نه دومره کنډلې ولاتو کوته دې حد نه وونه لري من المرجومین مرجومین مانا قطادر رحمت اللہ راتح من المظلوبین اگر حجارتی تا پکانوان دولو پگتوان دولو یا دریمانا مقاتل رحمت اللہ رحمت اللہ زادو المسید نقل کری من المرجومین مانا من المقتولین در رجم تا پکانو کانوان دمر اولو چتب مرشین سویدنو علیہ السلام ایراب زمان اکنان قوم زمان نثبت دارو کماتا فختح بینی و بینهم فتحن یا الله چې دلوي چې تمه زمو ديوي کې نه او نيجاترا کې માતા او هر هاوته کې ما سره دي د مؤمنانو نه څنګه حاصل لواقع او نيجاتور کومند او هر هاوته کې لري سره بالکل په مشهور تاسو دېډه کې شو کې بیا هر کوم گاډی دینه روضا پاتشي خلک یګن ته یګي خامہ قادر ان الله د قدرت او نو یاد دې دینه ایمان اورون کې پیشه کرد و سعاده اللہ غالب و محروقان زادیم. با سلور مواقع ده حود علی اسلام دکارت سلی او هنگ اصل مسئلہ نجات المؤمنین او حلاق الجاہدین باندی. نیسو بد ده روغو کرو آدیانو لیگل شوطان کلی چویل بی که خوبم دی یعنی یو ده دی نه آغا نصب پلی حالتنا حود علی اسلام اعتاو سنیاری گید اللہ نا یکی نند ساسو رسول امانت داریمان اصوی ریگید اللہ نو زمان تابداریو پی نغوار ماستا سنافدی بیان سمود دوری ندا عجر اوز بدل زمان مگر پا لحبان بیچ رب مخلوقات دین مگر پا رب مخلوقات اتبنونا بکل ریعن آیتاں تابتون اتبنونا آیا جو تاسو بکل ریعن بکل ریعن ریج دے تصفیر ابن جرید رحمت اللہ رای قول دکر کری ارې ویلیکي د زو غrunو مرست کې هغه څه مله لري چې وی حاوی تاریخ ویلیکي و بتاو چې د دې زوی نه چې غوrunو مرست کې تلوي لاره په هغه باندې کی دین کول <سؤال> د ابد الله بن عباس رضی الله و تعالی عنه القرآن نور نه خپل کړي ری هرې ویلیکي چې اوچت ځای تا راډیان چې اوچت ځای وو په دې وسنه خ جوړا کهه هغه څه نه جوړون کې دې و تتخذون مصانع او جوړون کی تاسو مصانع مصانې معنی او معنا قدرح رحمت الله علیه دا مصانې کوي مصانې ویل کی د وګو هوستا تاسو لولي حضور جوړون کی دې معنی مجاهد رحمت الله علیه کړي مصانې مراد محل عالی او جېد مسجد محل ته لري مصانې ویل د ګندې قرآګانۍ باندې لعلکم تخلدون لعلكم تخلدون یومئذ لدینا غاظت پر ولمانی و مر قران نقل کلیلا کانکم تخلدون ګوې کې تاسو همیشه پات کې ځئون کې لعلكم معنا ګوې تاسو همیشه پات کې ځئون کې د سیابازی د سلو د جوث او د تاسو ګوې کې همیشه پات کې تاسو دا خیال دی دیم تخلدون عدل کی تفسیر یعنی ولدان کہ تدل علی حب الدنيا بعد دلیل پر یہ استاز دنیا کا محبت ہے نکلا کہ ہم بننے سے تا جوڑوئی سے ابادی کوئی کہ تدل علی حب البقاء تاخلا خالق کی لا باقی و ہمیشہ بھی عمومی پر کہ ہمیشہ یوں دیوچنا تا ضد سے ابادی کوئی کہ ہمیشہ پتی کہ جون کہ وا کراتی نی ول کوئی تھا کوئی حملہ کوئی تھا اسوں حملہ کوئی جبداری سر پہ شاہ بہتر تھا سوئے رہی گئی دل نہ جمعا تا بدارو کوئی ہوئی رہی گئی دل نہ حفظات میں احمد دنگ میں عالمون تم ذکریت اس لرا تھا پک زیادہ تو یتین اند یری گن تساو مان دی داذاب دور دلوینا یل دی برابر خبر دا خون مندی اواز تا ام لن تسم من الوائذین پنچیت تمنتا یانچیت مکے تمنتا خدا خون مندی برابر خبر دا مدارک ایمان اللہ نوبل وکلامکا و او اواز تا ام تکتا برابر خبر دا من استاد قبلو توم په داوت راګو پڅ پات کې نو شو شان دی نېرا ال اپلو کول اولين مگر درود په خوانو او نې مونږه آزاد دي کی پس یزبد درو او کو دي او طلع کوم دي لرا ایتینن پدی کی خامقادل دی وما كان اكثرهم مؤمنين او نوزیاد یاد دي نو مومنان بیشکرب ساز الله غالبو منګو دان زادي ذات باب سمود المرسلين دا اوس بلوا چې د ثانی علي السلام د خون د سمودیانو د دې پمیاس سمرا پاس تلوا د تصویر جان بیان ذکر کړي دینه العادی و سمود 100 سنهان دا جاره سمودیانو پمیاس کې دې تل کار پاس تلوا چې کوم زیات نور وخت وګرځپړي نسب دغه ورو کله سمودیانو لګلې شو د ایندي علي السلام تاسو سره ذکر کړي كنا جيئنا ابا عمرود ينصب عليه الصلاه والسلام ايتا تسوني يريد اللهنا اني لكم رسول امين يكنا نذ بارا تسو رسول ما ندريم فتقوا الله وهاديون فصويري يريد اللهنا زعما تاب دايو كي وما اسلكم عليه من اجرين شيخ القران رحمه الله ذكر ياكنا بعلمي ما اسلكم عليه من اجرين خلافه للمتاخرین زکا متاخرين علماء کم که متخجمین علماء امام او با انیفا هم تولار نورو نو آغی بدایویل چه سعات وانی اجرت نش آغستلی و کم که روز دنو آمارا آغلل نو آغی وی اجرت نشه خود دمره پی جزاره چیگی زکا کو این آغستلی که نو خلق در ادین هیلن تریک دی سوک ور ادین سر از ذکره نکی آغوی زوم با دنیا گاتم جسنگنو خلق دنیا دغه دنیاګړمه نه هغه تجرید تزاهری ته نه میرويږي نه هغه دنیا پرسيږي ومتعاقرین علماء ول تلخصې شي دغه دی پدې سره چې دین بجای شي نه هغه به فطور کوي چې سړی دوم راغلي شي چې داو بجاره کوي شیخ القران ملاوزہ کو فرمای خلافا للمتاسبین متاسبین خپل ته جواز دی نیو نه کتلیو نو علماء تاسو نه په دې باندې ندامو دې دې ما الا علی رب العالمین مگر پرد مخلوقات باندې اتوترقونه پی ما ھونا امینین اخلی خلشی تاسو کری زینو کې کامان اباونو چینو کې وزورو اینو په وزورو اینو په فسمو کې وانا خلینا په وزورو صلوا ح عظیم دونکي د هغه عظیم نرم نرمیا یا یوڅه یوڅه او کنه تاسو من جبالي د ویو دن کورونا فاریهین مانا عبد الله نباث رضی الله تعالی فاریه مانا کوم تکتری تاسو تکبور کرے چې راونه بغیر دارا کنه سل کوي او دی او فدی باندې فخر اور دې تکبور به فدی باندې کولو به مانا فاریه مانا امام راهب ثاني رحمت الله علی او ابو صالح رحمت الله علی پیدا فاریه مانا ماجرین دازو پرکار کې مهارت دي او خپل مهارت باندې ځاکار کوي او ته دې په دواره مانو کوم دقدرې ديوه مهارت تر کار کولو په ټولو په مهارت دي تکور هم کولو اسویری ګی الله رب العزت نو جماعاته دې جاریو کوي ولاتی پیو ته جاریونه کوي امرل مستبین دکار اعتراف خون په ځای دي کوم کو مستبین معنا دله نیاباست دبنا تصویر خازم او توسین معالم مستندینه کلکړل تا بیداری مکوی دکارن و شرکانو ده شرک دونکو. اللوینا یوکی او دیم قول دادی. کې مراد دی بینا ستیر بهري محید ذکر کری. آغا اللوی خلق و گمراهی والا خلق. آغا اوو کسانتنا مرادی. ذکرون سو برایشی. وکانا فیلم دینا تیسست و رخن رخن. یوکی دون فلاردی ولا یوکی حون. دینو علیہ السلام پا قوم کننا کسان بدماشان غتان سر هغ د سلاملا سلام والسلام تعاد نه خلک منه کول او د هغي تعبللامه کوي کتهان چې فات ولا لي او اصلاح نه کوي ویلدي انما انته من المصحريجی نه کې من المصحري یا خو مستحارين نه و ووي من المجنون دوانونه یا من المصحري معه و بپې کته د خوراکان نه نه انساني فشان زمون پس رابلل اوکا پا موجزا که چریه تدر اشتی نونا ویل سوالیه علیه السلام و سلام دا او خدا لها دی شربنس کل دی او تاسو لعراس کل دی دورز معلوم ای ورز با قوم او بستی معلوم ای ورز روخی فقوخی وزم رفعیم کول که د سو قوم دورز دیم پورا کولو ویل آتمسو حادی سوین او مرا سوی دیتا تکلیف رتی دلمت وی توزیتا پا تکلیف ترا یعنی مرا س پس او بلیتی تا تلارا عذاب دورا دلوی، فاق روحا، پس شرک دا اوخا، پس او گرد دل دی اختیمانا، پس اونی ول دی در عذاب، یقیناً پده کې خامخا دل دی او نوزیاد دی دی نموزیاد دی نمومنان، بیشکره بستا غالب و محرودان ذات دی، ترزابت قوم روطن المرسلینش بگم و واقعا، دلی نقید و واقع دلو تلو تره استرات و مسودد سره وکړو اوم دلو ته السلام علیکم رسول شوتا اګار له مخوبوم تلې چوین دې تا پووم رور دې اقو انده کماړه د ناسې باندې دي کماړه د خیر خوا دې باندې دې ګلې ته السلام علیکم دې په لحاظ باندې مرور نو ګلو ته السلام علیکم هجرت کړو ابراهیم علی السلام تر دې لهم تلې چوین دې تا پووم معنا الناس يحهم او تفسير البيان أخوهم بمعرض ناصر، لأن اللوت علیه السلام ليت من ذلك القوم، لأن اللوت علیه السلام لدي قوم نخوه نا نادي دين پالي حاضروا، نادي دنسطق پالي حاضروا، مراتنا خير خواه حيث آتونية رئي غير الله نا يكنا انزاد بار ساسو رسول امان دارين رسول يرئي غير الله ناوز ما تابداريو پي نغوار ما ساسو ناقذباني سمزجوري سيوز تبدلان ندا مزجوري زماما مگر فرد مخلوقات اتاتونا ذكرانا من العالمين اي راتلل قوي تاسو الى كانو تالى مخلوقاتنا او في اقزي تاسو ما خلق لكم ربكم حقا كي تاسو لرا رب تاسو من ازواجكم دو بيانو تاسونا بل كي تاسو يقوم بيهادو اند حد مو تنكي والدي كشرمانا نشيطا عيدو تالي السلام خاما خابا شيطا من المخرجين دو تلشونا لكي للاكي نوضي وباسو دس ورسی من المخرجین او با بدواسون. او رسو سرن کبوت و نسی سیاد کرا زیدہ چر جم و غیر بدی کون سو انمال شپنایتی جوها خبری وی. اصل لا مصالحی بی خبری جزی لوت علیه السلام پکیده لی. چاو ورسی رجم بدی کونی چاو ورسی در کلی لحقین بدی او باسون. وی لوت علیه السلام هنوی یکننز لعمل اکم من القالین دعمل اصافنا من القالین من القالین مانا تصفیر و سعود کری من المبغوزوین. ایمان زیده بغض توون کنا او قادی کن بغض توی لیکن تصفیر کشاب زکر کلی البغض الشدید دارن تصفیر امام راگی بسلحانی در احمد صلح علیم و صلحات که زکر کلی شدت البغض او در صف بغض توی لیکی دی وجه نو سوری زوحا تین برای پیتر ازیم و الزوحا واللی لی دا ما و نو ما قلع مانا چه تاک رسا رب بغض سیامین قالین با بدویون کنین ساسو دکاس از بدوی ما ای ربز ما نجا تراکی ما توز ما حالتا ده آغانا چی دیس عمل که نجا فرطو مونگ ده تاوه لو ده تاگی دارو غنبتا مگر هاغ بودی فلقا فلقا برین درو سفاتی که دن کنوا بیا غر کنونگا نرخلک وانطورنا علیه امطورا وارول لون پا دیبان ده وارول ینده کانو ازاوان پی وارولو تز بیر بدو حا ورول المنظرین دو یرولو شووو چې دو یرونا فیداوانا غستان یقیناً پا بی که خامخا دلیلو او نو جا دیدن دي مومنان بیشه کروو تا غالب و محروقان زادین قرددان اصحاب علیکت المرسلین نسود درو اکدو اصحاب علیکتی آغا اصحاب علیکتی آغا اصحاب علیکتی آغا بانوالا خلقو المرسلین دوگلو شوو تا اذ خارده هم شوهی بون کلچوی تا شوهی بلی اسلام الاسه کهونه تاسو نیریږي د الله رب العزت ما ځکه اوس اخوهم نوي نور امبيان السلام سی یعقوب او ايوب عليه السلام تر نوي وجداد چې نور سياد له سلام د قومونو ته لېګلې شو د ستر مدارک امام ما ستيرا متوللې د تفصیل پرې دي سياد له سلام يوم مدین ته شو د بیم اصحاب الايكه ته شو مدین ته کې شو مدین ته شوه خپل خلقو دیو جنا مدین تلې ګل ترازی وی اعلان مدین اخاوم چې ای باراځي مدین ته مونږ اخاوم روز دی شیب الله اسلام دا اخاوم راځي چې مدین دی شیب الله اسلام خل خلق خلق مدین والو چې خبرونه منه له الله رب دې ته غي هلاك شیب الله اسلام اصحاب الایقه دی خلق تراهو دا شیب الله اسلام خل خلق خلق دیو جنا اخاوم ورته ان ذکر کیږي مطلعه جویل دیتا شویب علیه سلامه تا سنیه د دا اللحنا جیتی ننزده فاس افده پار ساسو رسول اما نداریم سوی ریگی دا اللحنا زمان تا داریو پی وما اصالو کمالیه من عجرین او نغوار ما ساسو نافده بانی سعوست نزدوری ندا مزدوری عجر زمان مگر پا اللح پی رد مخلوقات دین او فلقیده ولا تتمنو من المخترین کراور توی پیمانا مکیه دا تاوان پونتونا او طول کوی بالصراط المستقیم حق دندے نی غباندی مانندلے نی غثاتی تم اور کوئی قلب عطا کیز نے او مگر دی پسندگی فسات تو ان کی ویری گئی لاحق ذاتنا خلق کون کی ذات سے پیدا کرئی وہ دی بلت او مخلوقات اور انہیں پیدا کر دے دی ول دی انما انت من المصطحرین یګیننیت مېل مصحری لظاهراونه جادوګرونه یاد خوراګانونه مې ته مگر انسانې پښام ځمومګا او یګینن ګومان کوم من متا باندېل مې هل کاذبین ها مقاذه رغ جنو فاعدت من السماء ان کنتم من الصادقين فاعدت علينا تصروذ برنا و چرئیه توی رشتیونا یو تکل ازاب را مونگا نرو لگا یا دستان تکتر مونگا نرونا تویل شعب علیه السلام رب زمان دیر خفوها دیر تحاو بانی کتا توس عمل کوئی فس نسبت در او او خدی فا آخذهم یعذاب یعنی الظلح فس اونی ولدی لر اعذاب دورتی در سوری دم علماء چه حقیوی شعب علیه السلام صرف یو قوم تلیگو دیشوی که آغا مدینو دا صحاب ال ایکا حاغی و مندقه مدینوالا خلق دید. نزان دا پار دلیل داوی، تو بل شویب الاسلام مدینوالا نابطول که کمیک بولو، مندقه که پیان دلت شویب الاسلام ذرسی مکرده، ممعلومی گی دادوان اصحاب ال ایکا او مدین دادوان یو خلک دو. کم علماء چوی دا جدا جدا خلق دو، حاغی یو دلیل چوی دا اخو اون که ذکرو، په دا خو موږ ذکر کې یم مځین په ځای کې خو موږ ذکر کې وی زنګ آزادونو فرق مو څنګه څه نه پوه ته مې ده په دې شي اریق دا کم دا خو زمانی په لحاظ سره کې غوري یو ځکه یو نه بل ځکه بل ځکه دا په دې شي او کوم کې آزادونو ذکر دی ندی نه معلومي کې دا جدا جدا خلک دي ځکه ځلته عذاب یوم ذلذ د فار ذکر نه او کوم کې مخفلي خلک مو والا هغه باندې عزاد تراغلو درکې والا د کیږي والا آزاد الله رب عزت د دې باندې را لګلیو اوس مې په شلوړې وې مزاجي آزاد وداو د دې آزاد څه گزارنه معنی کومون او دای څه او آزاد يومن زلا آزاد د ورځې د سوری مراد دا چې الله رب عزت مخکې پری باندې تاخ نه راوځي لکه څنګه چې د مصر کې نور غرام تلینور ذکر کیږي سخت ګرمې پری باندې راغله کل چې ګرمیشو ګرمیشو د سره به یو انسان په وجه کې څنګه نشو کنه به بنو شو تا ویده را تا ویده به مړښت کې ګرمي بابا لکه کله چې ګرمښت شي نو تړنه ودري دی شي مې نه سي نو د کېدی نه په دې دی چې یو طرفه کلا وړي کلا بل طرفه کلا سکی کلا سکی دقه چې الله رب العزت دې باندې سخت ګرمي راوست نه کله سخت ګرمي په دې الله رب العزت یو میدان یوځې اذا حوام را وستا او یخ سوري تدی را وستا کله چې سوري کدی را وصول خلک حاوزیت جمع شول او یو بل چې چغ وايي شروع کرا دي ډیر منظر سوري او حوام کې دی کله چې را وصول خلک په دې کرا شل. الله رب عزت په دې وخت کې په دې رو لے عذاب را لیدل ځکه عذاب يوم الذل ذل لکه دې دې کله دا عذاب دورځ لوي یتين کدی چې دي او نو یاد دې نمومنان بیشک انا به تعال الله الالم نه روان داد دین و اینه وو لتنزیل رب العالمین یګنده قران شریف را خلنده دی ترپا در مخ لوکاج نبی نزل به روح الامین انا عبدل کړي پځی باندې روح الامین اصل کې قومه ذکر کوي ایجاد قران او فنونه د فستوالي او قران شریف لور خبر روان قران شریف کې اتیا څنګه داشي په پای سوالات پټ پټ او قراني شريف د هغې جوابات دي حديثي کې هم دخصې اول سوال دا رات دا کتاب را لي ګل جواب فانه اوله تنزيل رب العالمين یقینا راځل دي ترپا در په مخلوقات نه دي بیم راوړ اچا دي نزل به روح راتل کوي کدي باندې روح جبري عليه السلام ترين سوال دا نو ایا هاغه لوکه کیسه کمیز یاته نه وی کړی د ځان څخه خبرې کوي نه زیاتی کړی د خبرې کوي کمیز یاته نه میشته نه الامین ما امانه در ده د سره پږي کیسه کمیز یاته نه وکړي څلورم سوال دراتلو نبی عليه السلام شهادت کړه چې سره دې فلټری او دلیوی نبی عليه سنانگی کمیز یاته کړی وی جواب علا قلبک حضرت طالبان دی نبی عليه السلام راوړي او د خبره چا نه نه هغه ته صحیح لګوي بل تیزم سوال داراتو بس چی نبی علیه سلام تراغه مردی فاید سلجو اس نبی علیه سلام قلقو تی کروشو تو نبی علیه سلام تراغلی بس بل چا تی بیان لکی نبی علیه سلام ده پار جواب نا لیتا کونا من المنگرین لیتا قارا چشیتا من المنگرین دیرون کنا بل تا په داراغلی پکم اجیبا کده جواب بل سانی عربی مبین بل سوال دار بیخکارا واضح کراغلی بل سوال دا قران شریف د ذری ذکر د مختنو کتابونو کې وو کنو څنګه په ډېر مستقیمه د خلقو د ویل منلې وی منې جواب وہن بول فی زبر الاولین یقینا بیان او صفه د کتاب خامہ قا د مختنو کتابونو کې هم لذی زبر الاولین په مختنو تېفو کتابونو کې هم دا یو 30 مسله ده چې قران شریف ای صرف د عربی الفاظ ته ویلې کېږي یا قرانی شریف د وی معنا او مطلب ته ویلي یا قرانی شریف الفاظ او معنا ځوان ته ویلي کیږي نور انوار کې مونږ دینه رسول علی دری مسلک ذکر کړی دی یو مطلب دا اخلق دی یعني قرانی شریف دا صرف د الفاظ ته ویلي او دغه نه د پاره دا وروه شریف کې قران او قران ذکر دی ان دي الفاظ ته ویلي دی دې نه خلاص چې حقيقي قرآني شريت معنی ته ویل کېږي دې مطلب او د دې معنا چې کومه د حقيقي قرآني شريت ویل کېږي او د دې ځان د فارغ داوي او انه لفي زبر الاولين کوړه قرآني شريت د دې ذکر په مختنوي کتابونو کې نومو په مخته کتابونو په کنو او د دې مانو مطلب به او څنګه چې د دې معنا مطلب د ذکر او د دې وجنه دې مانو مطلب ته ویل کېږي ترم قوری کری اکثر علماوی قران اسم للنظم ولمعنا جميعا قران اسم للنظم ولمعنا جميعا دی نظم تا دی الفاظ او معنا دی دوار تو مشترک دی تا قران اسیب ویلی چی او دی ورمه ذکر کری دی او علامیت لوما ایتان اینی دیدی لار سنقا ایالما بو ولماؤ بنی اسرائیل دا د پوښتې د لراول امام دی ونی زویو بلکې نه پښتو کې دی پوښتې عبد الله بن عبد الله بن عباس دی کړي دی او مجاهد رحمت الله علی چې مېنی زویو علما نه مراد ایمان دا وړو عبد الله بن سلام رضی الله تعالیه نور ما وی بالکل د دې تصدیق کولو د دېښتوالې کولو د حق ثابتین ولاو نزلنا ولا بعض الاجمي اجمي اجمين چې لري له کلی د فا عجميانو بانده فقراهو عليهم لفتله ويا فا عربه عجمي جواكي لفتله وي بانده ما كانو به مؤمنين نو دي بانده ايمان دورون كي تذالكا خبرم دقا سيدا سلقناهو في قلوب المجرمين سلقناهو منا مذاري ذكر كري اذا قلنا الشرقا والتجذيب في قلوب المجرمين تاخله ومنونگا داشرق و نسبات د درو کول قران شریف دا قجنونو د مجرمانو کې څو ټوکران کې نسبته په چا مجرم تړلی دي فقرا او علیه دېمو چې قلوب المجرمین مراد عبد الله بن عباس ته نور ذکر کړی مراد دي هغه دې اون کې ته مراد دي ابن كثير ذکر کړی دی چې هغه اون کې خلک انادین خلک هغه به هميشه د دې تقدیر کوي ایمان روري پې باندې حتنا ایر اول عذاب الاریم تردی پوری جو گینی بی عذاب درنات فیاتی اغم باطتا فسرا بشی دی تدع عذاب ناصافا او دیب نکویجی فیقولو فسوایب هل نحنو منظرون ایو مونگا جمون تا مولت راک ویشی افا بی عذاب نا یستاجلون رب رجت ایدی پا عذاب دا تلوار کئیم افرای تا خبر راک ایمت تانا غم تینین تا فیداور کن مونگ دی تسو کلونا بیارات دیور بیاراور مونگ دی تا ها غازات شدی سرواده کولیشی ما اغنا عنهم لیر بانی که دی دینا ما کانو یومت تاون اغسو چودی آغینا فیدا غسون که پسی فیدا غسل این جنید سیزونا و ما احلک من قریتین او نا دی حلاک کری مونگ ایسیوکوی والا الا لها منجرون مگر دا دې پارا راه يرون کی وی چې تمه کی سوی بني تل څنګه راځی چې تاسو و ما كنا معذبین حسانا با رسولا مون دره وا پوری چاته ځان نو ورته یو تر سوی جنانی تر سوی نیولې غي کوي عذاب ورته ذکر دا قرآنی شریف پاند نهایت دې ذکرا دې معنی تذکرہ و ما كنا ظالمین او نیمه ظالمان، انا تنزل الديشاتين داغلی اعتراض دین کراس لول شاید تو قران شریف راځو په دې سره شیطانان راځي نو کومه ځایه پکې کړی جواب نشي راځنه دې قران شریف سره شیطانان دې مناسب دی لره و ماي ستي او نطاقت لري و ماي بغيلو و ماي ستي کینو دې اعتراضینو شیطانان داوی راځلې نه کی جواب نو ماي مناسب ورلني دي کرای شي مناسب کونی دي کو پیو نی چا کرو اسے مناسب کرنے بخوزے قوم دنیا کی اولاد مناسب اور صحیح نہیں یا کہ مای شیطانانوں کا تجھے کہ جواب میں اتنی طاقتیں مشت ہوئی مناسب عمر نہیں دولت طاقتیں مشت ہوئی ان وہ معنی جمعی معذون ایک ندید اور دید القران شریف یاد اللہ رب الجد قدنا قامت قامت تشوینی قسم راہ میں کہا سر اللہ الہنا سرا بل مصیبت من المعذبین یا عذابی وانظر عشیرت کل اقربین، وانظر او یروا عشیرت کل اقربین، خاندان ساع ال اقربین، او نزی خلق، اقربین مدارک دیکرکی دی، مراد دینا، او نبی علیه السلام اقبلوان، اکم درس اقبلوان دی، او یروا، او یروا، و اقبل او دان دعوت سولم دی، اول نمبر که دی، سور اطلاف کرا دی، او و انفسكم واهليكم نارا خپل ځان خپل اهل دل اور نغشتي نو ساهي اول خپل اتنه ورپزي بیا د ټول دین دي داغين روسو و انجلا شيرا د کلا قربین تم خپل خپلوان دیني زيد نه هغه يرهول داغين روسه غاټول خلق ته بیان کول وافس جنا حقا تتکا وزري سالم لمن اتباعا تقار دها ما چا تاويدا د پاینا تو کا پس کې دین استانه فرمانی کې وا تا اویا بهشک از د ما ده هغه نه چې تاسو تعمل کوئ او ځانو ثارا په غالبو مهربان زاد باندې علوی راک حق زاد چې انی تل راحینه تکوم کله چې تو درېږي خاص دي چې ته تکوم یا او مراد دې نه کړي چې پاسي د شپې عبادت د تارا یا دې دین کار د تارا یا سین ته قومه نه کلیجه پاسی تی د مجلس نه نه په هغه تم کې الله رب جل جلاله اواز نه مو دیلامي هغه حدیث هم ذکر کړی کړی چې انسان مجلس نه پاسی هغه بدعا کوي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم یاد واکومې مجلس کې دنه تم ګناهونه شي الله رب جل ذل معافي وتقلوا بتا کساجدين او ريده ال ريده لستان کیساجین کیساجین تو مانيدي یو معنا خدادر رحمت الله علیه کړي دا او دل او دلستا کیس والصلاه مال مسلمین تمو چې د مزدارو درا کرا چې کیس دی وا غیرت عظیم ځکه چې الله غره عزت او دل او دل معلوم دي دیم په ځل نو تر کې نيږي رحمت الله علیه ذکر کړي وي وتقل ذک کیساجین صحاب او کاو مجيو کا تی اثاب کل مومنین تا خپل رات مل کوم مینانو کې چې زور تر زیرا دي چې کوي وغوړ تر وايي الله تدا معلوم دي دریم کول تصوير موذ القران ذکر کړې چې تاجيرين معنا فلم واحدين دا اوردل اورل قمایدین ملګرو کې الله رب العزت معلوم دي دي زینا بعض خلکو دا نه ولې دي یرا انبیائے دراست والسلام سنم او هغه ټول پروتول مسلمانانو او یتقلبا کفی ساجیدین مراد داخ دادی ولیکن دا خبره غلطه ده غلطه فہیم او جواننده چې نبی علیہ السلام مشرانو کې سید د اسماعیل علیہ السلام په دسوږي ساجدستی د ابراهیم علیہ السلام بل ازر ولکاسر نو د نبی علیہ السلام څخه رازي ځکه اسماعیل علیہ السلام اولاد دې نبی علیہ السلام او د اسماعیل علیه السلام د ابراهیم علیه السلام جو ابراهیم علیه السلام د صلوات و سلام پیر آزاد او ریکاهر نو دار النورم پس تاجین معنی دار پس تاجین معنی دل دل اوړي دلغه او د تاسو نه کانو خلق یا عبادت کی یه تیراندا لا رب الی او دونکو ابوHazard دین وایان دی له اسلام ای خبر کم تاسو لرا اعلی من تنزلوا شیاطین حسابانی کلازی په شیطانان نذیری یعنی په شیطانان راضی پہاړ یو زانه یو روان کی اسیمو ګونګار باندې یل کو نتما وخت ارن کی او یاد دی دی نا د ورځې دی وا شوار او یت بیو شاعران تابدار کی د ۲۰ ش خلق علم سره تنه ګوري ان نو مې کینندې په کل وادي ییمون په هاري کندکی ییمون تهران او پریشان دی وان نو هم یقولون ما لا یقالون وان نو می وقولنا یکنه نو دی ما ها لا یقولون کی دین کی دی خوینه کنا تاون کی نی اصل کی شاعران روزګابل ته تم کی چی اوستر شاعران هاغه تاسې وي خوله باندې خو خبرې دی لیکن عملن حقه ژوندګۍ کې دی او شاعران چې وګوري دغه حد وتا دیس دیس نژنوږي کوي ګوري پخنه کې دې ته دا مګلې چنتې نیوې کتلې ولتر از دې لپاره وې چې رپېتی توګه د نبی له اسلام د صفدو کې د نبی له او نورو د خصيبوي هني کوم دې اووري د د سنتونو مخالفه ده بالکل روانه ده دا رنگ په تایمو تر شیخ القرآن مرانو په دې کې وې چې شهروار وخت نه کینه ویین دایو چې حرام خو چارو دې دا زموږه لښته علاوه دا ځکه چې طاقتکار وې قران ته ویا تو دې وستني سره دې څه واغانې کوې څو طاقتيو دا پکې کومه د طاقتکار پکې کومه وشاعر اکثر پرخلبانې خبرې کوي پرخل فعالن هغه څه وو کې نه وي خو څه خپل کو شوق دراوته پاره دې لګيای وي مګا نه غلط شاعراندی بنت تم شاعرن الّذین آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مګر هغه کسان ایمان اورون و نكا مل كون كده و ذكر الله كثيرا يادى الله رب العزة لرديره تفير كدير كماما رضي رحمة الله عليه و ذكر كده إلا الذين آمنوا مراد دين هلذين في التوحيد والسنة ها خلق لدي أشعر توقيد و سنت موافق و توقيد ببارك أشعر وعيليوه سنت ببارك أشعر وعيليوه نداد سهيده أو تفير مدارك اماما رضي رحمة الله عليه و ذكر كده سو كسمه أشعر سهيده یو د دا توحید الله رب ال عزت مبارکی دین د الله رب ال عزت ثنا او صفات ته وی درېم د حکمت په واره کې اشعار څلورم موعظه نصیحت په واره کې اشعار پنځم کې څم اشعار او د دنیا نه بیرابطی مبارکی اشار داز ته وی بل ول ادب عذب د پاره کې د شعر ویلي کې چې انسان کې ستائش دی راوړي ادب پکې راوړي دا کې څه مشارته ده بل محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم درته الله صلی الله علیه وسلم तारीफ پکې وکړې شي مدار کې شعر ته ویلي بل د نیټه او خلقو ته तारीफ پکې وکړې شي نلاقصم اشعار هغه تهيدي اصل اشعار چې وي تو څو څزنه دي عام کوم کتابونه چې دینو په دلی شی د هاغینا دنینو دیوان څه څونه معلومي کی یا هم علماء ذکر کړی یا اشعاره په کتابونو کې لیکل وی یا اشعار چې نه ټول علماء پدیم تټیق دي د توحید په اړه کې شعر وایي دابه کل تهيدي او د توحید په اړه ډیرو علماء نه شعر نقل دي عندما تقول الله من قيم رحمة الله لها قصيدة لأنه هناك أشعار التوحيد تبارك دي والله من قيم رحمة الله لها التوحيد تبارك ده شعر يدير مشعور دي لله حق الله لا يكون لغيره وعبده حق هما حقاني لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تميز ولا فرطاني لله حق الله لا يكون لغيره حق لا حقا من و هنا، حون وما حي د الله ځان لا دی د بنده ځانلهحق دی لا ت حققيې حقا واحدن من غیرې تبیېوللهافقانې د الله حې دی د بنده هقیی کموا پهغیر د پر نجووا دی نه د الله حجو دی دغ بندي به کوي شو بنده ک دا دی به بندي کودار لګ د نامه ب نو کوي داکتر مین وولمو ده شار نهقل کوي د دې دنیا مربین نو فایل دا جهالت هغه واحد تیر شي او تلیر کی یو واحد دامن چې نبی رسول الله صاحبینه تاسو ته تازه بیان دي د عمر رضی الله تعالی عنه مامنت دي نو سعی او پیمال دیږي او د لاشری سرهو ډډه والو او خلقو پکانو نشته ویني شي او هغه د اشعار په وخت کې ويل عرب واحد ام ال تراب دین ازات قسمت الامور ترکه لا دوالو زای دمیان وكذلك يقال الرجل, الرجل البصير ارد واحد ام هل قربن اي رب وردي يا زردان وردي الدين اذا تخصمت الامور يا حدين وردي باقي كارون تقسموا لشي يا رب قا يدرغا تيو كاربل تغل ما قلات منا دغه دی واقع منځړې هغه ځل شکایت نو اشار کړي هغه ويل دی دیم دی داس په اړه کې شعر ول دارون ته دی اګه څنګه شه صادق رحمت الله علیه کې نور ذکر کړي دی صادیا شه رازیه پن دی را بزات چې کوم کمښت د ژوند دیند استاد را صادیا شه رازیه پن دی نه را دغه ذات چې کوم کمښت ګلن نام استاد را صادق شیرازی بغذات الپن ور کوا بغذات کیو کامل شو د جزنجنت او تاجران بغذات کله کامل کی نه هغه استاد ایروانو غایې طبيلا سې پوسای ترازو نه کی صادق شیرازیه پن دې نکزات را نکزات کیو کامل شو د ګلن نام استاد جرا صادق شیرازی نه کانو خلق الپن ور کوا کله جنې ګمله سره خط سره هاو چې نه هغه استاد حافظ او طالب د کینو ما رسول الله تعالی خپل کاری خدا ته کوم اشعار کړي داسې وي زارنګ زوړ کې بیرامتی په واره کې دنیا لکه د انسان مينو تعلق کړي هغه څنګه امام غزيري رحمت الله علیه چه نور بویل وتن قالو کل منايا عن دياريك ويضل کرداه دارم بيداريك وجود القبر في عينيك ترى وترى عين غير كافي دياريك فَتَتْرُكُ مَعَانِت بِهِ زَمَانًا وَتَنقُلُ مِنْ غِنَاكَ إِلَى افْتِقَارِ سَتَنقَلُ كَلْمَنَايَا عَنْ دِيَارِ وَيُبْدِلُكَ الرِّدَاءُ دَارًا بِدَارِ ذَر بَيْتَ وَرَ لِ كُورْنَا مُنْتَقِل شِيُوبَل كُورْتَا دِي دُنْيَا دَكُور نَو كَمُنْتَقِل كِيُوبَل كُورْتَا چَا سبا ده ده کورنا ده مالداری ده کورنا، سبا ده اغریبی کور تراد شده کاغ کوخ مال ده کورنا، سا هاو سبر کچه کورتا بلاد شده، و تت روکو مانی تا ده ده زمانا، سبا هاو سن پریدتا شده پاریبان ده زمانی تیرک ودی، دیر وقت ده ترگو کور محل ده تیارو لو هاو بطا پریگ دی، او ساف ده کور کی سبا دبا چاکتر بلگی کم کچتنن کردی، ازاکی سن زود بیرا� إنسان الدنيان بروبتي فداشي، ياسنغى كم من صحيح مات من غير علتين، وكم من عليل عاشهين من الدهر، وكم من عروس زينوها لزوجها، وقد قبضت أرواحهم ليلة القدرين، كم من صحيح مات من غير علتين، دير سهي خلق بغير دهلت بغير ده سواجنا وكم من عليل عاشهين من الدهر، دیر گی ناران دا سویی که دیر مدی زمانه پا پتنوانی تیری کی و کم من اروس زینو حال زوجها و قد و خوب عزت ارواحهم لیلت الخدری دیر انا ویگانی خوابندان پارخ استشیوی لیکن پاکش کباندی حاگی تمرگ آغلیوی دارن غفلت توارک امام شایتی رحمت اللہ علیه پتن کیو سوڑیون آقا دیر امام شایتی رحمت اللہ علیه دیر زیاد مخالفو از پر ته تا ویدار خبر فول خیره بس امام شافیت یوسور زی مرده شید امام شافیر آمد صلاله تا قبر رو رستیده امام شافیر آمد صلاله بحاو تین کیویده تمان الرجال و اموت و این اموت حاذا ليس لیسو بیها باوحدی تمان الرجال و اموت و این اموت حاذا سبیل لستو بیها باوحدی خلق و زماند مرگ ارمان که چورز و ازنب اقلاق که دیو مرشید فهذا سبيل لسفية بأوحده تاخو يودات لاذا تزفديك يوازميما كذ زمانه نوخ لكم زمانه من كذي تعلن ذات دا شر إذا حملت إلى القبور جنازة فعلم بعدك أنها محمول إذا حملت إلى الجنازة إلى القبور جنازة كلا شطايا وقبرستان تجنازة وشتكري فعلم بعدك أنها محمول په دې باندې په عاشا چې د خپل سياله جنازبه مې ورزو چې تشي دا, دا رنګازه شهر الموت قدح كل نفسن شاربها والقبر باب كل نفسن داخلها لو کانتی دنیا چې دومله واحدن کان رسول الله فیها مخلدا الموت قدح كل نفسن شاربها مری اذا پیاله دا هر انسان به ویني د خپلونکې والقدر بعضنا کلنا پین داخلوها خبر یو داسې دروازه ده هر انسان خپل غاندي ورداخلي دن کې وي لو كانت الدنيا د یو مول واحدن لكان رسول الله فیها مقلد کچری دنیا د پاره د جاده پاره همیشوي نو دیرمنات فقیر رسول الله صلی الله علیه وسلم کها فلی کی همیشوي د سلام په دنیا کې بل وسوږي چې عوام دنیا کې هميشه پاتشي دي درن دغه مولانا نور محمد رحمت الله عليه السلام دې مو با انګوښته او صح هر دم اشارات نه کوي امروز از یا فضا یا انجاز یا انجا با انګوښته او صح هر دم اشارات نه کوي چې امروز از یا فضا یا انجاز یا انجا دا کونټي ګډا تا کاواز ورکی بلای ته په لیکونټي باندې دا تک چې یو دینه په بل دی باندې داسونټي تاسو آواز ورکي بابا یا ځان دې دی یا دا یا دلته مرتيږي دلته مرتيږي زه دغه څه زه تلوار کوم علماء او اشعار دې هغه صحیح دي چې سره دې راپتی په بل کې کې اشاروې دې دنیا نه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مدح په اړه کې تعریف رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کې شیوي اشار دې دا ملتي دي کڅنګ حسن رضی الله تعالی و در صد الله تعالی علیه وسلم د زمانه مشهور شاعر اوغه ورو نبی علی اسلام ماته کې دا چې خلقت مبرئا من کل عیبین و کانک خلقت کما تشاء خلقت مبرئا من کل عیبین په ای نبی علی اسلام زه هر عیب نه پخ پیدای شوې و کانک کل خلقتا کما تشاء تو قدقه پیدای شوې لک څنګه چې تخلقه وقوان یدا خطه پہلای شم دکل الله رب عزت پیدا کړی دارنګ رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاک واره کې ویل لکه څنګه حسن رضی الله عنه اشاره کړو تو کې تو ګونه یې دی ان تروا كثيرن قیا لا طرف کیداو رسول الله صلی الله علیه وسلم کفار و تبنکیانی ورغولي موږ طاقت الجذاب و جذابو حسن رضی الله عنه په ش هغه دارک اټم پی ویلو تو کې له ګونه د تېرو نهې حال سرې کدا و په ماې خپل او لاګې شي پهکرې تاسوو زما ګ د غبار په کې دا غرقانان دي د د رسورو لا سره الله لم مدې پهباررهې د خې د رسور لا سر اللهلم د پا په اشعار قدیوی لشی دنسه سم اشعار د جهاد نوک کی ترویلیشی د بهاغری اشعار او د جهاد کو مقابندی صحابی کرام رضی الله تعالی عنہ تکل تھینک یو نبی علیہ الصلات والسلام قرچ خاندا کو نستا اور طرح صحابی کرام رضی اللہ تعالی عنہ یہ حاوی بدا اشعار ول نحن الذين بايعوا محمدن على الجهاد ما بقينا ابدا نحن الذين بأيه محمدن على الجهاد ما بقينه أبداً منغاها وخلقه يو كي منغا ذا نبيل السلام سربعات کرده ترسو فوري كي منغا جوانده يو منغا جهاد كونكي و منغا رسوكيدون كيني يو دا قسم أشعار ذا جهاد فا مقابان ده حاغ السابيس ده بل قسم أشعار كده انسان دا غم یا دا خشاري فوقت ده رامو فريات کې څړې ټول اشارو کې څرګي مداهم کولی شي دا څنګه د زید رضي الله تعالی عنہ په لار کېو زید رضي الله تعالی په چشار به ولاګوي بثيت والا زید ولم ادري ما فعل احي فيرجع اما تدونها لاجل هدا شاهدین سلا ترانځات کې ویلي کېږي چې زید رضي الله تعالی په لار واګل او دا خبر ویولي زه خو زید په یاره ما خپله معلومه نه غ به جوونې وي یا بهته مګغلی وي اوروون کې به مرګغلی وي په سفا ه ورته ګغلی وي دشپې به راغلی وي یا به درجه راغلي په کوم حال ک مرګغلی دا اشار به ویل او ورې به ګرج دلو نو مو فریا اشار چې دی سړی بیاغ کولی شي بلکې تم اشار ک دی د خوشحالي په موق سړ اشار لی شي لکه څنګه هغه جللتتی غو ک باهې را ځي هغې به خپلو خاوندانو ت نحن الخالدات فلا نموت أبدا ونحن الراضيات فلا نستطع أبدا ونحن النائمات فلا نبت أبدا ونحن المقيمات فلا نطعن أبدا سوبال من كان لنا وكنا له روية ذكر هذه كالك جنة كان جنة في نبوري حقيقة ووطا استقبال كده أشعره نحن الخالدات فلا نموت أبدا من قبل أن يكون لدينا مرغبا ونحن الراضیات و پلان دسته ابدا نو همیشه پارا ت Laure نخوش غرده نو مهمی شهارو Real بنارام نو با Fragenدا مرغف عبقی بنا ونحن ناعمات و پلان بدسه ابدا نو همیشه پارا تاروته دیو و نو بود والی زروب آدو و نحن المقیمات و پلان دسته ابدا نو همیشه آپرا پرر چرده افر و دوباره من کان لناو کنالو او چاله پار خوشاله د جسور دموږه پار دی پار یو د دې څه اشارته څه کړي ویلې شي دوین موقاربره په کول دښت سن کړي کولې شي لکه څنګه چې ارشاد الله تعالی مها فرمای جنتی دغوري په اشاره دی دنیا دا مؤمنانو مون دې ته بیا جوابونه مرجو او موږ جواب دې دا اشاره ویو نانور المسلیات او ما صلیتنا نحن المصليات وما صليتنا ونحن المتصدقات وما تصدقتنا ونحن الصائمات وما صمتنا ونحن المتصدقات وما تصدقتنا اي جنتي وتازف بالقرون ما نفرك ويا ساتر نحن المصليات وما صليتنا من مزلن في تاسك الدين منزل النبيل جيم نغوار ونحن الصائمات وما مونږه روزي نیولې ګورو تاسو چیرې روزي نیولې دي نیولې مونږه ثوى یو ننګ متوازعاته او ما ثواباتنا مونږه خدای تاسو چیرې توځه راغره نکړي مو کېنه منځنې پهارو دې څخه کې یې نه ارتم کې بل نحن متصابقات و ما تصدقتنا مونږ ته کې تاسو چیرې کې خیرات نه لیکړي ايشاره دي الله د دنیا اخر کې مونږ جواب ورکړو پوری وو نوت هغه شي بیا جواب مشرا کولې نو د تاسو زموږ سره اشارو ته ځوږو شعرونه جو داغه جواب په شعر کې ورکول شي دا قسمه اشارې نه زارنګ اشارې دی ها ماګوږی انسان داغه ویل کولې شي الا چې کل صحیح وي او د غلطه اشاروي د دین مخالفین یاد هیڅ ما شو کې ادا خبرې کې دا بالکل نه جايزي ومګره ها د ځان سیماندوي دې تمانتي وذکر الله دثیرن او یادی الله رب الجلل درې وان تاسو رو مين دا دی مان ظلم وان تاسو رو بدله تلې دي روز نه وناکه پدي باندې ظلم کويشه وسط العالم الذين ظلموا زه دې کې په وښه که تاسو انتظار مان دي ايمن قلبي ينقلبون کوم دې زاويه اورېدلې ځاغي تور اورې روایت کرا لي ابو بکر رضي الله عنه کله چې عمر رضي الله تعالی خلیفہ خپل جون تي جوړته نو خالد اور تبلیغ دې ته خبري وکي ابو بکر رضی الله و تعالی عمر رضی الله و تعالی ته فرمای خليفه می جوړ کی غوثیال من الذين ظلموا ايمن قلبي يقلون مطلب دا او عمر خليفه می جوړ کی را قیامت روز راتمن کی بس په هغه بدر سره د حساب کتاب کولی شي دا خلافت صحیح کړی یا غلط کړی که صحیح کړی او ته په جنت طرف روانې کی غلط کړی او جهنم ته روانې به زو ومنو ته تاسو یې مونږ خبره وکړو بسم الله الرحمن الرحيم سورة نمل من مكتب سورة بي قرآن شريف ترتيبكي في اجتم نمبر أو في نزول في اعتبار ارتاليس نمبر اتصال نمبر نازل شوی دی روز د سوره شوارانه او مخیه دی سوره د صفص ما دا سوره د ژنګه تلتی کی دی دقه په نزول کې هم دی شواراتې نمل نمل تلتی صفص دې چیرته لا کومه کې صورت را جاو چله مون لکه د شاران مګر دی چې طرف دکې خبري وي زون یو بلکې مونږ د میږ پرې غخوا د کو موګردي ماوي رابطته مخکې س کې اول کې ترغب و پورانې شریب طرف ته د پهې صورتت اول کې هم ترغ دی پورانې شریب طرف ته دارنګ مکه صورت کې دی ویل او لا ته او مع الله اله الا ناخر دو سوره یاسی فلا ته او مع الله اله الا ان اخر داوله تو میتوان صورت کې دی نه په شرک له اله د ذکر شي ور ایبل سوق مراملت کا وا ذکر څوک یې خبر ندی یاد دان ندی دارنګ موخې سورته چې زه دې ذکر ومثال اسلام دې جادوګر ویلو موثالې الصلات والسلام تا جادوګر صاحل ویل شيو نو په دې سورته موجذات له موثالې الصلات والسلام تا جادو لکي څه هر ویل کېږي سورت ممتازه پا تبستم پا خانده پا مسکه دا سلیمان علیه السلام و سلام دارن سورت ممتازه پا مملکت دا گلتی سلاندی دارن سورت ممتازه پا دو دلال بسم الله الرحمن الرحیم باندی یوزل اول کی ذکر بیا دی یوزل دوم کی ذکر شی دارن سورۃ ممتاز ته تو بیان نه هغه نه بدمشانو چې رسول الله اسلام په قوم کیو هغه نه بدمشانو ذکر به وشي خلاصہ د سورته صورت کی دو مسئلی بیانیگی یوه مسئلی چې الله رب بلزد فرمی عالم الغیف دیما دیما مسئلی که سلامتیه او بچه و زور کومه صورت کی بیان دو مسئلو یا محمد صلی الله و علیه و علیه بما بما صلی الله ربک و صلی علیه و علیه زوارکما پر دیوار مسلو باندید دو واقعات ذی پیش ہیں انا والا مثلا کہ اللہ رب العزت فرمائیں عالم الغیب وہ اپ فوٹو زیمہ بری باندھی ہو اثر السلام دغور موسی عليه السلام د امتازه حال نه خبره او د واقعیا د سليمان عليه پیغمبر د دنیا ټول دنیا پیغمبر وګورې ز مملکت نه خبر نه دي د هدهد نه خبر نه گدوان و واقعات و خلاصان پر نمبر ایت کی ذکر کیجئی قُلَّا يَعْلَمُ مَنْكِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَةِ إِلَّا اللَّهِ پین ست عیات کی گدوان و واقعات و خلاصان دیم و مسلحات السلامتی ازوارکوما اللہ رب العزت فرمهی قدیم جو واقعات اوله واقعات حواله علیہ الصلات والسلام حواله علیہ الصلات والسلام تبارکې قوم ډیر کو شونه ډیر خبرې وکي په هغه باوجود حواله علیہ السلام صلحت سلامتی آور کړی وېم دلو تل سلام واقعا دلو تلین الصلات والسلام اوم دېر خلاف کولو خدا هغه باوجود الله رب ال عزت لوت له صلوات والسلام تا نجات او سلامتی او ورکو او دې خلاصه د دې مسلې په اونڅد نمبریا کې والسلام علی عباد الذی نصفا شروع کون پیمداز کنند اللہ باندی پیاما میں ربانی کری دا یہاں شکر کولو جدی واقعاتو خصوصی میں ربانی کری دا چاہتے پدیاما نصیب کو بواتین اللہ ربزت کوئی گی کا جدی حروفو تلک آیاتو القرآنی دا آیاتونا دا شریف دیو کتابی مبین ولی کتاب واضح روخانا وَدَنْ جِدَا يَدْ بِي وَبُشْرَالِ الْمُؤْمِنِينَ او زِرِ دِي دَ فَارَّ مُؤْمِنَانُ الَّذِينَ يُقِيهُونَ الصَّلَاةً دَ هَا وَجَسَانِ وِي كِي بَا وَنِّي كِي دَ مَانْزِرْ او وَرْقَي زَكَاتُ هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُقِنُونَ او دِي فَرَزْ آخِرَةِ يَقِينَ كُونَ كِدِينَ هَا وَجَ تسفل من دیت آمال و من بد آمال دی و هم یامغون تبیه اران و پریشان دی دان هاق کسان دی کتا تار دی سوء العذاب بد عذاب بوی ناکارا زاب بوی لهم کل آخرت هم الاخترون دی باپ آخرت هم دیتا وان یعنی و اینکا لطلق القرآن دا هم الاخترون तावान ने मुराद फिरव तावजी पर पेरी अشد الناد को स्राना दा वडीर से दखल कुना तावान की तावान के माने यो लोकवाद सवाबी जीता सवाब अगर बदला बने मिलावेगी زين तावान व इत्का पुल इकाबी दी तब आजाद मिलावेगी इजाजत से जीना तावान او یتینان خان خا. مخه لولې د کوه ملا شوی ته تا کورانی شریف د طرف د هیزمت والا فی حضرتنا ان قال من سال اهلہی او واکده مثالے السلام په اوله مثلا مثالے السلام غیدان ندی او بدی باندې واقعه حضرت السلام چې خپل امتا ده خبر ندی یاد کړه کرجول مثالے السلام له الی ول اهل تا اني تا انی انستنارا یتنن یرید ما اور له الی دی ویلانه یم امام سیریه ماو لازم کروی کی سره ده کوروالان کی پټ ساتي دا غورو سا افضل دی دی وجنه کی وی جناویونه صورت کی پټی هغه افضل دي یو کو دی وی نبی له سلام دی دیانو ده لیس حاجيات نمونه رغلی دا قبر را نقل شی دی دا په دې روایت کې په جہالت راغلي او دې موږ تاسو ځنانو د وګړو د په جہالت راغله دا لکه مثال اسلام له الهه راغلي د بیبنو بی غیرې نه دراغلي او قران شریف څتره د بيلمريم هم راغلي نو نو د لوط رسول سلام دې بيبن راغلي نه د نيما له اسلام نبي نه له بل نه وایي اني انث جنارا یکنمری د ماور زوې چراو غړم زتا استاد د دینه به خبر خبر او آسی کم یا برادل اپنسازو تاں بشیحابن قبسن پس کروٹا بلا گرما دیده پارا پس کروون کتاسو گرم شئی پس هر کرا چراغی آوازو پرش امبورکا من پن ناری امبورکا مانلا چی برکت اچولی شوی دے یا برکت اچولی شوی دے هر حصوک پن ناری چکا اور کی من پن یا اپو مراد تتیر کبیر کی امام راضی رحمت اللہ علیہ فَقَالَ أَوْدُ دُجَاج رَحْمَتُ اللَّهِ قَوْلُ نَقَلَ كِرِيبِي مَنْ فِي النَّارِ وُزُولٌ لَّا مُرَادِبِينَا دَغَّى رَبُّ الْجَتْرَانَا وَمَنْ حَوْلَهَا أَظْهَرَهَا وَتُجِيرُ دَافِرِينَ الْمَلَائِكَةُ مُرَادِبِينَا مَلَائِكَةُ أَوْ فُرِسْتِي بِذِنُ الَّذِينَ مَنْ فِي النَّارِ مُرَادَ مَنْ فِي طَلَبِ النَّارِ هَرَّا وَسُوكِ بِطَلَبِ الدُّورِ كَذِينَ وَبَرَكَتُ جُلِشِهِ فا الله اللہ رب العزت لراج رب مطلقات ده اے مثال اسلام شان داده جی تنند دا اللہ رب العزت ما غالب او حکمت والا ذاتم و القی اصواتا اغرزا و امتازتا فسار کلی جولی دلاتا تحت زخوزی دلان فا انہا جان ننگویک دا نریمار دی جان عربی کی نریمار سویلی ولاء مدبران واوڑې د شاکوونکي ولان واقعي انتظار نه کولو سبعن یره د ایمان منافینه ده یو څړې د ظاهر څه مثال په تور چا راته کمانچه په تور یا بل بل څه دنه یی رېزلت ایمان منافینه دي مثالې سلام د عام ثاني یی رېزله چې ظاهر څه زو الله رب زد طرف نه ویل چې علی السلام اینی لا یخافو لدی المرتلون لا یخافو یومانا تصویر جواهر القرآن ذکر کرده لا یخافو لا یتظررو تکلیف میشی رسی دلی ما ترا لگل شوتا کم کمالی جلیوی زمان پا خواکی ما ترا آغید تکلیف میشی رسی دلی ایلا من ظلماتم مبدل حسنان إلا من ظلم ظاهر دغ کری چې مراد دې او لګلې شو چې ظلم والا لګلې شو چې ظالمان وینځه کله یې نه له دې ظالمین مواجه یې د پیر و المانی امام یې پیر احمد دا إلا من ظلمان د ظلم من ظلمه من, من سایر ال عباده مگر جاج ظلم کو شامل دې دې ټول انسانانو کې چې ظلم وقو. ثم بدل حسن ثم تابا بله او اپسوو کې تولا بعض سو په د ب نه په اني غفور الرحيم بسې پهون کمه رومانیم داخل کا لا ساي جي به کا پطرف سا کې خو به زیرات وا آپین من غیر سو بیاواري نهفی يات مع مدارې کې ذهب لاړ پرونتا او قوم دتا او دنو معجزات نو کې تطبیق شېو یقینا نه ممکن او قومان قاصدین یې ګڼي قوم پاسخان نه پرماندلل بلم جاءت آياتنا هر کله چراغ لیدل دلیل زمونږ اخکارا ویل دی حالات سحر المدین یقین اکرو پا خلوزانو بانده ظلمو و اولوو ده ظلمو ده سر کشه و جا حدو جهان مدارکوی جبو بانده کده او و سیقنوها فی قلوبه این و ضمایره این دهی زونه دهی دیذو زمیرونه چی بی حاله تزدی کولو چی مطاره سلام رشتونه بی سره ده بی چی پا جبه و تنسبت ده دروغ کولو ہزرنا ڈیٹور تمام معلومات في پیغمبر دے بالکل دشنے دے بس او انجام دے فضاد تو ان کو ولقد اعتینا داودا و سليمان علما تاکہ ترا ور داود عليه الصلوۃ والسلام و سليمان علیہ السلام علم علم علم تھا وقال الحمد لله الذي علمنا مراد سے شیرین تقریر ابو سعود کی تقریری علمنا مراد آغا نبوت والا عالم اوفوها دا وحي والا ويل دي دوانو الحمد لله اللذي دالا حمدنا تاريخوناها وزاسر دي وظلنا تغرى كريمون درا علا تثير من عباده المؤمنين وديرو بندگانو دا مؤمنانو بانده وورثا سليمانو نراسو عقص سليمان علیه السلام داود آج دا داود میراس نمراس تشه دو مداریک دیگر پیه نگوه تول علم و الملکه. نگوهت میراس ده علم میراس و ده باقشهت میراس ده دریوانه که ده الله رب العزت بیاده تور کن. میراس و <میراس> آغسته <میراس> <میراس> سلیمان علیه السلام ده دا داود علیه السلام نا وقال ویلی یا ایوهن ناسو ای خلکو علیم نامان فی قطر قودن اکلیشوی ده مونتان خبری ده مارغانو قلنا منطق در داقم دے کہ بیان کی مزین ترازی دا متکبر تھی او تکبر دا خدا انبیاء علیہ السلام توں خنک کاری ہدسنگے تکبر تھو تکبر گناہی دی جواب دا تفسیر جوان القران دی کرسی دا حدیث بن نعمت دا بیان کرے دی تہ حدیث بن نعمت دی تویل کی اللہ رب عزت نبی علیہ السلام توں کے فرمے کہ ذہی ولت وعما بنيعت ربك فحدث هر چی نعمت دروستاوې پس بیان کہ ته حدیث د, دِ. نعمت دیایشه تکبر دیایشه بیان چې بیان انسان په دې نعمت په تور باندې کې الله روان دادا نعمت ریستان دیږي دغه تا ولنګ مان په تفصیل په دغه شی مونتا د خبرو د, خَبُرُ دَ مرغانو مamarghano pa khabaro po taraf Suleman alaihi salam po ye delo dalta sanga sigha da jami rawali shwi da bidi den wala nae suda ke la gumti Muhammad Siddique ram wala marif al quran ki circular ra ay noro ke dalta on limna mantakha se tare zang paara de jami sigha istemal awali shi ko jikala lage pniyat e takabbur waghera ne wi ya تکبر په تور باندې نیوې غیر د جمی ځم په استعمالو بالکل ګناه ده او کتكبر په تور باندې نیوې هیڅ سره ځم په فارصیغه د جمی استعمالو لې شي څنګه چې خلکو یره موږ د څیرو ده د نور خبرې خدا چې کله سره استعمالو بالکل دجی استعمال کولو شي څنګه چې سليمان علیہ السلام څنګه د جمی ځم په استعمال کړی په وळा کې شي ممتازمن تقتیری د خبرو نه مرغانو و او من کلی شئین راک را شویده ممتع من کلی شئین هر یو سید من کلی شئین مراد و علمانی درنیابال سے فوز کرده من کلی شئین مراد ما یحتاجه الملکو من حالات الحربی وغیره ها کم سیزون تاج سلیمان علیه سلام زباب شاید سیزون تام محتاجه و در جنگ وغیره اصباب حقا پینا مراد دانسی دنیا هر یو سید ورطور کرده شو کل مفتیر شو کل فضل قسمه در یاو د دې ویل کی کله کلی یا په لن استغراق پاک هر یو څه نه نیوی تک ان الله علی کل شیء قدیر الله په هر یو کې قدرت ولادي د الله د قدرت نه هیڅ څرګار نه وی بالکل کله هغه ته ویل کل اور فی کل اور فی دانا ته کو خلک ورته ټولې خواغه ټولې وی اته څه سوچ یې مانځره ټول خلک راوونکو خلک پوری راغلی یا ربانی جنازه ټول خلک راغلی ټول دنیا راغلی و مراد څنګه ډیر خلک کې دقصه کل شئیل قرآن شریف تی ذکر وی ودعا مراد لیتی دنیا هری اسی دیتینا مراد لی اکا مستو علم آدم الاسماع کل لها ذکر وی دارن ابراهیم علیہ السلام پا بارکی تو مجعل علا کل جبل من هن جزان ودعوی دنیا هنو کم مراد لیتینا دارن دیتی که یا زلقانین دو واقعی پا نو کل مراد تی کم دا آغا مناسیب و یکینان دا خامہ تاسو دلیکاره ان الله رب العزت واثو شرع علی سليمان جنود او راجم کرشه سليمان علیہ السلام تا لشکره ده مینل جنی والانس د پیرانو او د انسانانو نا ودری اول مرغن فوم یوزاون او یو یوزاون ان یوم لنمقیدین کی اسف جوړون کی حتا کر دی پوری اذا عطاوکری چی راغل علی وعد النبی قال قر تواديه باكنہ زندگی باندھے قالت نملہن دازی اکثر علماء ذکرتی ہیں شام کے علاوہ النمل داوادی را دا پیشان جوں قالت نملہن ویل ہار می گئی یا ایہان نملہ جو قلوم ساکنکم اے میگو داخل کی مت ساکنکم قرن لا يحکمنکم سليمان و جندہ لا يحکمنکم و ننږي تا څلاره چې ننږي تا څلاره سليمان عليه و جنود او لغړ د هغه ووملای او حللې جریبه نه كنېږي ځکه میګۍ کې بیان کیږي یا ايها النملو ما قد انت كل متوجي ګری ده بیا جوتي و دخولوا مساكنكم قلوا قلوا قرون طلعت بروتورون تمدي و دې مرکه لا يمننكم سليمان وجنوده وهم ملائکة ورون بلان دې نیټه ولراله دې جنرال دې نیټه ولراله السلام او لخر د هغه او ملائکة او حال له قریبن پوری میږي علماءوی څو خصوصيات یوه میگو کې خصوصيات دا ته میگو کې زیاد او او خياراتوب دا ځغی دبل موثند پاره ام کړي دي قرآت وغيره جمعه ده، يسو كي دهن ده پار قرآتونه جمعه كده دي وي دهن اتفاق ده فميغوك زياد ده دهن، ميجي ده ده مقت سوچ پارم سوش كي صرف حاضر كي ده پارم سوش نكي مقت ده پارم ده سوش كون كي ده سرورن ميجي ده وزن زياد كي ده دا تضامانه زوره كي وخل وزن زياد بار دوري وميجي بدهن سمره ده او وزن کره لوي كي ميجي فمقبانه كد نو خپل وزن دا زیات وو جوړي بل میږي چې د وقت ضایع کول نشته درو تر دې پر اجازه کولې چې سم شو ممکن او ځخره هم تر در مخه لګوین او په maksimum وخت وقت نه ضایع کیږي نو پرې لریږي کنه نه لګیږي نو وقت ضایع کول ترې ولماي په میږي کې نشته بل خیرخواهی چې دې په میږي کې ډیر ده د خپل قوم خیرخواهی ډیر لټي دیو یو نیو میږي ټوبو بل میږي چې موږ ته پیړی یاري ترڅ قران دې خپل کو ترڅ بل میګه قدرت سامعا او قوت شامنا دا زیات دي دی. قوت شامنا د بی قوت یې دا په میګي ډېر زیات دي او اکثر لګین چې غورا کې لګی تاسو وری میګي وره لری لنن قوت شامنا دا و دې ډېر زیات دي بل قوت سامعا دا او قوت دا په میګي کې ډېر زیات دي او رې دل لري کولی یې او رې دل, دل, دا, دل دا قوت بنا په کې زیات دي بل همت دې میږي کې لري د اړتیا دي هوڅله دې نه بیا دی یو ځل به د سيزو ګورځيږي بیا ورته راځي بیا بیا ویو چې بیا بیا بیا راځي که برابر باندې کې یو ځل براقريزي بیاږي بیا را پرینځي بیا وکړي بیا را پرینځي بیا وکړي نو هوڅله دې هلن لا دو جنه قرآن شريك زكرا شوده ايوان نملو او قرآن مكمل زده قنوه سورته و جسد تسمیه سورته مدقه و اعنمال و ارتزکه و اعنمال باكیزه کردهان فتا بس نمازوحی کم من قولها فسوخان دل سلیمان علیه صلاحه و سلیم شوخان ده دون که ده ده بینانا زلت ها علماء زکر تی به نمل دده خبیلیتی به بنو شیصان نومو به اوه مجیو نه فلا چې الله رحمتللاې دی پور زییکګي ديمانه ل اسلام چې د زه دا خبرهواورې زلا عليه السلام اسلام ورو مږي لمه حضرر تي تووللي و يې د من زولې زما د زلمم نه تا عما عمپ حمي نهبيون تا د پته نه پ غمبرې مه او ب غم ن حال وي د زهو خو زلمم نه کومه تا څ لا اما س ته کوي بعد وغ هم لا شروعون پمانه ل اسلام تا د ه خبره نه داوردي ما <متحدث> خداوي ووه هم لا شروعون دی به پوه نه دو خدان چې کې زورم زیاتبهبي او تاز د ق نه پخي کېیک دي ما خواپ داويلي دي هم لای دی به پوهږ هم نه پمان ل لا السلام تهويخوا د بیا میګوي ی خوو زما د خبره دا ظاهر مطلبون بن زما د خبر هم دغه ظاهري مطلب نوم زما مطلب دا او سیدی تاسو وروانوی ما ارادو که یو تمن کوم نه مراد زما حکم فنوجي دالونه چې تاسو به چیښ نشي معنا دا چې تاسو سليمان عليه السلام د دې ملګریو وګوري زمره یمات زمره قی سواله زمره هرڅور کړي نو اسنه تاسو نه شکر شروع کی تاسو موږ هیته موږ راکړي شوې نو دې ما وټه چې اسنه تاسو لا نعمتونه او نه چې دې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 سلیمان علیہ السلام که سلیمان تاس پټه ده الله را پریز، سار پر د هوا وې تابې کړی ده هوا یې تاس تابې کړو رسیدن او څې تورڅو نیوی هوا چلیږي سلیمان علیہ السلام او سینما ته ګرځې پټ نشته میګي ورتوي الله تعالی ته خبر درکې د دنیا کل هاریه د دنیا کل هوا ده که چا په هوا باندې اعتماد وکړي په دنیا باندې اعتماد دغې دې لکه په هوا باندې اعتماد کول په هوا څه اعتماد وکړي دست پر سلیمان سلام السلام تا تا وی کے گری پر دنیا بمیتیما دونکی هر سمیتا تی در کری دی با دو رموز کر کن سلیمان علی السلام ده دین روس وقت وی می گی زمان سو غاره سلیمان علی السلام کو می گی وی سب مال سراک شی زبطان صو غاره سلیمان علی السلام وار توی وغره می گی اللہ جمع اللہ باکشاتر را کر زبطان سنشم در کرل او غاره کی زرکمه می گی تا دو سزن غاری یو زیدنی اے سلیمان علیہ السلام زماری جزیاک او اجی دی زمانی جزیاک ک کوم رزق مات الله راکړي حاوینه راته جزیاک کوم نیتا الله زما د پاره مقرن کړی حاوینه را له اوره جزیاک سلیمان علیہ السلام و د نوړو کارونو زما په تیار کې وېستې نو یې ورته 200 بزستانو او ته ولا نوڅو کی پتا ولسمه واهې من کوله ها تسویحه مڅ کې شو غنډېږي خنده دره قسمه ده یو توله ای زوحك، یو توله ای زوحك، ویم توله او دره ای طه ده ای طه ده، زوحك موسکی که دل ده افضل او بیترده، زوحك ده ده شندو پایسنونو بانده کم المسکاشوی موسکی که دل ده عربی تی تبصم مولکیه، زوحك ودای چې څړې او خان او आवाज ورکرې نه وي تر دې د واخونه وغيرها کار شي نو आवाज کړې تر نه وي او نبی رحمتان به زحک ډیر کوو دی جن اړین کې تر دې پورې راځي کانو زه حافظ نبی رحمتان ډیر ښه ديږي اصل هغه روایت یو تعارض دغه روایت پرمراطل داني تری الله تعالی د روایت دا کی نبی علیه السلام بکرک را کتر کلبا انظر 위해 نبی علیه السلام بسوچ فیکر و غم Kristinفه پروس دد اکثر او قرد incentive نبی علیه السلام بغضرک Nav یو ایک او غمزم که نبی علیه السلام نبی علیه السلام ددن دنید ویمده طرف ته در سüt قان و توحاق نبی علیه السلام درخندی رأي izun کیا مؤسسین او اتناρχا إن سم muling اسالکی نبی علیه السلام صود، وقت غمار، fascinating و تو Lore دا جام را غمونه د امه خدابه به تروی د سره بچا خندلې نه وی کو دلی باوجود نبی اسلام دوم را غمونه فزګردش کی او خلقو تو ظاهر ته ځان خوشاله کړی و دا تعلیم به خلقو ته فزده ډیر غم کروت دی په دخلکو کمکه دا چې دا تو چې ځان دې څنګه غم جن کی له بل څلندر باندې جوړه کړی کمز که خلقو سره یوځی او کاندا خوشاله ګرځي ځان یو طرف ته ستا غم دې احساسو دې ستا فکر او قضاء ملعباره او او فکر سوا نبيع الاسلام زحق بقولو زحق در این تحقه دا تحقه هاو خان دا تفعالی سر اوال هموی و دامنا دا او قدیبان جکل انسان جاد کی دی نفتانات در جاد دی او مکر دی نفتانات بیان چیزد و زحق دام جائب تلی کوئیشی توسول افضل بین خرده ستاها هر وقت موشتی و موشتی وردی او درم نمبر په پههدهغ نه د پکاره چې سره اولوني دي سره غوا ک انسان نمبر ګي درم الله را پرزت غص په انسان باندېتي پرتو غصه په انسان باندې وي قیمت پررضې سړي خافغان پډیرزیبي او جنبخ ن کې نورانیت پهې سره دي اوته بس حقی من پول دلته دوان ناکې زیک کرد ديته دو هم جي کرد دی دوه ح همدي کرد متطبسمم دا اقباوه اول ک چې سلیمانه للی اسلامکې شو چې دا خبرې وورې زله د دینه خند زیاتې دله خندل من کو لا دنا ددينا وقال وقاله ویل سلیمان لسلام رضبي او ېنشګان یا متقل لبي عره به زما تا ق را کې معته چې شکرره دا که مزه دنیمتناغا ان عام تليا ما باندې او پر مور پلار زما باندې وا ان اعمل الصالحا او دا عملو و خوش داخل کی عمل وکم زنيک رضاو او چې ته باندې خوشاله یې داخل کمال راه پرموت تا کې په بندگانو نیکانو کې وتفقدت پیر حضرت واعظ سلیمان اسلام د مارغانو سلیمان علیه الصلاۃ والسلام اکثر به چې چټتلو ابن کې تیر ذکر کړی او د وه بدن ترابطلو وودو کی کمال <سؤال> دی چې نن تاسو مکه له اعلان زمره هڅادار صحکاري لکه دي شي شي پرانګي اعلان زمره هڅادار صحکاري صفاله دې هغه وخت ښکاری یو ځل <سؤال> الله ابن دا خبر اوکا چې وودو تا غلان زمره لکه دي شي شي ښکاری یو تنو هغه الله ابن عباس رضی الله ان کوي ترا بې عدالتولته عبد الله خبره باندې اعتراض وکړ چې څنګه عبد الله نياباز ته دا خبره وکا نه هغه ته اعتراض وکړ خو یې شي دا وګوري عبد الله نياباز ته دا خبره وکړي چې هو دا mulaachar ghta دالانه ځمکه لکه د شيخ علي پختنور ته mulaachar ghta شی په قرانه mulaaqo من ذکرته mulaachar ghuye چې د mulaaqare کړه زه کوم پرانې شي کړي وکړ د mulaaqare پټیو الله رب د سوالې دې ورته پختنور وې نودي و نه یو غوره د سنګه خبرهتي چېته لاندې زمو کاري دته چېڅو ګام کې د نو د سنګه بیارانې وللی کېږي بدلا نبراې فرمیل و کلهدي خبرې جواب در نه کوم نخلهګ کره دوته دد جواب نه ورتلو خدا خو تا دومره د مقلتو خبر وړه تاث پته نه ده چې د یو انسان ټه شي انسان ړوندوم شي او انسان پو شي عامې ک وګوري کله یې ټولتا د ستراتی کور نه دراغلی نو دومره کومه خپلې جوړ شي مخته بخوالی او قانې بلې ورشي دا دې چې دمخه څه کوی د دې دې وو خو دې چې نو خلک خو ستراتی خلک وي دې ته ته موږ نه اصل خبره دا ده چې الله تعالی فرمایي د انسان نه دراشي انسان به اړوند منشي د سره او كونم شي دا سره اوري نبی تعالی ته دقیق لګیا وته نه دا خو د دې نه د برابر برابر راشي نه وولو زکه دې ویلو دې نور الله رب العزت دیتا دالانه یو طالکلي شي شيخي موسی د سليمان عليه السلام سره ګرځېدلو سليمان عليه السلام پدې تفقوز کې کار نه بلار او يهودو دلته غوښني چې یو غوړم نجکم دې وځي مل دلته غوښني سليمان عليه السلام به حکم وکړي واره او کړي د هغه نه ویووت کړي ټکر ولارو یووالو بیا را روانه لا څنګه څه دې څه چې چا کړی نو ته پیر نګې دې لپاره اړ یو یو اکیزی کر کرده با هرار که آغاز نظام سمری سیده تصویری مکتیر ہوئی یو علیم غالیبت او سلمان ده مشریه ہو اگوی یورد ما تیو دو علکان راگلل او ما تیویی ما تیویی او دیتی زی اوخایا باید ماران, ما ماران و غیره لیر جیسی مماورتیویل رازیر او بخیم گرتا زیماتا ماران معلومه زیم معلوم ہو زیم جان سر بوست کنو که کنی بوست لما مزید چیویی ا ما نه وکړ خدای واتا او دې باجه وغیرہ کی وو پیدا کی आवाज نه چې ماران په یو مغ باندې راوتل کی او دې ویری ماران کلیته حالي کی وو دې چې دې حالنه یو خارونی ولو او د عقل سره کوم کی وو هغه رونیستي ما چې ما دې پر سترګې دې یو سترګې کړان تا ته وګورم دا هغه مال د سترګې نواس کی ما تر دې نکله که سفاق خاریدل کی وو شو ولڅه افاص زه ته ډېر خوشاله مو هغه کانو چې بیا راځي نو خپل دي خبري شروع کیږي چې دغه تا کومه چلس خو په دینو دغه په امشېه په اندنګ نو خپل موږ کارو شروع کیږي راو زمونه هغه سره بالکل د بیخو استلال زم د پښتني خو په پیری نیکثیر دي کار کوي دا چې هیڅ کوم خبره چې دلېغ نه آباد څه چې دا الان زده کړل کېږي ځان الله راکولې د دنیاबाजी شروع کلا کوم اصلې دې خلانه دا چې موږ هغه حاوی دې لږو متفقاله <متحدث> او حاضرې روانه صد مرغان او ويل سليمان عليه السلام سيدي ما لا ارى الهدودا دي نه یې منځه ودهدلره هم درځي نه وو ام كان من الغائبين يا دې دې غایبو غير حاضرون د سلیمان علیہ السلام مخاطبې یو دا ما لا ارى الهدود ام كان من الغائبين دي وين من لا يا دې غایبونه دي ولما و اصل کې د مراقبہ او که مراتبه دی ته ویل انسان خپل عمل سی سلیمان علیہ السلام مادی لاحر البودبودان دیدی مالات زی میبینم شعی تی وی او ما تختارینا یا زما زملیتنا لانګ ریس دی ویني دیدی چې زما کار خراب کوي کنه میکړي والله رب دې ټکم کړی دی جماعت عباسنا یاد دې غیر حاضرونه لو عذب النبوہ عذاب شدیدن قامق عذاب اور چند عذاب سخت یا به ذبح حکم دلرا حلال وکول دلرا اولا یادیینی بی سلطانی مو بی، یا برا دنو کی ما تا پا دلیل خکارا واجست دارا، فما کتا غیر بعید، فسواقی تیر کو غیر بعید نو دیر نری، مانا دیر نو لگن تی وقی تیر کو، فقالا احطو، اوویل غدود ما ایحاتو کان، بی مالم تحیط، فحاظو چی تا ایحاتن نگری، بی مالم امام نسیفر احمد کلالی وقام بروافض و قل رد روافض و قسم خلق قالت أن الإمام لا يخف عليه شيء الإمام فهذا يتحدث عنه كل سنة على خبره عالم الغيب ويقول أنه يقول أنه يدعون في دي دين الخدا هذا سليمان السلام يقول إمام بسوك و بغمبره فهذا يقول أنه يحب في ما لم تحب ما إحادة كريتات لها غفة مشتري وراث المكريتات آمين تغيب ذ سباقانا قيو قبر يتينا اني وجتم راتن تمكوه يكيننديا مونتهلا ما يोजनाنا تمكوه کې باسي هادي حکومت کوله کوي باندې وقوت يدم كن شيئ ورته شي او هر کیسه چیز ممکول شي ان مراد قوت دي د کلیري يما يحتاجو هغه چې دا ورته محتاج اومدارک کی کرکری ہوئی میں اسباب دنیا مالیتوبے حالها دنیاها وسین اعظم کے لازم مناسب ہے اللہ پر توکل ہو ولها عرض عظیم ولها عود لقارع عرض عظیم تصفولوی لصفولوی تصف نیگیٹو نور ذکر کرکری ہوئی تقریبا اجیا لا سے دی گا لوصفو او تلویث لا ذکرے تقریبا دقیق النوال عود لیصفو او تقریبا پرديش کې 307 تاونه د پيجو شي چې هغار او لوایتي ويتي د جلا لې تا باندې براښته لري د دې یو طریقې سره به یووالې کوو 307 رېدی دوی د نوتا برابرۍ او هغار او څنور راکي جنده کېږي هغه به بدليږي د انور به هغار او راځاقه ته د جلا جلا تا باندې براښته لري د دې یو طریقې سره یوو او په دې باندې لږ جوان غرا په څنک او سترګر د پي باندې لګولې شو او دغه د دې پوری د ترګري دي چې فق تا وزنانې د فق په خدمت به هر وخت لګاوي د دې څخه فائدې د ټاکونکو خدماتو نه به فائدې تاسو. ودې پا را ولا ها ارکنا الدین قران کریم دی ترګري ولوي تخو وجتھا او د دې لرا یجدون مشمته یسجدو کولن ورطا من ذلیل الله سبحانه پسیر باری مویز ذکر کریدی، انہم تانو مجوزاً یا سیدون علی شمسی، دا مجوز قلقو او مجوز نوکس اجدکوون کیوید، من دونی اللہ اتواد اللہنا وزینا لهم شیطانو، خیصت درودی سا شیطانی نبت آمان دکوید، فس بن درودی لراد سهی لارنا، فهم لا یا قدون فزیل آرن بیاموید، اللہ یا سیدون للہ اللذی، اولی سیدنکی اللہ اغزارتاں شروبات اللہ رب العزت الخبعاں اغفتو تیزناں فا آسمانا وزمککی ویجا اللہ رب العزت حاغا چی بی پتوی او حاغا چی تاغتو پتوی او حاغا چی تاغتو سکارکوی سی سماوات والارد دا آسمان کم کس پتوی جزمی کم کس پتوی متبتیر معلوم تندیر کرکی اکثر مفسرین وکنید بان حفظ سماع دا سمان کبتی مراد دینا باران دی او دا سمکی کبتی مراد دینا حمنا باتو آگیا گانی پوٹیوی اللہ را زرگونی کی اللہ جدی نیچ دی, دی بر الہ مگر الله اللہ دی رب العاش العظیم رب تا رب تا عرش ویدی آیات سیچو بیت سیچو بیت سکر تلاو سکی علیہ السلام تننظر و زرد زدورم اصدقتا آیتی رشتیاوی امکونتا من یا ایک دروژنہ یہ ذات کتابی معلومات دے چا په ظاہر خبر مند وکيږي بلک تهقيق وکړ وي لا چھ یو کا قدم اچتی وي تو الق الیہم زی غورنہ ودینا بیا ورغدین پنزور ما تا یرجون صبرہ فتی واپس کی جواب سات درکی سلیمان علیہ السلام بودو تخ قضر کو بودو خات یورلو و بلکی ترغی وادی نو په ډیر وګیا راځه و او کېارته و وی داو چې چا یې به خپل کنگري هیڅ چا تنا ورکول ټول کال هغه به بند کی اخر چې خپل کاله دغه بند نه دا طرف او چا یې به دسترلاند کیکولې تر کې و هغه کومه عام کور باندې خلک روشندان و هغه کلاو کوي چې هوا و غیر راځي نو بلکی څنګه په روشندان کلاو پرشيږي اول وخت وی کتیو تا بل او وخت ورته کیناو باندې کیلو دي په ترابو کې نه کوتہ وی کته ها بلتی او کته یونیورسٹی وی دې دې کیا ایه المله او سردارانو اني اونته کتاب اونته ما کرا اورج له شی و کتاو کریمه عزتمن یا خو لدې وځنه چې د سليمان عليه السلام په طرفه به عزتمن دي زم عزت وجا په دې بسم الله الرحمن الرحیم هر مسلمان مرقه سودی وځنه چې خط عزتمن وای او مسلمان دا قران شریف تمر عزتمن خطه زکه هغه خاطره دوی موږ کولای دي د دې خاطر اونکه جبرئیل علی السلام دې حقه دې موږ یې سليمان السلام او قران شریف دل خطه د دې علی ګونګ الله رب العزت دې سليمان اسلام نذیر به ترام جبريل السلام دو دوژن ډیر به ترام هغه کتی تلو ناريو کافر زنان تلو بیا مسلمان شوی دا خط دولو نه حفظل بشر نبی عليه الصلاه والسلام هغه د خپل او دی دا خط څنګه وینځي کوم مسلمان دغه دې عزت منوي دې نظر و نوري ان هو من سليمان و انه بسم الله الرحمن الرحيم ان هو من سليمان یقینا دغه طرفاده سليمان عليه السلام دی و انه بسم الله الرحمن الرحيم او یقینا د بيرو دغه کیرو په پندار دنه روان داد جام مه روان له دی د ذهن کې سوال دار azi سليمان عليه السلام كن بالله انا مخدره بسم الله انا مخدره انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن جواب العلامه ده للترتيب لازم يتاكل شيء سليمان عليه الله مستني كده وضيفه كده بسم الله رورو انا زين قولوا ولا نود هذا هو وقت اعاده داو بترتو كده وقت النوم ما كتركده ان شاء الله تر ختم كده ما يكون نومه كده اخذت ثانيه للطرفه دي كده طلبوا توليه الى کس با معلوم شو بیا بیا بیا خط ویلوه کس کس با اول خلوم نولی کره از سر با خط شعنو ویلوه و دی وجن سلیمان ایسلام خلومی وطن بل بسم الله الرحمن الرحیم شروع بوم پیمداز شنون دا اللہ باندیتی آمیر رو بام خالد با خون که دیوه دلتا زین کسوال دارا بسم الله معنیتی مغسور داوه شروع تو نو شروع لفظ رو پاکتی با دیمیشت دیوه بسم الله الرحمن الرحیم کنونگ اللہ چانم عربان خواست لکن که دے شروع پاکی کم جواب دا دا هاگی اصل دا بسم اللہ الرحمن الرحیم دا بان دا دا دا حروف جعران مدید عربی کی حروف جعران آغا حروف که دا کلک جمله کی رائشی یو کلمہ کی حروف سحرف کشده جرور که لکا بسم الله ہے بسم اللہ نوی لکی یا بسم الله نوی لکی بسم الله هی بجری জরور کلی دی حروف ګیاراو قاعده داد عربی دی. دی کی د دینه مخی یا روثو پٹھار کروتی د کوکانو او د ګلطریانو ولا نو په دې کې اختلاف دی سو کوی د دینه مخی او پٹھار کروتی یو لږ فروتی څه دی نو کوم کی وي مخی نو هغه او وی اپ ته ویو بسم الله الرحمن الرحیم یا اشروع لشروق وما ذئ اطلاقما پنځه د الله نام هر وبانځل د خونګې او کومه را ما چې روزوبه نو اشراو یا عبد بسم الله الرحمن الرحیم اشراو یا عبد پنځه پنځه د الله باندې یان هر وبانځل د خونګې دې شروع کوما بل دا هندات چې کوم دین راوې دا کومه د الله پنځه پنځه د الله را هندات راځي چې کوم دین راو دا غړي جواب دا کومه د تبراذ بعد خیانت تفاړه با مختلفو مانو د پاره راښمله یو داله فټهانه دوا د هند د پاره استعمالي دي د دې وجن اللہ فټهانه څنګه جان دا چې تر کې شي متوي کومه باندې واثونی مسلمان شي ماته امام رازي رحمه الله تعالی په سیمان له اسنان عمر بالمعروف نه یم منقدر کو ومقف نهي للمنكر بأمر بالمعروف مصدقين الله تعالى واليا تركشمك فما بانه نهي للمنكر وعطوني مسلمين أمر بالمعروف في المجمد قصير لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله نهي للمنكر إلا الله أمر بالمعروف قالت يا أيها الملأ ويس دي يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامروا بالمعروف وانهوا عن المنكر في امري قطراتي ما تاكرا جمعي ما كنتوا خاطئتن لي متى تكونت امرن يدكار هاتا سر دي पूरी تشهدون كتابي يعني مشوره راقي قالوا ولن نحن اولو قوه من قاولان لتاتيو ولو باسم شديدين او قوم دان جنگ تاسو تا میته جنگ کولې شو وال امره الیکي نور کار تا سره دی څنګهوری فسو ګورا مازا تاموري دې څه دې مشوره ورکې استکار کړي قالل ويل دې چې ځل کې سوتياراوو جنگ نکوي ويل دې چې دې پټیشن وکي اخر د یورپ فیصله دا غاړه دې مشرکینو دې بلکه بیت الله شریف پکانی حجر اسدانی جگړه و مو خيارانه په جګړه کې څنګه جگړه کوي یو ورځ نبي عطا د سله سګاډ یې مو خدای کی مکه نه جگړه تاسو نه کوي بده وځي نو خيار خلک حاوی جگړه نه کوي بده وځي نو بلکی د اسلام په ورته د جگړه مشوري ور کوي خو بلکی په خپل جگړه نه دیاوي انل ملوکا اذا د خلوقريتان چې باغل شي او افصدوها فساد کیپدیکی و جعلو اعزت آلها از اللہ گردیو اعزت من خلق دبی از اللہ ازلی وکذالک یفعلو نیدقا سکار کیونکیوی شیخ القرآن رحمه الله حاو ازیو ازلو بیدو اللہ سندو رحمت اللہ علیہ اونیم شیخ حمدان رحمت اللہ علیہ داکی دے دا بیدو اللہ شریف ترا یولو شیخ الحدیثو درانگ نتطور لندے ساڑیو شیخ القران رحمه الله الله جنه رحمت الله علی او ما ویل کو هلي خنا صبره غلم سی او ما په یو خطرہ کې چې ته هغله لاسته هغه چې تر څو پوری په چاڅ د دې کڅونو هغه باندې سره خبرې نه کولی غلی خاموش بناسې شیخ القران رحمه الله په می ما ترخه ما او وخت پټ کومه ده چې رحمت الله علی جماعت الوطني خو دې خبره وزر ترنه زما خاطي ورته اوخه خبري بدل <سؤال> کړې ما ته کولو ما تخصص ودل ما سره خبري کولی هر ما سره خبري نه کولی دويذ الله زندي رحمت الله عليه خط ورته ما او کودلو به ما سره خبري شروع کې ما ورته ځه هغه پدینیت باندې راګرین پوري اراده اچلا چې هغه متي دې بخاري شریف نور دې دې ما ویل شيخ القران رحمه الله فرمای دا ز علم کتابخانه وا چ کومه مساله کوه شروع بشه فارغان احادیث د قران شریف ایتونه او دلیل چې جن شروع په هغه مساله ما ویل چې تاسو نو مرهم د علمي پړاو کړی خلکو ته یاو قران یا حدیث یا بل څه گفت هر مساله چې رسول عمر دې مساله کې له ویل کې کله نه ته ډیر دې ځکه نو ما چې تاسو مرقله علی متل څه وره راغلی د الله چې د او دې چې یوال نه چې تا خلې دې پکار راڅوې دا قران شریف دې دی ویل ان الملوک اذا دخلوا قريه افضلها وجالوا عزت اهلها ازلنا تلکی و ملبان جنگه گڑا او انقلاب راشی یزمن خلک په جزګری کې جزګرین خلک په جزګرین کې یم نن په ملبان جنگه گڑا هغه یو مق کیږي و نه ما په جزګرین کې هرڅو د نوې علاقو او مسلم صل علیه وسلم کې دوت هم دغه څه ته پرځو ملکو ناس شلګه له اصول سره پرې اوان د خبر نه ور ته ختلې ګېدي چې هغې وتی شيدي نه دونه قابلې می د خ نه خبرې من دلا شي سپ راشي نور کومه د ب دی ک جاما خدمت شروع نو کل یو ملبانانې طلا را شي جبالګای شي اکثر هم دخت شي دسم خلکلي غلامه ه هغه دانشي او ذری ل په مهته خلک ي ه هغه ور سره میلا شي نور سره ارځه سره د ځانګړي بنډي، ها ویته پکې نه لري او هېڅ ميلون شي او ځکه کله هم مړ باندې جنگ یې کړی راځي او ځکه شی په تیتیږي عزتمن خلک هغه ځلې لګيږي، ذلیل <سؤال> خلک هغه پکې ځینځيږي، نو ځکه به په څور دا قانون دی چې کله یو مړ باتحان داخل داخیل شي جنگ یې غوړی پاتات او که عزتمن خلک ذلیل ګرځي، خلک عزتمن ګرځي، اوس هم په دې ملکی کې کله مری دا او د انور کو فار راغلي دي، ان ځکه عزتمن خلک ذلیل دي لی علماء تعریض عزت نشته هرڅوک دې شک په نظر باندې ورته ګوري په بازار کې کوټي والا <سؤال> کړي یرانۍ کې بدل <سؤال> را تراکم ته یو سنت طریقوانی تجارتات ته لایي اقتصادي اقتصادي څخه پکې کړي د نظر د هغه ته چې نظر کوم شک په نظر باندې دا ګوري د په نظر هغه ته نشي کولی کوم ګریلا خلقتي پنشت وغیرہ هغه چې لاوي شي عزت دې نه اړی نه اړین سودګر کې نه څه ویتی وې د ځمن خلک د دقیقې پراني هر شي باندې ټول د ټک ټکر ترې څنګ باندې کېلا کړ شي ځینګریا شي د څه څه یو کلیته افتديوهه ته په دې کلی کې وځالو اهداه له اعلی عزله ځل زي خلک د دې ځلې او وځه او کذالکای یې قانون دی چې کوي وَيْنِ مُرْسَلَتِ الْقَنِيلِ يَا شَيْخُ آدِلَ اَهْلُكَ عَلَيْهِ ذِكْرُ قُرِي بِإِنْسَانِ قَدَر هَا غَائِلَ مَنْ دِرَاجِي أَوْ ذِعْلَ قَدَر هَا مَامَ دَوْلَتِ بَاندِرَاجِي خَلَيُونِ تَرَدِيرَنِ نِو فِجْمَازَ دَوْلَتُ ورَتِينِ خَلَكُ ورَتَفَكَتَ نَظَر بَاندِرَاجِي إِلَنْ قَدَر وَعَلِيمِ ذِكْرِ إِنْسَانِ سَر اسمانه وا پکې لیږي لیږي شي دې بیا هرڅ راځي نه دې اعلان فرمایلو صحابو صحابو تاسو یو څه هېدی او ټولېږي تاسو خپل نن کلينو محبت کوي ټولې دپار یوه کوشر دا چې څنګه انسان یو بل ته توکي کې پونه ځيږي کړي د لمینو محبت کوي ولنا په دې څو شریطو دې په خیال ته تللې یو چې تاسو گیټلېږي اخلاص نه ورولېګا دریاګاری پرې ته بلکه چاته څه ګټ ورکی په دینیت نور کوڅه هغه بلته مونږ وی بلکې ایزات په تور باندې ورتوار کهم درېم چې کوم गिफ्ट اړین څنګه کېږي څنګه کېږي هغه به مونږه کار نکي دا و تماامې شی کوم गिफ्ट دې کوم په ورته به به هغه قبلې دا نه چلی دې ما دار یو غریب توفه کې دا معمولی شی څه لازم وړ دې ضرورت په توفور کې نه هغه توبسټ بلکې دې باخره شیخ علامه محمد عبدالقادر شاہ قران متولالی سو اخیدار شیخ قران رحم الله ایه مولای ادی شاگرد شیخ قران رحم الله شاگرد ادی ایه جیدادی ادی ملکو دیلکی شیخ قران رحم الله زہانو شاگرد یوکل راغلی او دوریت مدرس کی جیل نا وخت راغو طالب وو نو دی ولی نا وخت راغو ییج من معنی راغلی دی او یی نا وخت اشراوان شیخ املا دورین او شړوی زاویہ تم منو راغلی کته دوریت راغلی سبق راغلی صحا قال کو شعل اول کال بیا راغ او بیا دغه ټول <سؤال> د اورنګ مکمل <سؤال> دونه مخه ګار هغه و ناڅه تا تکبر خلما کیونه چې وین شالو د دې زباني خلک دي یو ځل ورته چې ماوري صداور کې ورینه وخت راغی نوبل اور کېږي ان تر د صداونتېږي نو بل ډول چې بل ډول یې بیا را نه او بیا مکمل د اورنګ کی شریک شي نوبل ته خپل نیم ډیر چا د له نو د دې کتابونه مهاوی کړی دي ناغه ته چې شی شیخ اولامو یو تعالب ته د غورونو چې معمری ې توې ته را وړه دی چراون اوړ ات په خوشارالي او پزت باندې واغستدي شي غاموی ماته یرور لو ما اوور می لوور ماداره سړی غری سر ما ور معه تاته راه سره زما مرره پ توونه بهم کټوله تا سریک کوم پته ما ورتې راځم ه کې را ضته پړي کوه ما نخبرپه مه د تاار پ شوم ډیرر وي مختلف انسانو چې توفه والله تعالب چې د معملیو مننده غورو سر میلی د ترانګړی د دې لپاره خوشحالي باندې نږدې نوازه کوي تاسو و له دې چې معلومات کید تاسو قدم را ماځاري دومره جذبه او دومره ملک کوي او تاسو دې طالب یې ما موږ دې سفر او قاوله دومره خوشحالي باندې نوازه کوي تاسو دا طالب فکر زما ملاقات تبراټو دې په خیال کې جذبه رښتیا وایي اجزال <سؤال> طالبان چې یو غریبان سفیران خلک دې دلته به وونه دا ورځې کې تاسو چې کول کیږي او څنګه اخر دغه غوړونه چې بوټو څخه تلویزیون څنګه تېلې دې باندې ښیری دا نیوی بدرای کې ګونی دی دا په ولاوه غره ور ثنان چې جادي جوړي دا چې به په لار باندې راتلو د دندزې کې وسط را پايشات تا خبرې نه راغلی او زه زمره تګلیک او کومه چې راوې ماته ننځه په اگر تاسو تو اذن میخه خو دې زمره تګلیک کړې ماته نه په خوښاني واره وو نو دې وژنه کړې ته په چا درکانو هغه په خوشالۍ باندې اگر کل لګونوي لکه هغه چې د داور ی دروپ توپه در کې دلوڅوکسته او د هغ و به او توفهه پهدين ته قبلی چې راغه د خې تهوي ل او خوښ کوم چ لکه توپه کته هغه نه قبلي خ په خوشحاله بانې تو ته طوره توپ قبولکان ان چاه ته سره وړه د هغه به داورو او دا قبولکان اوطورفهه اپ کول لا کو نجه دي اولا اگر یستا خو خوم للی چارہ تھا تو پھکے در کو نہ ہم وقت استعمال کا داغ ضروری پارہ جاتا واپس لے اگر سنہ ابو زید رضی اللہ تعالی عنہم عمر رضی اللہ عنہ پارہ کم کپڑے وغیرہ خفت سولی وہ تیار رکھ دیوا عمر رضی اللہ عنہ نے تین کپڑے مارے کپڑا وغیرہ مارے السلام اور دے دیے سولی ودن ساتھ واپس ہوا واپس ہوئی ماں تخلو مکہڑے کپڑے ہر طرح طرح کا ولماوی پد او تاسو وګورئ د جراح رضی الله تعالی ورکو له چې توفی په یت عمر رضی الله تعالی په سبب په لګي استعمال کړ او بیا ورته واپس کې چې څنګه دا ستوک په اگر چې تاسو دې دې نه مني او تنا حسن لقد هاغه خوشاله لاره په خرخه خوشالې باندې څنګه واغله چې دا هغه خوشاله شي ځکه څوک وی دې په هغه حادثه هاغه وی له اسلام په مې یو بل ته توفی ورکو چې تاسو مو محبت کوي چې یاو څنګه ډیر کمی نه تاسو څو او تاسو نه پتې دی تمې ورته خې جوړي یاد سپکو غنه هاغه خوند کې څومره شي نو کما مګری ته خو په خوشالۍ سره راغلي تللی کیږي یې کنا دلې ګول کیندته ته ته په دګور ما به مېرجل مرسلون فذ شی باندې واپس کیږي لې ګلی شي فلام ما هر کراچ راو سليمان عليه السلام راو سليمان تا وان ورداء سلیمان علیه السلام اتمید دونیلی بمالی ایم از بتو یا انداد کیوئی تازو ما فما آتانی الله خير خیر مما آتاكم فس ها غصر رب العزت ما تراک کری دی وردید ها غصر نجسی تازو در کری بل انتم بلگتازو به حدیجت بکن فتوفو تازو معنی تبرحون تازو خوشارشی اصل ذات سلیمان علیه السلام کو فستوجن قبول نکر توفه <تصفيق> دلی وینه قبول نه کوي او لې مقصد چې دیمانه د صنعت پروسه پروګرام مقصده دغه کافر خلک دي چې زته نو توفه واخلن نو بعد روي په ګرادیو او توفه د سرودرو وغيرها کې دي چې ورته الله الرحمن الغلیل وغيرها او زندگی اونته را لګیږي او څوک استانته ورڅروي نو توفه له مونږی کوي او ور افول نو ورته پیژرای لګیږي دیمانه د صنعت کی پاتولګه معلومات ورته شو چې دی خداغه چې د صنعت دی ولار او دلاره ملغله لال جواهرات ملغله سترګن سينو جن حق په کوله ګور بیرته وکم شه وزر کارګر دایې جوړې او پای باندې څو نه بغیر او توراله چې کله او توراله دازه تم افران او د توصیرا وړي د سلیمان علی السلام د حالت او کتل خو نه شرمنده شو نو خو یې د بغیر کړې او د بجی کړې وی حتی دا باندې غریبانو که او جن جګړه لري د جافیته ځکه دا کمزوري د وجنې په جپری طریقې ما معلومه ده نو خو له له کوم ډول طریق جګونه خو په ټول هیڅ خمال ډول په وټرنی نی نو مونږ د هر ډول کډې د ژوند نه خوشاله شو دی ولا جګ نه مړ شي دی وې و چې موږ راوړل خپل کې مشورو بو سحو او په دې کې و چې یو څه دا و ټول څومره د شرم نه وی خبره آغه په سترو نه په وغیره تړلی دي او کومو ورته هورو ناګو تاسو هم کډمره ماغلي چې وروګلستر وای کوم کسان چرغلی وای ځاخه خو دا باچا دې چې څوک هم یې زمونږ کې دې شکایت نو به وله یوز نو به د اسلام مند لګیدا وا چر او رسول <سؤال> الله <سؤال> علیه السلام ته نوم تدی واپس دیږي خو پدینه تراوري وي مختص عادي غلطو دغه ته اسلام علیه السلام ته نوانه درسی او داسه توفه جتا ته پدینه درکې د نړۍ د غریبینو دی په توفه پدینه تلاله من خلاف دي دا توضینه نو مخه وکړي پدینه ته ورګې چې د نړی په خوشالۍ او محبت کولو پیدا شي او د عزت په طریق باندې ورته او په چې تاسو دغه ځای راځو اخري نو څلاره تاسو قبل اجازه او قدیکر انسان د سیرال دي نو چې سليمان الی سلام په بوري مکانه سليمان الی سلام پیغمبر او اوسنګ او جمال په بیا خپل کې دلو هرچې اليهم واپس هریتا فنادی انهم بجنود وصراب د حکم او چې تاسو راخره لا قبل لهم جنوي مقام قدل حاری تسوب او تر جې شکولې او لرا ځلیان وهم ساغرون بودی رسو او زلیل قالا یا ایوها الملعو ایوکم یا تینی بی عرشها و یا ای ایوها الملعو ای سردارانو ای موشلانو ایوکم کم یو ساغتنا یا تینی راسل بودیماتا بی عرشها فتخد حقیباندی قبل این یا تونی مسلمین مخصد دینا چرایش چرا چرا دا تابدارا سلیمان علیه السلام تفتولا جدا چرا هرچ و توافض کارو الواقی دادر پیسو علا سرینه دا سای پرست سویده ارادیو که ایسیده مسلمان ویشن مسلمان علیه سلام بیل لاغذر افضون مخی و ما تا سوک تخت روڑی دا تخت ولی روڑی نیو وجو علماء دا زکرتی لیوریاها خدرتها سلیمان علیه سلام خدرت و خل خدرت زور ور تقیت ما که اللہ دمر زور و تاقه پراک کرده سب ماس رسو مقابلو کنو آغین و مخی و ما تا تخت روڑی بیم وجه کازو علماء دا زک او د حضرت سليمان عليه السلام د تا اسنام ته تغییر تعریفونه کوي ولهاار کې نذيمي ویلو د هر مه تخته د ري د با تخته دي ميزه كه سليمان عليه السلام ویل غوي لري دريم وا جاء رحمت الله عليه ذكر کوي سيد رحمت الله عليه ویل د سليمان عليه السلام د بلقيس څخه او خپل عقلها آثاركم تفكروا د ذو عقل مندي که تلاجلاد خپل تخپيږي یعنی پیږي دولور ما واجب لګنیه عباس صلی الله تعالی من ذکر کړي دا غدا لیولم ست تلو بده سليمان اسلام د وجود د رښتینوالې کته کړي وجود رښتیا ویلی یا ضروري ویلي پدی وجوانی په ورته کې تطراوي او کیزه ما جواب په مناسبه ذکر کړی دا حا ذکر کړي اصل لا تقرا الله ليجعل ذلك دليلا على صدق نبوته دي دیوته دلیل کوته لو یو څه چې ما الله دمر تصافي عز الله پیغمبري نکره تعالی تصنع دره لکتم کراړو مخیر دینه کرا بښی دا ما رب یتوب په اسلام دې څو لماوی ادب ته ایمان اسلام د خطیک پرو چې یو عزتمن خدمته تراغلې دی طالع افرید من الجن ویل ال جود جنات نه سپیداری پیری پیری راوونه انا تیج به زبر اترو کوم تا ته پری باندې طالبان تکو ما په مقام کا مخیر دینه چودری ته لا وما زي زي وإني أمين. او وما به تاته راوللي دې ته بهتل ن عليه ل طوي او ان پهې ما د خامخ ب امادارله طوي ننه دثي السلام ته واقعم دا دوقااز را ي زلته هم راي وجه دا دا یو کار د څوک په چامانې پ د دو شه لپکاري یو طويويې زور یا س چې تل ت لاروجدور نه ش دومر میں طبعا خلال جواہرات لکھی دی نو کہ میں ذریفه کہ نہ ادبہ تو پٹکڑی دی وچنا دل دز ضروری دی لقدیم کہ مصائب رحمتہ اللہ علیہ ذکر کړی ایمن کے اشاره دیماتی من الجوہر ود در پر تحقیق کملہ جواہرات لکھی دی پانچ وچنوں او امین کے امانتدار کے اشاره دی بالکل امانتداری سره بیراوړه ما او ابن زید رحمتہ اللہ علیہ ذکر دی لا عتی کبدلن منه د دې په بدل وبل تثبت امین محمد در موقته تقبل دراورم او زوراوري ما ځکه کمزوري لري چې ته ورته یو ګډه مثال 포توړ ته دی علي کنه راو نو هغه چیرې هغه په دې یو ورکو ټ کنه راوالو ير تاخره ته کنه ویلی نيوني یو قوي او مضبوطي ما فکراته چې مکه راوړم او ما نه داري ما د دې نه لاجه واه راتو نه پټو ما او بدل بنه راوړم قال الذي عنده علم الكتاب قال علم من کتاب علم ده کتاب و فوحه ده کتاب و انا آتی که بهی قبل این یفترده ایلی کتورتو زبر آسلو کم تاتا فجیبانی مخید دینا جواپل شیطاتا نظر استا تابلا بلخوا کترین نمیزا ومیدر در وڑیوی مراد دینا صوبی علم ده اندو علم من الكتاب نیو قلت اللہ ابن عبادتی مراد دینا کافت سلیمان علی اسلام مراد دی آفس بین برخیہ دسرهنان علیہ السلام کاتب وجهی دی کل کله او نو هغه کنا مراد دې چې حاولت دې په ترونه مېږي لا خو ذکر کړی او مدارک او قول ناز ذکر کړی وي خدای دې عمر افضل او بهتر قول ندي هغه خبره دا ده ایمان کوته دې ذکر کړی نور ذکر کړی دي مراد دې نه یا خو جبرئیل علیہ الصلات والسلام دې لکه جبرئیل علیہ السلام سره داسې دې ورکیا نه ډیر نو هغه تنا مراد دي چې جبرائيل اسلام تنا مراد دویل تابلا دو قنی کتیږي زیبر اورونه دیم کوله لري چې مراد دې نه سليمان عليه السلام تخپل دي دپیر کبیر امام رازی پر مېږي سليمان عليه السلام تخپل دي تنا بیا ځین کلاس ولا انا عاتیک به قبل ان يرته دی له ترکو کاځه متا کرا اورونه سليمان علیہ السلام څنګه وي دپیر کې امام را دپیر کبیر کی امام رازی رحم دا ایڅه ته مخاطبم ایڅه ته کومه ته دا یي چې ته ما فاصله دې لېنه زې وره ونه ته مونږ ته کتابونه نظر مې وړو لږې لته او ثنيمنه عليه السلام کې اظهار او معجزه دي د تیرګبیر کې مام راځي ذکر کوي د خپل معجزه اظهار او تطوول چې ثنيمنه عليه السلام سرباصه دې د بقيه او جنون نذیر ذات کلمو پرانا را او صبر اننده وو هر کله چې ولاړو دې تنا یي نظام کنه یې له دا فضل دره جما دي بیاګلوه ني عاشګورو همو امتحان کي زما هيڅ شکر ادا کوم نه نه شکر کوم دا چې شکر ادا کوم په دې شکر به خپل ځان نه پاروي دا چې نه شکرو کا بهش دره جما غنيم عزت نه زبې وي سليمان عليه السلام نه کيرو له هر څه بدل په دلرا ارجو تخروي رنگ ول بدل کي اته سدي هم ټول منه لبي نه لای ایا نوویږي نی پی ینی دا تاسو یاده لاهنه کله چې دارا لاکی نو تو شو هغه څنګه هرڅو ایدا دې دپسان قال تصویر به کیسه انه وو گویا کوم دقدې کانه وو او بالخزه مقاصو کړي ځکه داغه په سليمانو ترن زم و غره رسول چې سليمان اسلام غلاق کړی دا یو د تزار سوال راته اکثر موږ یې کوي تلیمان الکترانټ <سؤال> څنګه پرېت ستونه راغلي تعلیمان څنګه پرېت ستونه راغلي هغه جواب ولا مو دا کول یا خو هر بیو تعلیمان خوله جنگی راځه کوي او هر نه چې هر بی کاثر جنگ ولا کاثر هغه سره وروللی شي زموږه اسلام څخه معلومه وا حقم او را روانه ده او یو د وسار څخه دې سره کدي ملکیتي چې زموږه صالح من کېد نه نه هر څه ما ساجو ورته ویلو څه جواب ما کار څه کړو چې تعلیمان اسلام دا نو دا دې تینوي دمکد تخميده زکه دا لګه پک خبري تا یو 34 سره دی او ته چاته دا خدمات دي خامخدا انسان ته ګرمندګي دې تینوي نو لوي کانه وو ګوي دمکد دې او کار سره مثال په تور کس څلريوي یوه دې تینوي دا دما دې دوی ګوي چې عقلمن ستې په دې سره ګرمندګي کومره اونې شي کانه وو او ګوي دمکد دې او تی نه لې ما من قبلها راکلي شو مو کيلم کو هامس دې ونجامہ کر ابو حوالے <سؤال> سمے مانزمہ ما دولت کو گئی نیت اللہ کا قدرت پیغمبر دنیا دار سڑے و نتابہ ہن تو کڑے و او منجامہ کے پتہ وا طاقت چدین و پنہ نام سمینوں منگا لکی و صدہ ما کنتا و دنگوللا دنگلو دی دیتلا ہا إنها كانت ملكو من كاثرين لكينا وضع ذلكم ده كاثرون ها قيلة لها دخول الصرحا روه ليشه دتا داخل شبان جيتا فرمه الهاتف ووار كليش يولي جلدان حتى باته حكومان يوكا فضيبان يلوك جتن ده جوري وكشفت همساقيها اولاري كده پندونيني كفري سليمان عليه السلام قد فار محر تياركو دارين مخي نهرو وفاغيباني قل او دا دګینښت کار دی ګینې په دې باندې کوله دا خېر کړی چې ګیندا وګړي دا چې ول داخره ده نو پنځه وخته کې دا خپل کلي ګینې دا سلیمان علیہ السلام ته دیره پاران دا خپل سیستم هغه جوړ کړو سلیمان علیہ السلام خپل کلي د پندو باندې وستې دي چې سلیمان علیہ السلام ورته نکاح کوله نو سلیمان څنګه د دې ورل کس زار اشاره کار ضروري شهرم لاو شو چې سلیمان هم شو لري د پنځه وخته کې یو ګورم باندې وستې کېږي دغه یو متریکه ورترصله کول دا دغه خبره ده چې سلام الله علیه زم بي مقصد ده بار کول قالا ويل څه سو... اجم څه اسلام متخصل تا قط خودلو چې ما د الله طاقت راکړې دي شیشو محل میجو کړې او علماء دې لاله ذکر کوي ترې دي محل څمره خیرته کور محل جوړول چې بالکل جائز دي امام رازی رحمه الله علی نور زیګر کوي اگر کله شیشو کورم سره جوړي جوړول شي پهیا تکاپر پکې نیو ځان باندې خلکو ته اوچت مخاره کوي قال <سؤال> رسول الله صلى الله عليه وسلم انو زر حمو مرادن دا مندا جوکریشی ویلامن قواری و شیشونا قالت فلم يكثر به عرب جناه ان ظلمتني ما ظلمك له خپل ځمانه ظلم مدا کرے دې ما شیشا او وګه په فرقونکه د تفسیر جوار القران دې دکته دا وایي چې ما ان نور او په لاله جفرض نو کړې څنګه اوس نه ظلم وکړو شیشا او وګه په فرق کې پورې تکته ما په او فنور کې قرب وسلام تو معلي مع للله او ما غدا دسرسللمان عليه الإسلام سر الله ت ربّ الع دي من ت مق القادم ولاقد رس الله سرود عقا ومصالح لجانتان ذديننا الصال عليه الإسلام ووسال عليه الإسلام أن نابذ اللهذاتي حبا كيف الله تعال خاض وحوه ولا تشررك بالشية الله توه منز ذکا عبادت کو دی کو خدا اللہ صرف دی اواز اللہ عبادت میں کھو۔ می اواز اللہ عبادت کی۔ یہ پریوا کا تیرڑاڑالیں یا سچ مون جی اگر کو لیں۔ ویں سالیاں نے سلام اے زمانہ تلوار کی جس سے اے قبل الحسنہ تے سیات قبل الحسنہ مخیدہ کولو د نیکی نہ یومانہ۔ تاذ عذاب واری ہوندی کہ نہ کوئی بے معنی روح الہانی کری۔ جس سی وگوناکانی قبل الحسنات ایمخ یعنی کینا نه دوبه استغفار و غیر نو بالجثات عذاب غواړی یا دستیاتی سودی سر ذکر کړي دستیاتی په عذاب خانه قبل الحسنات ایمخ د معفينا عذاب غواړی دا نه غواړي چې الله دې موږ معفيو کی تاسو ولي وکړه نه غواړي الله نه لعلکم ترحمون او پامه چې تاسو ردي ویل دیتا طعاری السلام طوی رکمن د الله صدا د پراری تاسو د الله سره ده بل انتم قوم تختنون ملګری تاسو یو قومي تختنون چې پتنه کې چولې شي تختنون معنی قداره رحمت الله علیه کې تخترونه د توان رب العزت تاسو امتحان کني کی او په ګناه باندې کې مراد امتحان تاسو امتحان کني کی او کا بلیبانی <سؤال> پولیشی یا صلاح مصلاحی زی کارکوری سبترون من سسرفون عن دینکم سعود سیدین عردولیشی وی خلکی وکانا فی المدینه تسعت راحتین وکانا فی المدینه وی فقارکی تسعت راحتین نها تسان جسیدون فی الارضی راحت مانا ایوخ و جمعات ویات تصیر معرفی قران زی کارکوری هر یو تنصر جده جده دلو انا هر یو بدماش دنصر جده جده دلسات اللیو یا اړ یو چې وې په وږي د نا فرماني باندې کده یو ډېر یو اړ یو تن د جمرا شرو په سات کوله کده یو ډېر عمران او دا نه کتانو چې پېری مې کتي لیدنه منځ کې کتلې یو نو مو واما دا یو بدماشو زم بدماش نو مو وعیمه تدریم بدماش نو مو حرمه هیڅ دړي ګلشی بدماش نو مو حریمه ده تینزم بدمایش نمو دابه شپگم بدمایش نمو صوابه قوم بدمایش نمو مستوان مستوان اتم بدمایش نمو ریابه او ده اتمنه هم بدمایش نمو قراره دانه ها یا خودان سری جدا جدا داره ساتی روان یا هر څو سرڅشي کله کې یوې د بدناشي کې کوله فصاده کول او فصمت کوي ترې نه کوله ولې تقاسم بالله تاسو موږ په الله باندې نه وایي تنهو قامقامله کو دښ په و حالو پال د ځبانه د ځبانه پال د ځبانه بل نه کولنا بیا وقامقام او مولا له ولي یې له ولي د ځان کې اعتراض داري هغه عارف تا مې خپل په یوټیوب کور به هم دو نو دکې دی وړي بیا څنګه پاتې شو نو خپل <سؤال> علما دا ذکر کوي دی وړي یې نه مراده وارث دغه وارث او کاشرانو کې او د خپلوانو کاپینو دویل <سؤال> دا غي داواو کانو غوټي مخونه مګل ته کلی یو ډول خلافې خپل ولیدو وغیره باندې خفکیږي دین خپل علما دا یې وړي نه مراد د تورث دی مراد تیمون باندې د وارث څخه دی دا ورته یو ما شه نامه لګالي مونږ نو حاضر 파راکه دغه قدکورنی د دې کې یکان مخه مخارشتنیو ما قرو کړی دی ما ګرځا تا د قتل د رسول عليه السلام دغه کورنی و مکر نامتن مونږ چلو څلو کو د زير کو د تشکورو د رسول عليه السلام دغه کورنی دې ما درځه هلک الله رب ال عزت تجویر د بچولو دا وه مای شوړو مدینه په دې دل وګورا سره نشو مکر دې دا جلال دومون دی لراو کون دی غوند بازار کورونه دی دی خایاتن چې پریوی دیما زموږ په ځواب د زموږ دی یین پر کې خامخا دلیل دی د فاردار کوم چې کویږي نجاست ورکمږه که څانتا کې ایمان ولا هو دی فرضګار یا چې لټره سلام چې کله کوم څه ویل آیرا ته تاسو به آیې دوی تاسو به نه آیرا ته دوی تاسو سړوتا په کومو د شاوات بغیر زنانونه هل کې تاسو بس نو جواب د کوم ده ما غندا چویل دي او بس ای اهل لو د مین قیادت کوم عال لو طالب دار د لو د کلی اتصالونه یی کی نن دا څخه لګی ته توه هرون تنظیم پاک پاکی بس نجات ور کومنګ تا او اهل بده تا مګر نه ختی ده تا اندازه کری او مونږه منن غابرینې به دا روپ پات کیدونکو نه او ور ول مونږه دی باندې ور اوری انده کانو عذاب د کانو باران کی وک تنزیر باد موتور من درید او وراول د یالو شو من دری منه تشری یونو فائدہ باندې خستم کوئی الحمدلله خلاصه داولی مصلی سلامتی الله ورکی نوایا حمدنا تاریخنا خاص الله رب العزت وردی والسلام و سلامتی ای دی علی عباد الیذین اصطفوا وبنذانوا الله چور قیشو چن شوی الله خیر ان الله رب العزت وردی اما ای شرکونی آوه چدی شرکی دا اللہ رب رضید سر شرکی و اللہ رب رضید غردی اما ان خلقات سماوات والارضان دا اوز دلیلی اصلیان شاپی دا چلی اسمانون اوزنتان او سوک راوری من السمایی دا برنا محن بارن فا ام بسنا بهی و زرغنی فریس را هدایقا باغی چی ذات باغی جا ترو تاز جیوی ما كان لكم مني مناسب تا وصل على ان تبد شجرها دا چې زرغونه تا تشه شجرها یوونه ايلاههم الله ايشهد الله بالاله نيشتي بالاله دا کار نه به سوي شي کوري زين ک سوال دار دي دا داخل كل بلهم قوم يعذرون بلک لا يقوم به حد نو تنکي يا لهر اګه څنګه د کلیمو داري کورونه باندې ذکر کړې ده حق نه دي او د ژوند کیږي کله چې نن من برابرې هم منځه علل راغره قرارن یا ګرځول ځمکا قرارن کی یا وlana نو الله رب عزت ګرځول دا د اندوانو کتاب دی به نو د کوینداري په څنګه ست فرادي د عظمتان دا د وی پختر باندې تین ده او کله چې زلزله راځي نو دا د یو خکر نه بل خکته د مکه واړي پهې سره زګله را ځي بعض ناپو مسلمانانوکم دا خبر دی هغې مو زمکه چې دی دا هغوی پ خخر باندې ېنګه دا دانو خبره ده لا را پرزه ل د من ل و قرارره کې تنون ک الله را پړې زې او دا زنګه غ دی مره مض کري دی چاکوور مکه د پرې یو خرمې ګي ده مچان جرزورې د مکه قرار و جعل خلالها، أو دي و جعل لها رواسیا، و جعل دوری چاپده شریف پدیسی غرونا، و جعل بین البحرین حاجزا، و جعل دوری بمیدد و جرابونو کی فردانو اللہ قرد دوری دی، ایلا هماء الله، اشتیر صرد اللہ بالالہ مشترین، نخلق ولی، بل اجبر اللہ یعلمون، بلک زبین نفلی، زکبال الالہ عم مې یو جی موزه چورا ازاد آهو څو کې چې سبلي دواج پریشان ازاد آهو کله چې وازه په فریاد کې ده تا موزه تر بهانا پریشان تکلیف والا حدیث کرامي نبی عليه السلام فرمایل او ته یو مارق قران او حدیث مخالفي کوي نبی عليه السلام فرمایل الله رب العزت په مې زړه پر اعلی دا مصیبت تکلیف کېږي داغه وازه قبولونه تر دې پورې کار کاکره بل حدیث کہ اپن نبی علیہ السلام فرمائل استغلا و المظلوم فان لیس بینه و بین الله حجاب المظلوم دا خیرون دعا او تا ته ذکر دے او الله په امری څه پردنی وی مان داله ډائریک په نې سمې معنی دې لپاره رنی مظلوم کا دعا او غوړی الله ای دعا هم به رسې په بلی او کچری دچاله پارا خیرین څه رخه په بلی ځکه په نور او حدیث کوتی نبی علیہ السلام فرمایلی انا حين دا مرتسره القلوب دا همات و زونو ولا خلقه فریم دا اغید و نمات زفون جغمی زونو اغید سرم دعا که اللہ دا خلقه دعا کنیم بیری قبلی او بخیرین زیم بیری خیرین بیری خیق نو کنیم نصولیتی قبلی هم دعا دعا پریشانه بدحالا کل جاوازو که دتا و یک شیفو سو اول ریفیده دینا تکلیف او گردو لی تا سره یو بل پسی پس مکی ای دا خلک دیونه الله نه وی جواب بیر لپیما زړه کوي نه واج تاسو څنګه تخلیق په هغه څنګه څنګه خلک لګي اما یه دی کوم بل دلیل یی سو کې خلاف تاسو ظلمات البر و البحر فیرودو شودل اندی کی سو کرا دی کی هاوا غانی زیر مخی درالی ګلو درحمت کول نا رحمت مې مراد داران دی داران مخک الله رب یو څو څو یخی یخی आवाजانی رولېږي قالكی درتباران شوی دی الله رب جل ض را لیدی الله رب جل د خیر او رحمت باران موکی والله د خیر څخه خواغان بودی الله ایته تر دل الله رب جل بل اله فع الله عنا یشرکون وجد الله رب جل ده هم سنا کی دی شریک دی الله سنا اما یبدل خلقکم یعيده سو بیک وزل بلاک مخلوق بیا به واپس دی دران ومن هرځه وکولم اسو به جره زګر کې تاو تا من استناي والاردي دغه رخته کنه بره نریزک باران راوري سبب د لريز لاندې لريز کو څنګه الله در غني سر الله رب الجد بالاله قل حاسبره او يا نبي السلام راوري ديل تاسو انكم تم ساجتين کې جريدا زريشتوني نورا وړي امام احمد بن امبلوني مهولن واثق دربار کې بعض متصم بالله ذکر کېږي دا د افار کې باس ناظرې کوله تخضر إلي ذكر كذكر كتول مقالفين ناسي فلد رجل وطي إي توني شيئا من كتاب الله وصنة رسولي ذي كتاب جزمات ومقابلة كوي راوڑي ماذا لله دي كتاب نسي سي يعد نبي رسلام ده حدیث نسي دري رات راوڑي كتدر سريو طول وطقاموش جاورت جواب ورن تو راوڑي دري رسالو كتاب سرشتوني قلنا يا لنوم هم في السماوات والأرض الغيب إلا الله ويا نبي رسلام نفوي جي پاك از ما نزد مودگی بغیر معنی مگر صلی الله رب الجد کو ہی رب العزتنا بغير بغیر بلکہ ہی سو کو ہی گی صحیح امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے اشارہ دی اللہ تعالی الله ذکر کی اشارہ من حدثک انه عليه السلام یعلم الغیب فقد کذب جا کے ساتھ دعویٰ اسلام بغیر کو ہی گی ذي ذري تازا ذرو خبرو كان ذك الله فرمي لي عال عالم من تصنا وا تيول ارض الغيب الا الله الا ناب غير الا فسمانو نضمن غير بلكو غيب ونتي او جياتي في اندرو ده لتقير ذك الله بكل بشاءه لي دي, دي وجنا عيسى رضي النبي الاسلام فرمي من سا كانن وتصدق بما يقول فقد قر بما انزل الله تعالى على محمد صلى الله عليه من تا کاینن سوک جو کاینیو درویدی تراله وتصدق ما یقول او تصدیق او قداه او چر سوویل فقد کا فر بما انزل الله علی محمد صلی الله علیه وسلم دی انسان کفر او وبا کتاب دغمل الله رب الی تراله ګری دی وکلاوی پهغه چګری کوی کی دی وی وی دی, دی او دلال خپل غیر او تقیم که ما ایانا یبحثون او نګویږي چې کنا بدی پرته شي بلیدار ته مومن انشاء الله چې دغه وروکه وخت پیدا شو هل ملغی په مساله باندې تفصیل راغلو چې نه په هل ملغی شریف به هر ځای نه کړی په دې اړه کې احادیث د نبی علی السلام او د نبی علی السلام غړو آپیا انشاء الله په دې ذکر کې چې په هغه باندې نه کیږي واسرها کم چې بحث کم دلایل د مخالفینو دي چې دا دقیق معلوماته نبی علی السلام یا بل څه په هغه او په دې انشاء الله وانا اورو نہ یانا یوبسون او نس وی گری سکل بدی په ټاکولې شي دریدار ک علم هون بلکی کم دے علم دی په اخرت په بارد کې بلکی په شک دی ذینان بلکی دی ذینان عامون وړاندې دي او ویل بہه ک تاسو چې تاسو هکلای چې مونږه خاورې او پلاران مونږه ایمون بخان خامخلی څه کېږي که څنډې سره واځي چې واځي مونږه زموږ پلانانو ترمکې ندی دا مگر تیستی دا پاقوانو دی او آیا ندی ری اسلام سیرو پیلار او گردی پزنککی پسوگو ریسرنگیو انجام دا مجرمانو ولاتا زنالی انترس سلی نخفا که گفدی او ندی شیفو سینستا که تنگتیا دهاغانا چیدی مکرکی ویخولن سرزجر او ویل دی کلبی دا وادا ان کنتم سوادیتین که چریتا سریشتونی او و یا نبی علیه السلام مزدی دا این یکون دا چشیوان رد فلکون مزدی تاؤسا یا پی وقت بازی هاگ سوچی تاؤسی تلوار کوئی بیشه کرب سا فضل دی پخل کو لیکن زیاد دیدین شکر نادا کئی و این کرب و این رب کسران اضباط علم رب العزت کران بیشه کرب سا خامقا هغه گی هاگا چی دی کو سنوکی او هاگا چی دی کوي وما من غائبه هم دليل عليه مشي یو سټ کټ پسنانو پسنه کې دلاحنا مگر دا ټول فلم د الله کې کارا کتاب نه مراد روحمانی ذکر کوي لوه محفوظ الله رب العالمین هر څه یې کې لیکلي یقینا دا قرآنی شریف یخص علی بنی اسرائیل بیان کی په بنی سہلو غاندی بیا دهاو چوری باندې اختلاف کې به شک دا قرآنی شریف لغ اما کایده دلن په تاکید او این نوکران تاکیداته او سبب در رحمت دي للمؤمنين فقاره د مؤمنانو به شکرمس ته ي فضيب بينهم بحضنه بيتلتهم کې دي بينهم پمه دي کې په حکم خل کرا دا الله غالب او حکمت والا ذات دي فتوكل فزانو طارا ان الله صلى رب العزت باندې بشکاته په کار باندې ان كلا تسنول موت یک نامت نشه او رول <سؤال> مرو تا، ولا <سؤال> تس نو سمت دعا، او ناوری کان اواز دارا ازاولو مدرین، کلاچو زردی شاکوونکی، سناول موتا دایا و اختلافی مثلا دا، ایا مری اوری یا ناوری، او ناوری، فلی بارا که و منشاللہ <سؤال> تصیلن روست بیازی کروکو، در ایل دوانو طرفونو، جا در ایل کمیو مضبوطی قرآن شریف کم مصلاب دیر غورده، لو قران شریف د ظاهر علماي مدقه عالميږي رضی الله تعالی نور همدقه ویل قران شریف دا ذکر کړی ان کلات او الموت امر نشوري دله عائشه رضی الله تعالی بالکل دوی منکر روان درې عمر ابن عمر رضی الله تبارك و تعالی معلومات شو عمر رضی الله تعالی عمر د نبی قائل کی موري خو اول کی دا قائل او هغه بجای د سما پخپر نبی له سنان کتلې چې خلک مدار د لقات نبی علیہ السلام حالې سره خبره کوي بخاری شریف دی روایت دی نبی علیہ السلام ته عمر ته په فهمه حالیت ماون الله پیغمبر دی او رامهری په تور سره خبره کوي نبی علیہ السلام او توفه مل الان ایت ماون هاږي په ثورین عمر رضی الله تعاله خال پلاش غلی موري او ري دا خبره واه اشاره رضی الله <سؤال> تعاله <سؤال> روح ته یو راته چې خبره کوي باندې دا خبره کي یو خو کم د نبی علیہ السلام <سؤال> واقعدا کتاب ته معلومه اول د قران شریف دی قران ویلي ان کلاتت نو الموت مزهره قران شریف خبره منم کم کې هديزه زده به هغه تعریف کومه زه د هديز د قران شریف په منتبه کې کومه زه د شریف خبره اخلم هر کې هديزه نویاو نه دی له خبر خاصه مې بي له اسلام چې الله رب عزت معجزه وا الله تعالی او قتاده رحمت الله علی ذکر کړي احیاهم الله تعالی الله مې بي له اسلام ته حاضر او پیغمبر خو موجودي دی الله ټول شي جوندې دل نه دیلې ترما په دې چې صفایته الان یسماعول اوس اوري مانه چې موږ د قال باور دی لیکین اوس دی اوري نه بيسمورت ویلې دي نو اته یې چې نه دیلې ترنام خبري اوریدل او کوم چې نور دلې دی ان چې الله تعالی پیریان کاری ببل دګه داسې دي ځاړه او بیا وجهه ترجمه په قران شریف ظاهر دا خبر یا نه ته اشاره دی الله تعالی نور څنګه علي ګرام رضی الله تعالی عنہ کدینا معلومی گی قرآن شریف ناورید. و ما آن تا به هادی لهمی نیتلا خوزن کردندو تان زلالتی انت کمراهی ددینا اون ان تصمیعو تنش اورول یعنی سا اورول پیدا نور که زد سمان امراض سمان ناکی ادا. سا اورول پیدا نور که مگر هارا آسوکی ما دوری پایاسمو زمونگا فهم مسلمون فسوی دی غالکی خوزن که و ایدان وقال قولو علیهم كلا شواكيشي ونعيني ونع ذا عذاب قدي بانده اخرجنا لهم دعفة رواب عزمون دي لرا زناور من الارض دزمكنا وقلمهم كي خبر بقية دي سرا ان الناس كانوا بآياتنا لا يؤقنون بشك خلق فياتون زمونغا يقيني دي كون کیا الله فياتون سرا دعفة الارض دا قيامت دا علاماتنا يوا علامات دزمكنا يو زناور بروس النبي <سؤال> عليه الصلاة والسلام يورس وعبه کرام رضي الله تعالى في قيامت بارك بحث كولو نبي عليه الصلاة والسلام يقولون يعد ذاتي كلي جهة قيامت راضي داخل نمخيصو علامات دوي يو نور دابه دا مغرب نراخيجي عصق و مشرق نراخيجي قيامت راضي بيابه مدير طرف من نور راخيجي اكي ورواية دو وزر رضي الله وطن كراثل نبي عليه الصلاة والسلام يقولون او زر تا تا فتح ذا نور ساو صانو پناشي كن شرط دوي دا شر ته او او ذر جما ته فهمي د الله د الله پیغمبر څخه کویږي نبی علي السلام ورته فرض مه د اجازت نے اجازه بیا د بیا او خي موکانان ولله ورته اجازه ورکې ده بیا راځيږي او او قریب يورز داس راشي الله رب ذو لفرميذ انور كم دي نه کلالم اقزيت بیا ور واقع شد دا غزن روخيږي او دا با اخيري د قیامت اعلاني وي علماوي نور خو دې سره فریزي دا کوم مسلسل تعویضی زمونږه فنکېی پرېز فن دا علماو دا مسلسل د لامنې جرات وغاری لکه چې ودی دا د الله په یزال تربد دی او یو ورځ وغاصی وي چې څنګه دې تأخير اور سي عاقذ نه وي دا راځي دا قیامت اعلانوي د مغرب په طرف نه نور راځي دی زم نبی علی السلام ورته په مې یوجو ماجید دراو تل وی دین د عیسی علی السلام موجود کلو چې بیا با قیامت راځي بل د دجال ها راو تل دی وی چې سره بیا کې دا غې د جارجې کلازه مګنې نروزې د یاو حکیمت برآزي او یو نړیوال اسلامي فورمل دابطه الارض دزنه کېنا یو دغه یو زنده‌سر د نروزې د یاو حکیمت راځي ترڅو چې ځانې ورا وتی ترانه پورې حکیمت مشراسته ني یو روایت کې نړیوال اسلامي فورمل دسو کارون راتل نمک کتابونه یې عمل کوي او د دې نه چې د مغرب نه اخیږي د نه مخکې کتابونه یې عمل کوي کنو د نورد بیا خلاص عمل تا تېدني شي ذم نمبر یولو دیو الله رب عزت aquifer اپور بکي اگر پاینه کری دو خان کی ذکر دی تا قیامت مخه ولو دیو دی بچو خلک به یو ز تراون کی درین دجال کی راتل بوی بل کری نیریا له سنامی او د هغه نه دابهت الارض من ذکر ته دابهت الارض راوتر نه مخه مخه تاسو نیک اعمالو کی دارن حدیث کرا دی نبی علی اسلام فرمایلو عبد الله ابن عباس فرمایل دابهت او تیزی با دیده لکه دتا تیزی سنگه چې از تیزی دغتی دا پا تیزی تر سفر کون که بوی او کلی چې دارای جمعی کسی رو های گازی کر کره پا دی وقت که دخل کو حال بداوی یو خواجیو با دا با هم ترخیشی همار که زنانوی دمرتی شد بوی دنی دا پا تل عادرابا تلو پا وقت که که زنانو با حمل و غرزی سم که ها صورتی حج مخی تیر شیو و تزو ک مدعام د وحشت اخیر علمدار احمد د قیامت نه به بل حکمت دا بلکو ختم شي خلمنی به چا کی پات نشي علم دا پورتي شي وير تفال اين محدثي جي خان علامه وا علم پورتي کېدل دا شروع شي بل نبي عليه السلام فرميلي انسان د هغه سم نه جاني شروع دي هغه پوری ديول كني دومره ليل ازوګاني به شروع دي اول نبي عليه السلام فرميلي هغه كار مبارک کتهونه واغره دي د وکري هغه ودي پوری ديول داغه حال کې دابهت الار دابروزې چې دا انسانان به یې حل تر څه دي لوي دابهت الار دابڅنګې چې په ډېره بار کې یې ډېر غن روايات نکرې چونی دي داغه بدن نو داغه ګری بېدا بېدا وي همو په مونو تصویره ملال ذکر کړې شاید د اسرائیلیا څخه ری دابهت الار دمو متفق خبرې دي یو داغه حال کې متفق خبره دا عجیب الخلقات دي دا هم جناور څنګه بني وی بلکې عجیب الخلقات جناور بوي در نمبر د کې م نه بچ دا دا پتل بروني مکه کې دا به د یوین دا مکې خ بروزی. دا اقفاقی خبره ده در نمبر دا پتلغ چې روزي به خلکو سره چې دی خبري کوون کې به دي لکه دی نه چې نګه لو میږي تالوورم هغه به دتل زنناور نه پیدای دي سنګه چان ساوي لېږي وغیرره هغه به د چاانه پیداي وي هغه به خبري کوون ک خبر دیون کی دیتی وی نا علی رضی اللہ <سؤال> تعالی عنہ کو لادے کیا خبر بکے ان سکان لا یقینن ان الناس کان بیات نہ لا یقینن او گردش بدا جناور فزمگی کم تجن دیان غیپ تندبان کم جن میان غیپ تندبان یسر تا کے داغ بلگی مدافت الارض دا روضی عجیب الخلقت دی وی خبر فدی کی اتفاقی وی خبر یا کہ ان الناس کان بیات نہ لا یقینن الیسی فرمائی دا خبر بکے نو علماوی آمین سنانو پرنگی خبری کنوی که بوی در خیامت دلامونا جا بروید. نو انن ناسایی کنن خلک کانو بی آیاتنا پایتونو باندی یا انتایتونو پا الله باندی سالله رب رزد پایتونو چی بی یقین نکولو و یوما نحشرو من کل عمتین فها و رزوانی چی رو بباسون مونگا هر یو دارینا قوی اندلامی من دها اچانا یو قذبو بی آیاتنا چی نصفت <تصفيق> دارو پایتونو زمون پسیری بندکریو یا درولیشی وی یا یو جو منے یو بل کی دی دی کی ور کو ان کی بوین یعنی رش وغیرہ بزیاتی اپنے کی اختلاف او با وی ترتیب پوری کرنے کی قال او کفمی الله رب الذت اکثر زدتم بایاتی ولم تفیتو بها علما اینس بد درو کلو تاسو پایا دن جما ولم تفیتو بها علما تاسو اها تنو قریب دی باندې دایلم مدارک کوئی عقل زفتم بیا یادی با دی من غیر غير تفكر ولا نظرين تاسو نسبته د غارو کړو زمایا ته ته با دی رايي فستل سره تاسو تر دي راي ورکوي او قران کي هدايت نشي نه غلطه کوي مستوي مين غير ولا نظرين ففکر او جستجو څنګه کینو کړي کم از کم تحقیق هم پېرانې پړوي دا خبره لچالي کتاب د چا دي پېږي کایه هدايتشته اشتر دي يعني ستزين ولم توصي بها علما لمن تاسو نو ورنہ کتاسو علمي انداز کې په ریبانې هياتکړې وي څې سوچ او پکېروم کړي وي نو تاسو به دی دي چې نسبته دروونه وکړي او اوسم او مکم کیدا قرآني شریفه نسبته دروونه کړي بالکل تلپري راځي باندې روان شي وي ورنہ حقیقت کاترم څه سوچ په قرآني شریفه کې چیرې ده دی نه یل ثاني کار مخې کولې د الله رب عزت د خبر مې یو طریقې څنګه ود الله رب عزت خبرو ته نسبته دروونه کوي یا د وی تاوسه سامې دونکی و او وقال قول اليهم واقع شی وینه پري باندې وینه مزریوي وینه د عذاب نه مراد ده په جواب د ظلم ددی بهم لاین بكون فذي با خبر لا بهم سو بكون څو جنغه خبر نشکولې غاړه نماوي فقوغه ولما غروالي شوي وې لقال يوم انقم على اصفه وتكلمنا ايدهم متشد ارجلهم بما كان يكتبون څنګه د سوره یسین ذکر دی ویم وجه علماء دازی کرتی ده ده شد ده وجنه ده یری یر ده وجنه بخبری نیشی کوله ده سنگه خلقو با نکل دیره یر رایشی فلا تس ما او ایلا حمسا صورتی صحایتی زیدرو دوم را سخ ده شد دوی دو صرف د سینه ده سا آغاز تلو آواز نور ده سره صبح با آواز نیشی کوله خبری با نیشی کوله د ده یری ده وجنه جده هر صبح بچه بی بلکل خبری با کوله دره موجه علماء زکر که لاینتی خون خبره بزنکنه که ده دی خبره با قبلو شي خبره کوي پخلک زه روافظ خبرو مانده لیشی اگر سنگا زیبا زی جهنمیان بزی که دی دی ده خبری که اللہ ورطفمی قالق توفی آوالاتو پلیم و پرشه ماسا خبری ما سوی و دی ده خبره با قبلو لیشی دی خبره با قبلو لیشی دی وی اسم زمو خبره من الیکیگینا و سده پارمون خبری او څلورو مو یو د لنما داسې کلفي دی چې د خپل اجازهت غنی شو ورکولې د اوسر پیشکول اجازهت دې فینیش ورکولې ځکه به دې خبرې نشي الان میرا وای دینو ګوري ان جان له دا یی کینن ګرځول د موږ شپه د ریسګونو په یوه د پاره کارام حاصل کیږي په دې کې جانګ معنا مزری په خلق نه یې پیدا کړو موږ شپه کارام حاصل کیدې په طریقې کې اورد دې دونکو یی تینن کې خام مقاله دلیل دی تقا رضا كون ایمان وړي او رب باندې کی کوته وو حاری شي پسलेले کې په خپل ځان ځه من ته سماعت او من بلار دی هر هاوکو کې پس مانو کی دي او من بلار دی هر هاوکو کې پس موږ کې دي الا ما شاء الله مگر هاجه کوڅی ده الله رب النساء الا ما شاء الله نو دی سو دي يو قل العلماء دي وری او غلمان جنت کې اوری او غلمان دیو نه ديان رازي زم خوځه مراد دې نشو حدا دی او دې هدا له جبراحت نو اوعامان ماندی دي دین قولای مراد دې نه فرشتي دي امام دازین مولا نور دې ګرګړي مراتب نجبريل سلام دي طارقلي سلام دي کلي سلام دي زاهي سلام دایې چې پدی باندې دې وکیا بنه راضي بل باز نو یوته معلوماته کی حاملین د هر شی کې فرشتي دي نه هغه باندې به خوشن راضي کوم فرشتي د الله رب ال م ارقم تکړه دي زکر شهیدان زکر شهیدان شهیدان امبیر انسان بیر درجه اوچتی نه بیر انسان فهمه شهیدان هم به اوچکی نه بیر انسان به فهمه خل به اوچکی او قول برایش الله رب عزت داخلین عاجز دلیل او کینه لته غرو نه کاسبوا غمان نکته پدی باندې جامیرتن دవలاو ورو ویا تمررو مرصاح او دا وروانی پشان دروانی دلو دوریزی اصل قرانی شریف دسو حالات د غرو ذکر کله ذکر دی یانسफार بینس دا ذره ذره وشغر کله ذکر دی دا روان وکلس اصل علماء ذکر دی قران دا په ووخت میاتون په دی وجه راغلی اول کچې دا غوونه شي بیا به چره موږ ټول برابر ورونه دا وجود کې شو د قصیله کده ورې روان دی لکه د دې کسنګ ذکر کېته ویږي نورځ دا برې په دا د قصیله هوا دا غي نو الله علیه رسول دا غوونه ټوټي ټوټي ذره ذره دي او لاګه شي کی پرنګي وی کی الانو را یاټو کی دې یار علی ینسه فاره بینت سان په هزار واکان څو څوانو غره بالکل ذره ذره وشي څون الله الذی فريقه یا یوخد الله ربو سبحانه څور کړي دي هر یتی سان دېش کړه الله ربو خبردار دي په هغه څه باندې چې من جا ابل حسنه ذپارہ خیرم فلہو خیرم منها ذپارہ بنت راس بدل ہوئی دینا اشرفان علیہ الرحمۃ والسلام وہ ہم فزایاں میں ابن امینون او دی بار قبرہ تے اور جنا پامن وانی ہوئی او چاچراتو کے بیت سیاتی سین مراد نذری ذکر کو شرک ہم کو اکثر تن مراد سے کہو شرک کو نہ لے گناہ ہاریو گناہ تن په مخبه او رضوی لیکي په اورتي ورته وی لیکي یا ورته فرشتي وي د در کیدل کو لري تاسو څنګه غرها تاسو عمل كون کې انما او مې توکل مخصوص دي ان دې درسان خلکو خلق توایا ما ته حکم کښي وي دا چې عبارتو کومز عرب دې خار هغه حرمها عزت ور کړې ده یا حرمها حرام کړی د دې لذي او ټول نزيات عزت په مقدس متا مقنا او سمواخر دلا شریف د حدیث دی اويبه او دی محرم دي ته الله رب دې عزت ورکړي يا حرام کړی دا دی چې د دې او دی الله رب دې عزت او ما ته حکم کړی چې دا چې زمينې مسلمانې هغه کې حضور کونه واه او ما ته حکم شوی چې نو لمزه شریف او څو چې دی له حدیث کې دا په لید كانت له نور چا چې ولست داونه قیامت ورځ باندې راڼه چا چې هدايت مونږه په نماءه ته دي نهڅي وايته دې راه خپل سو گمراه شو په سو گمراه شو ورته واي انا من المنذمين ليكن زده يرهون کنيما ومن زلله په انما يذل عليه منذل سزا دې گمراهه ته باندې دي دې موارث دې دغه طرف يرهون کنيما الحمد لله الذي هو حمدنا قارن هذاب لربي الله رب العزيز سيوريكم آياته زرد و بقيته و زرده لأيه اندخف القدرة والتعارفونها والصوبة في جنيتا و سهاجلرا وما ربك بغافرين هم ما تعملون اونا دي ربستانا خبرافها رجتازو سعمل كوي ابن كثير سبسير ابن كثير دي آياتنا دي امام احمد بن احمد, بن احمد رحمة الله سوأشعار بكر كله وما الله بغافرين هم ما تعملون امام احمد بن احمد رحمة زان خَلَوْتَ زَان لَكِنْ سَاءَ بَزَنْ صَلْوَى شَارِي يَوْمَ إِذَا نَخَلَوْتَ الدَّهْرَ يَوْمًا فَلَا تَقُلْ خَلَوَتُ وَلَكِنْ قُلْ عَلَيَّ رَقِيبٌ إِذَا نَخَلَوْتَ الدَّهْرَ يَوْمًا فَلَا تَقُلْ خَلَوَتُ وَلَكِنْ قُلْ عَلَيَّ رَقِيبٌ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ يَنْسَى طَافَنَ ایسی کنی اواز ناسی ما زان لناسی ما بلکی داویا ولیکن خلالی <تصالح> رقیبون و ما باندیو زموارو نگا بانزادش که دی کمرا و غیرک یوازی کین استی نوپسن سوید شیطان نو سوسی کس ما کسان و سوسی و کس ما کسان جناهون و سقید او داوشنی ما زو سکیش که دی ایزا ما خلوطا دهر یو من فلا تقل خلوطا ولیکن خلالی رقیبون دانوئے کہ دیوازے بلکہ مابان دی نگہبان دار تش کریں ولا تحسبن الله يوقل ساعه او تظن ما قوا بالله رب الجد لغافرۃ يدل اللہ غون بے ناموں ذات ہم دا گمان ہو کہ ماموں سات انسان بندہ غافل جی ولا انما یقف علیه غیب او نہ کہ کوئی اللہ رب الجد باندھی خاص تو انسان کی اللہ سے پتی نہیں کہ اللہ ساتھ کرے الرحمن الرحیم سورت قصص مجید سورت دی پرتیوان اتشتم نمبر نجولن نمبر یو کم سلوی اختم نظر شوید روز دو سورت نمال نا او مخی دو سورت بنید اسرائیل نا. سورت قصص مجید سورت دی ترتیباً اتشتم، نزولاً یا کم پندستم، ناجب شده روشتو دی صورت نمل، او مخی در صورت بنی اسرائیل نمید. رابط دید دی صورت در دی مخی صورت پره، یلانون تا هم نظبوتیاراتی، دنیگی پرن یا قلمانگیراتی، و بیان خصص، صاحب خصص، دیموتا علیہ السلام تا دا آغا واقع بین کری مونگ که پاعت باندی مزیدوالی نشید که و مونگ که کمزوری او سس لکر دنکبوتا مگردی خوصلی دن مونگ کلکی که لکر صاحبی خصصون دیموتا علیہ السلام و دنکبوت پرنگی مونگ کمزوری او دن مونگ خوصلی دنکبوت پرنگی کمزوری او سس مگردی معنی وی مخې مخی صورت کران یناملن صوره ترغیب القران د دې صورت کې ابتداوم په ترغیب القران سورۃ انامل کې راویلو وان اطلال قران نو د دې صورت کې تفصیل د قران حالات واقعات تکالیف متوبتنا تکلیفونه پریشانې نه برابرې طالب صبر مخی صورتیو ہاتو برحانکم فدیس صورتیں پچک ریاتی لققی ہاتو برحانکم راوڑی تا فی دلیل برسرویو امتیازات صورت نمتاز لیں اللہ رب رضیت فرمیم انکو مصالح السلام لنور و زنانو پہ بنتیو و حرمنا علیه المراضیات دارن پا مشورات فرویانو تیم مصالح السلام پا خلاف تیمی مشوری کولیو او موسیٰ اسلام سلام کی اسلام علیه سلام مجلوان او شیوه اسلام سلام لے گلی کلی سرونی او اوگلو علیه سلام لگائیسی بھی حاغوات و او سورت منتازے تذکر د والنی کہ اللہ رب رزت زنک کے خفترے ہو تذکر دقارون تذکر دقارون تذکر دقارون تذنک کے اللہ رب رزت حفتر و فخصف نابیهی و بیداری هل ارض دیا و منزولت هر کور سر اللہ خ سورت ته تلي ني بيان السلام صاحب واقير مصطلي السلام او ته تلي اومت صاحب واقير بني تريلو سورت ته يتي ني اوله يتا درت تل يختميا سوري او په دې ته تفصيلي واخره مصطلي السلام داغه ته دې شو د نبوت اول ایسا دریت علی قسم آیات پوری پڑی کی تطیلی و آخر ملتا علیہ السلام در قیدائی شده نگوه تا دویم احسان در قرابی سنبر آیاتنا او فضویم احسان کی اثبات در رسالت مقاصر اربعان زجر منکرینو تا او سفقاوی در دنیا وجه تسميه قصص وقط قصو عليه القصص بركي مصطلی اسلام فی علی السلام تعالوا لو اپیو ور بیان کادی وجهه تخصص لیتی بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم پن در پن دلہ کیا مہربانی کڑی پذکر کول لوا کترہ او سچت میں مہربانی کڑی چا دی مصطلی اسلام پرے مضبوطی او خلقو کر اسلام قبول نسیت کو میم اللہ رب رزد کوئیی پا ماند دی حروفو کلک آیاتو المبین دایاتونا دا کتاب واضح دی لولو مون پتا باندی خبر دا موسیٰ علیہ السلام دا فرانا پریشتیا سران دا قومی اومنون دا فار دا قوم چیمان رودون کدیم دا سیر خرول بیان نور بکرکتو دا, دا دا واقع کشار دا ان حالو کائی امام صلی اللہ علیہ السلام دا حال موسیٰ من نبی علیہ السلام سال و امپشان حال دا مصالح الصلاه و سلامږي سلام اوکې په دې قربانلو بشوي دی مورو پلان جوړای شي ودکته به ته هم نو مورو پلان جوړای شي او نړیلې سلام نو مورو پلان له وقته کې دې جوړای شي دارنګاتره او بل الله وله پروارشو ګرځل تا پرنده وک الله رب دې پروارې بدوي کی مصالح الصلاه و سلام په دې تور کې چې کله نو هرڅه چې می نه هرڅه ترذیع اعظیا دیوار ترستم رامینا کولا د قصې تاسو نن په الله رب عزت به تاسو څنګه په یو شي کلر کې جتا تا بهار سږی نسی او نه اسلام سره محبت کولو مثال په نام ذکر د مزمن امدادي شروع کوو نو مخالفین پیدا کیږي ترذیع یو ماکرون چې او فقور کوو مخالفو د قصې د کله انتهاک بیان کې د مزمن امداد او حق بیانون شروع کې نو تاسو خلق قوم کې پیدا شي او د نوی اسلام او له هغه د امر د خلک شی وو و سلام سره له دې ته دې کور کې هجرت وکړې چې دینه پارا مصطره صلوات و سلام دې غړي کې لې ترولې دي د قزې وطن غړي کې لې وکړي مصطره و سلام دې بیا واپس را روانه الله خپل مې باندې عزت ورکړا ته هم په مکه واپس ګرځي او عزت ورکړي لیکن ان ترون اعلی فی عزیزان لوی گنلو پسو کہ کی ور دل سی دوی تے اشاں دل للیم فو طای پتہ من ہم دا دل تے وری کڈی دی لپاره خلقت ماتو ازگار نشی او نن سبا ترون اولادن قلیلہ جادی ملک دلا بازیو اختلاف او قواریت پیدا کړ زکه خلک د نوو طرفو ازگار نشی مفہری او پر کے ول اختلاف پیدا کړ تر ور راضی کدی کی اختلاف اکثر راضی بل, بل, بل کار রাজনীات ته سو په اختلاف باندې څنګه څنګه د ګینکارو کې سو بل ګینکار باندې دا طریقه درته روانه خلک په پښتون کې په اختلافه کوي نو په پښتو راه حرام باید صحیح کولا خو څنګه ته لږه ګنن دتون کې دي مسلمانانو خپل مځک اختلافات زیات واشه وی دا خپل ملت کې خپل قوتو استعمال شو طالبانو او کجانو مسلمانانو خپل ملت کې پجن او یو بل ته کاثر اختیار کړل مسلمانان قوتونه خپل ملت کې استعمالېل شروع شو. مسلمان بیل خلکه ځونه طرف څنګه پکې لار مسلمان کافر به چې کمزورې شاغه په خیالم دیانه هغه باندې سن ارزه کې خل فقې به چلوله دار ترون دا هغه فریقا او د هغه اولاد پرې روان دی موږ انځلو خلک دلی دلی کمزورې کولې وي ودل د بينا بیا کمزور غنی لوهه حالالول به ځامن د دې او جون دې به پریخی جنا پی دې یقینا او دی فساد تون کنا یرالو کومغا انمونا چیستانو یو دا کسانو چې کمزوري کېویو پزمن کې او ګرځموندی راها همتن نشاله الوانی ذکر کړې مختبي دی دین او دنیا امام ها علاقتي دین او دنیا کې ها په تسلل پیدل شي یعنی ما دنیا بیا د اخرت او خزين ذکر کړو انه مراد تن مراد په چیرې مراد دې په کو پاکار کې ها امام مش راغي په ویل او ګرځه مونږی لره وار چانې انده تروند ما دولته او قدرت ورته مونږی تا پزمکې کې او خدای لشي يو پرونو حمانو لختر دیته د دې امامانو یاحذرون او چې دې سره کوم کې دوران هغه بچو او حماني و زیرو وای کړو مونږه الهو میموتان یعنی ذکر ورته چولې د سې واقعې مثال اسلام دا خو دې سو یا دې کې د ثوري برات استهلال راتنی کې مضمون تلاره وارې بل ټوله واسطه تدبیرې پوری خلاصې ذکر شوې ستېګې زکی چلیونو ممدو تعالی سلام تقد علیہ جناب فرمی مراسے وینہ الہام دی زکم ورتای چلیو مود تعالی عن کا ان عرض یہ دایچ کوئی ورکا تا کئی راسی پیالی ہے تکلا جتیری کی دی باندھی پال پی جلی می تصور جواز لار پر درات کی آیات دو بشارتن اگر آیات دے بہ یوا یا چھ دعاامرن دو نواهیم دی دو بشارتون دي دو اوامر یو ان ارزعیه پیورت ورک یو حکم زیم فیضا خبتی علیه فلقیه تلیمه فلقیه تلیمه فلقیه تلیمه دا زیم عمر ولا تخاصی یو نهی ولا تا زنی زیم نهی انا را دوه لیک اول بشارت و جایلوه من المرسلی زیم بشارتون ساد المصر کبنی جویز زیوری د فیرس ایجبه هونده آیات دی معمولی آیات که دا شفخ خبری او غورځوادل هران پس غورځوادل هر په درادت کې ولاد خافیم یریګا ولا توبنی مغم جن کېګا دাপে او تعالی سلام نور ته تومره ورسره بازی ګرین ماشي چا ذکر کری تلور کالا او چا اته کانه دې کری رضاومت سره کیدا او انزادی امه دقال مخدومت او چا دې دالمت وخت په ذکر کری دې واپسکم مونږ لره تا توبه ګرځون مونږ لرا دله کې له شو نا فلسقته توغ س وجود که د را <تضوحة> د ترون دی د پاراکی شي یاپه دکمن واحزننا او غمه کن نن تون هوان اولهخر ددي وي خطاکار ویل خ د ترون پر را توينلي یاخوالي د سرگوو مع ل راولکه او تعاله لا تقلوو نقط لواده لرا روای ک راي کسی نورکر کي ترون پدي وخت ول زما د پاغوب یاخواري نشي دی ک تاال کدي شي د دې رېټرن فرمې کو چر چې ویلې دا زموږ د ترګي مخالفي کې دی چې دیږي چې الله دلاند سرګي احوالې ګرځو الله دلاند سرګي احوالې ګرځولونه د دې ريان قانای چې پیدا غوړي موږه یا دونی څومګل راواله د ټای مقانون په دې سره وهونه یې شورو چې نن یا خو لا یې شوینه منا مجاهد ذکر کوي ان ورو په نه پویل د دې دښمن یا پتاوه ته ذکر کوي چې حالات دې دې دې الله سنوي پدې لا په ینو صالحا قال ومو موو منو صافیقان او ګرځ دې د زړه همده مصالح سنام فاريقا یاو فارغان من کل غم من لا من غم موتاه په دې ذکر کوي د مصالح سنام د مورګه د هاريو غم نه فارغ وګرځې د غم مصالح سنام نه فارغ نو کړه چې دې باندې یو لوی غم راشي واړه غمره ټول هيږي تړي حالو یې غم ته په خیال باندې شي مصار اسلامور جه در ازوئ غم شروع کو اللہ رب لزدو اللہ عمل لرکو قریب وان لطوب دیبیه ازار کرده پدي قریب مضبطوالی نگره و سمون قضل دبانده دیده فارا شوشد من المومنین من المومن مانا من المسطدقین ما وعد اللہ ایاو خزن دکرده لکا مومن خو مخنن فدیده فارا شوشد در ازوئی تون کناکا مچ اللہ دسرا وعد کرده بلکل لا وعده بلکل بشتیاد درو دا غوازنو وقالت لأخته ويقول لأخته قرق بالتامرات ياخو يوهنا يا بلنميكو خصفه وارفصي وارفصي زان فبصرد به هم جنوبين فسلا وارفصي هم ديو طرفنا هم جنوبين مانا جواهر و بحر محسوري هم جعبين لذنه وارفصي روانا والذنه وارفصي روانا دي صندوقنا وارفصي روانا او دين فو وحرمنا عليه الملازع اور حرام کیوں تو زمانہ مراضی مراضی دلت ظرف بے ظرف دو قسم نے دی یو ظرف مکان یوزرتی زمان نے دلت مراد ظرف نہ ظرف مکان دی جن اسے ظایو اگر سنگ امام رازی رحمتہ اللہ علیہ ذکر کری موضع الرزان باغتے اغم دل قلب دل اثر اخلے میں ورنے اور دل کل خط اثر بھی اور دل نوراں بنتا مو کرنے مار کی ایا خبر کوم تاسو لراله اهلی بیت په اوپر والا باندې ذیम्मेदारी په واخلي ده د لکم ساغ په تجارتاره او د دې په پارا خیرخواه دی تاسو واپس کومون دي لاله مور ده ته ډیره پارا چې هیڅ شتره ګره او خفن شي او کوه شي د الله ربول دې ترشتہ ده لکه نه دخل کوه نه پوئېږي هر کله چې رسول صلی الله علیه و سلم شت وګوځاني خريتا جواهر القرآن نور زکر کری مراد دین عقل مندی فوها علم ورطور پیشو عشد مراد عطلت کالا یا تلویخ عمر قوصر علماوی تین تیس سالنا سر چالیس سال فورشدی دیت عشد ویلیتی یا گلی محباز پی مجاہد قطعز سدہ خوزدی درید رسو کالونا سر تلویخ سکال عمر پوری ورد مونگتا حکمان حکمت و حلما او پوها امان نبوت فوها عقل <سؤال> مندی ام دا غ ودخل المدينه على حين غفته داخل شهر طالعي حين غفلدين فوقع بي خبري كي مراتبنا صافر اسني رحمه الله ذكر في بين المشاي والمغربي ما قام ما طن وقت ما قام ما طن كسب كل قرني دي اكثر غفله تو اكثر قلق سيروتي وغيره روتي جيم قل سيد الجبير في ذكر في النهار كان مراد دي غرني وقتنا مراد ذكر دیزی که بیرک ری دلکل صفاق خروصی حال تو خوب و غیرکی بواقع تغفت ناقبر جا که ده هال از دیمون تو پذیگی هر جوری نزو کسان یقص تلانی تی جنگ کولو دعیو دادل از روزه علیه السلام از دعیو دادل از دشمن یو قیبتو یو بندسلیلو بس آقاقاو الگزی اصل مقلی کی وجوهات و خیوه و جتر علماء دازی کرده دا شوانو علا چمکن چود دل رجوع و غیر ولې نو دوی ښه یاد وغوړی کړو ډېر نه جوړو په پرمیشته په توګه دې تلڅه ودا ګوچتي او دا ووري په زور یې جوړلو په پریاځه په وخت ته هان تک منشي دې زړلې د جنو په خلاف دا هاکت چې منادي دې زړلې د دشمن د جنو په واکه د مو متا شو کړګته مو تعالین یو دې وکاس یو دې لکاس وکه ها څوک ته ته پښتنه باندې ورته دې ته چې وکه زلېکی یارای شي او زم د شاع کرام نشته کوم څوک ورته دې ته چې لکه زلېکی دي نو فوکه زلمانی مثال سنان مخامخ پښتنه باندې سپورګو هغه سره کوم مخامخ مخامق کی او به غیرت هغه به څارې طرف نږدار کی څوک ورکو ته مثال اسلام سلام فقط علي مولانا خان بز شاه شهید رحمه الله هغه د خپل جون کې کول اما خو کنسټروک مونی ځمکه نه هیڅ توګه شومشتې کنسټروک مونی د شان په مونی زمرا باندې د دې ویلند سما باندې ومقام مخان او هم د خپل دې کړې شهید کړه او اذانه کړه د شان ته په تمنځه وایي شوم ته ده مو تاسو پرګره د مصطفی سلام فقظ علی دې پڅه سلوشه پدوان نه دې ویل قال ول مصطفی سلام ها ځمینه عمل شیطان دا عمل د شیطان نه دي ها عمل شیطان یا خدا هزر کې اشاره د جګړې ده. دا جګړه د شیطان عمل دی یا هازه کې اشاره مراد هازه کې اشاره تپری خازم ذکر کوي ظلم د تپری دا تپری چکم زلم کولو دا شیطان عمل دی چې په خلکو باندې ظلم کوي یا تپری تفصیل کې موږ رحمته الله دې ذکر کړی هاذا دا کوم کړي چې اوجلې شو عمل کوي شیطان عملو ګلمل سره میکنن دا بسمن یا منظر لن گمراه یا مبین خطارا ویلو متالیه سلام یه رب زماحینی زلم تو ما ظلم کر یقپلزان ظلم نا مراد دلتا ما زیاده کری ما نا کمیمی کری یقپلزان بسیر والمانی در طوری که انبیاء الاسلام یحملو علا خلاف الاولا انبیاء الاسلام پا بارک ظلم رایش مراد خلاف اولا ینی بهتر کار مانی ده صوفی لی ځرحنونو کې ماته په دغه ظلم نو مراد ده نه چې موږ د خپل ژوند د هر لاروونکو په پوهه خوشاله بی ورته ځنګ بلورو څنګه حمله کوي کوبل باندې مراد عام ژوندۍ او عام دعاو د کوله په دغه 42 سنه هر وخت کله الله نه دعاګانیتي صوفی لبس پردایي په معنا الله پردایي چیرې په دغه باندې ځان چې ماته وختونه ډېرې سنبه ګناه نو تصایي مخې سره ژوند ټولې زندګي کې اتنه په لې باندې لې موږ د ترڅو پیلوا اول څه د بیان اننه مکه نه غوته یوروته نه غوته دا وایروس او غیر هر کس نه ګناه نه صفایي الله رب یت په حاجت سره بشکل الله به کوم ته روان ځاتې ویل موسی علی السلام هرب زمنا بما انعم علیه فسببها غدا انسان کری دی کما باندې تغمی مز امدا تهون کې دا پارا د مجرمانو، مجریم نه مراد جناب واجب قطعه دی وی مراد تیاف ده او مخاطب عذاب الکبیر عذاب مسلمانو بني دیلو میں اندادو پسو غار دیلو په مدینته په خارکی خائف پنیر دین کې تر انتظار انتظار کولم پیدا لیبی په شان وطن استم سرو چې طلعت دین باندې دو جنادل همتي کړم یستریو فریا دی کولې جام صالح سلامتا ولده مصالح سلامین مقاله غوی امبی دې کې انتخامه فلما ان ارادا هر صلاحی راغو کوم صلی الله علیه و سلم ان یو تو شاتې جګړو کې حمله وکي بلې دی پاتم ما نو اډو اللهم ما چې راځي دوان دکمنو ول دو یو بني تری صلی الله علیه و سلم کورنمل کې څه کوي چې جال खोला اراده لري ان څو سره نه چې قتل کې مال راګما قتل تنه څنګه د امسي جتا وړو کورن یو نسته این پوری د وړاندن ورګوته ایله تاسو مگر دا چې شیر زوراور یا سرفش یا بدماش پهنه کې او ته غیر دان له دې دا چې څه اصلاح خون کنا اصل ګلاب بس ذاته منګريو ځاته منګري چې لترې هی مثال اسنام ورته دوم راخو کوه کله قتل تو چې تاسو پته نه و نو بل اورستي به به مصاریه اسنام یوې جګړې کې چې به مصاریه اسنام ته پریادته نه مو چې ماته چې ورته کې سره یو خبري وته کې او د یوې ریدګی موسی اسلام صلعم د خپل مثال اسلام بیا هم د دشمني راغړولو خو هغه چې د موسی اسلام صلعم دغه خبري برداشت نه کې موسی اسلام باندې ردی خو په معنی کې او تاسو هم د قره تو خلانه قوارې هغه چې د جگہ په خپل قبول وانه قبول و ملامته بوله وجارجر من اصل المدینه راغیوتن من اصل المدینه دا دا چې دا, دا خبره شو چې لقتل پتهونه ولا دې نه چا کړی مداشک رمیدمو نیکسته چې څنګه په تاولان کې را د کيري زه ومخزه کې راځي جگادار په پیخ او لازم چې فرونځ قتل غالم معلوم چې واخذ کړو هغې دار او خانا مې یې باغ منېوالی ہوتا نه قال یا مو سباوی رجل مؤمنو بعضی بل تړو حکم کې تام گد مګره دی چې دښمن دی لری په پروسي ظاهر وای بلتې راغله एकदम دې نه دې رامن دی وې د مثال په نوم خبراله مشوره او او دغه د کومه اهله به مثال اسلام سره خبره کړي دي او د خو په اړه د مثال اسلام سره راز افشا کړي ویلي اے مثال اسلام ان ملها یی کرن سرداران مشران یا ته میرونه وکا مشوره په حساب یا ته میرونه وکمانه یا خو تشاورونه ابو ګرته ما نه کړي یا مدارک یا مرباغ و انباغ به پټ لیکا بله د دینه الله سره مشورته حکم کې انصاف فقط یو ویور دې قطر کبلون کې څه علیکو په دې ډول راتنه نشته چې مصطفی صلی الله علیه وسلم یا تمرو نه وکړي مشورې زافه خراب کې لې څونو کا چې قدر کې تعال راشه او قران مې ملا فرني او رسمې ان تعال سنانې شوې په دې کې دي چې موږ کاته کوټینو په بدن لري غضوب استو بعدر سره په هغه اختصاصي او رازله 302 کې د دې کې او شغل ټول شي دومره په حضرت مصطفی الصلات والسلام فخر وسوده یی د نه فار صالح خیر قائل فزوت دیر دینه خای په یری جون کې تر قبو انتظار کولو ویلی اره به زما نجات راکما تا له قوم ظالمانونا توجهات القا مدینہ هر کله جهوف په طرف د مدینې باندې ویلی یا رب ایه جینی سوال کوي نږدې راځه رب زما ایه جینی په دنه کې مما ته سوال کوي چې ملاري علماوی یو سره په نارو باندې روانه لار ته یدومدا قدوا او یاثار دینیا ديني سوال کوي له دا یو مقام یو زیات تصدیق دې الله اور کریم مثاله شامل دی دا جرند ناخو دي نه د ما ته سوال څه بیل سم لارني غلا راتوقي مفکرینو ذکر کړي په سفر کې په مثاله اسلام صلی الله علیه و د مثاله اسلام فراز صرف د ونه پانه په کولې اور هغه ته مكتبه باندې سفر کړي ولما وردا ما امدنا هر کلا چې ورسته دې حدود مجنتہ وجلالی به منتپدی باندې او ټوله دخل کونه یس قوم چې خاوروږي ساری وي ورکل تار وته به منتری ته وا د دین امرا دین دیږي نه کیه تزودانه چې د خپل ګډي رامني کولی تزودانه معنی دا چې خپل ګډي رامني کولی هغه زور کول او دی ورامني کولی اعلان شي قالا ما قد بکما ويل دیوانو څه دی حال تاسو وګاڼو ويل حال تاسو وګاڼو دغه غیر دي سره فزانانو خو پکې ځدانو خلک لږایي تارو دی گور کې دی انده قصې دی هوا غیبان په حضور باندې ثابیت نه دی رسېږي حالتا یوې لا نسته مونږ به د تارو لرا حتی یو سدیر ري آه سردي پوری چې وګور کې داخله کېګل چینو تا واغو ناشېخون کبیر مې څکټرات لږا سفتي کله کې لراشي نو سکتا دی جوسان هغه کلی کې اواز وبانچی حساب أنا رسول کلیو تجوید په لحاظ کړم دغه ویلې کې حتا یذر الریا او واغونا شیخ کبير سام کلی نه پکی او دی باندې و دیږي اصل بدینه کې شهم قران الله په ملي 70 اخريدا بي 70 اخريدا یذر الریا واکلږي چې مریو په دیلی یذر الریا دې خبرې کوي یو کوي عزت مند خزا پاک خزا هغه پر دې ټول ترمیغ خبرې او کوم چې اللهغې ګرجدو را ګرجدو سر و خو کيل او خوورته سره چې لګ تهېب پ سر دی واغونا شي پو ک كبيرر او پلامونګهشيتون کبیر پلا پلامونه ګوړا دی جو یعنی ډېر ووقې شوي دي قاله غنا قاله وما په قړ ب کدي د پااره ده او به دا ګړ چې ثم تولله اللي بیاواړي د سيته ګرځ ده فقال رب بيه انه لما انزلت اليه من خير ان فقيره ويقول حضرت السلام اما ارطاق ستاقضر غيرت مشتاقه دا جنكي دارتا والاالي ستاقضر ساريوب وطوي او شتاثان اتم فاتحش باعت تاس ديه ورتوه فاتحش بعمد خسيده غربانهوی ورتوه قد تزم رقیق وراشه طول لو برو باسه بعض الاماوی داق ویدا فاسا قد بفروتو لسو تسانو به اغا اوشتولو لسو تسانو به ساريوبو که اغا بب بال <سؤال> دې مولد د وکدمړ درنوا چې لږ کسانو راوي استلې مثالې جناوځي لری شي او امثال السلام سره دی د ګورز لوکي دي څنګه چې تذکیر مدارک ذکر کوي لږ از پام ایام مدارک ذکر کوي معرفت نور ګورز کې مثالې سنام څخه راخ وړلې نو بال دې و غره به پړی نور خرا کې نو پړ بال دې چې په اینه یې پولی ګورز پوری نحرتیا راکړي د دې गाव یو مثالې سنام هغه لږ کسانو باندې روان یا چې دې اوګیګل چې لے یا چې راګی پاشه نو دې را دې راوځما یک نن زه آوځم ما ته را لګي خیر مرنه من خو دې سترګي را تر لګي خو خیر زاهی ته محتاج یم فجات احدا مجتو ورې قراق نوته په بیان کې نه غوړی نه فجات احدا ونه راغلا یو دې د ورننه تمشي الست دي خي په حیا باندې دا رته لیور ته ان اوی یګینم کلار جنا یدو کا وایتا لړالی یګا چې په دې درګی تاسو اجازه ما سپېتله نام زوري ده چې تاسو مند لپاره ګړو وبګي ولنه جاو امام راځي رحمت الله علیه دی ذکر کړی اسلام صلی الله علیه و او له ګړي چې راتل مصالح اسلام علیه و له اسلام صلی الله علیه اسلام صلی الله علیه ته الی ګړي مصالح اسلام و راځي چې مذوري درکې ان تعالی سلام اوت لا نبیو دیننا بدونیانا لا نبی او دیننا بدونیانا موږ دین په دنیا باندې خپل ټول لا نبی او وختول نک او دیننا دین بدونیانا په دنیا باندې کومه له لحظه رضا نه 파ره لا کار کړې دي همو په دې باندې دنیا نه غټو یا پیرای چې پلان او تیرای چې بیا چه ورې ځانمو پیډه کوم کلمه دین درته راهم قرار وکم همو خپل ترینځی کله دا ورته اټل روایت کناغری نبی علی صلی الله علیه و سلم کې دې چې امام او تفسیر جواهر القران دا روایت نقل کړي دي مصاری صلی الله علیه و سلم ورته یې خل ځم درته او دې امشي خلقی په زمانه روس روانو ځه زما مقصد دا و زمانه روسږي ځکه لار کې اطلاعات خوې فیم اکر او ان تصيب الريح په هبکه دا بد غه چې هوا وغيرها چې ستا کپه و نړۍ او دې دې وخت نه دا یو بحث دی چې زستا طرف تاسو نه پتا ملي نظر کړینې دي نو دروشو راځه او ټوماتیک ویلار وغیرہ تخای چې پدې لا تاسو کېکانې وغیرہ ته موږ څه نویږي د تخصی مو ځل به وو مثال یې اسلام د خپل روان شوم بلما جاء ور کلجراغه وقطا او بیان او کپه بیان باندې بیانې رسول الله کوي او ته بیان کاله ویل ورته شهاب رسول الله اکثر مفکرین قول ته ډیر کبیر کې معاملې ذکر کړې مراد یې شهاب رسول الله دی اول <سؤال> تا علم یاریگا نجوتا مین قوم الظالمین <سؤال> نجات خلاسه بیا دیان مونتو دا قوم زالمانونا ویر یو دا دیدوانونا یا بطا ساجر و ابلارا مزدور و نسا دی لران ایکینا بهتنا ها مزدور مثل القوی الامین قوی هم دی اماندار هم دی القوی و قوی دی مزبوط دی الامین اماندار دی قوی ولی دی قوی خود الازو کسان و دلچه پیوازوان دی بوکیروی سزکه م می دار ځکه چې زه په لاار باند رادممن ماې غغلط نظر هم نه دی کار تې ما تهو او زه به در نه مخک زمانو د وج نه امانتدارون دی او مضور چې مخک ې کار دا دوی شتونونه ډیرر ضروررووي یو د کار کولی چې ځکه سری مضور اوجوون کار د پ کار نهشي پورې نو بیا همدې ورته س خیررهورتهه چې اماداري په هغ ک وي ځکه کادارې وي خمزب دی په جادارې مشت نو چک مکز کانتونونه دوکې غلاګانې وغیرره به دی ویل چه وری سلام اینی وری ویل چه وری سلام اینی وری در زده لرمه ان ټول کې حقا چې په نکه باندې درګه متا ته هیڅ نه تې یا یهودی دې یو تا درکنه دې ځکه علماء او شریخ پر لور ځې څنګه ویژه 파ریشته ګوري چې نتائج خپل دې نه 파ریشته ګوري وخت کې دقت سره لور وویل شي چې کله راغمه تاسو بحث می라이ږي او تفکړه وي چې نتائج معلوم و غیره درتونه تگہ سنگہ سیدنا نو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے کی رازی داغی و لروہ دا مشہور تعبیق فقہ تعبیلی سعيد من محمد صلی اللہ علیہ سیدنا نو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے رز ولور درستی کے پار بچا برداشت لو بادشاہ تدین کارو خلق و زمین تو اور داد شاہ و توکل وے ر جنا ودی سر وقت دین ی اور جو طالب جی ہا سبق کی نوتے تو وجہ سبق کی نہیں و فاق کی سبق نہیں سید محمد رحمة الله علیه او سیخه فوت دی، زمالی زهرو زتا ته در کما ټول طالبان هر کایه مشورو کې زم را خېزه بچت یې ور پیه طالبو د دې غریب پړې مما کروه، تو دې سوتې چې په لور وتاه ما ته څنګه راځي سید محمد رحمة الله علیه دی فضلات دې وته چې د بیلټې ممانه دروې ما، مخامشي سید محمد رحمة الله علیه خپل نو او دې کوله نکاح تر طالبانو سمختی مخامشي سید محمد رحمة الله علیه ځان سره نور روانه کې تاریخ په د ذکر سنت طریقه په نکاح کې دلا د جنې پور کړه دا په خپل د علاقې کو دی جنې بوزي اګه څنګه رضی الله تعالی عنها خپلې کوتلې و دا سنت طریقه ده چې کی دې نه نو تیبرامت لاله دې روانه کړي ماقام پیارې شو وانه دوی دروازه وډه بوله یو څه دروازه وډه بوله موږ یو طرف وګورل دا چې وروته نا تعالی وې یو نا خیال داراږي دې تیبرامت لاله <سؤال> کله څه یې وکړای چې لاس وینار شي دیو په دې خبره باندې خبرونه کوي چې په دې ماتره کې را خپلې یوړی نه د خپل مان د واغ لټوم مثال درته او لوري ورته ځکه موږ ځکه وتصریح کوم دا سنت طریقو موږ سره انسان را کله اس د یو خبره نه دا چې څنګه زیله پارې ته د خپلې لپاره مفرښت وګورم مګر چې په نیت هر کوم تاسو یې دا یو د دوجل كون هابې نه جلا دوانې ان تاسو یې نه په شرط چې دا ما کرا ثمانيه حجج اته تعالی ته ما سره مجذوریو کې خدای manganese تا چې سما سره مجذوریو کان په دې برخه کې وزه تا تلین ګرځم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ داغه تفسیر آیات باندې د بعض اهلی زغو یستدلو به دینه استدلال کړی په آیات باندې چیرې تړې لورو هغه راځي چې رسولي کې راځي دا قرن په اکاله تمنه وو آزاد طریق رسولم چې لو آزاد راځي رسولي چې شي او لدې هغه پیسي خوڑلم شي لکه تینه باندې غنن ما جوړوي هغه دې د جنطي خلکو قبایلو کې د او څنګه څنګه کم شګلګي خو زیاته شګلسم او هغه د جنې طریق خرڅي هغه باندې پیسي اخلي ځل دې هغه بالکل ځان نه پاره ته دی او خپل او اوخري او باز کې بانه دا ګوره چې د پولیس جنیدو پاره ترې سامان کومه پدې باندې او دا لري چې به پاره خلقو لپاره په کومه د پاره لپاره چې نه دا خپل نه ناول <سؤال> سامان خو تا چې څنګه आवाज دی وی کا کول دني چې کومي کوه دا د ټاکو چې د پېټي بیا سامان راکوتلی دلی خو پتاه یاګه ته ون خپل طرفو سامان کې پاري باندې جوړه شوې نه ما خو باندې باندې جوړه دي خو تا باندې پلا ورو دی ل طرف ن سلام فاتنا لگ معمرون میانی کوه ثمره چې انسان خپلوت تعقد دی د هووت تعخص مناسب بیا به سامات کي او دا پسي غ بالکل حرام دي. یو خدا ازان سرع ته والدي ف داگو کې د مار پ چې تړي اصل ج س خواه. مخ که ثال س د پاتې م نخ لا توجي داوه دا مشارانهو ته بکم ب زنانانه ت تاسو معونه وري چې مشارانه به ما راغ او لويپلااو پیسسي ب پلار واغ د ور به واذا سلمی چھام کولکم جلت دی نجلتا مراد دالی جتاما طلس کالا من دیو کی زدا بتا تے والے پیسے وہ گئی پانی وزن لوادو کی کہیں اتن کاشرن بچرتا میں ضروری طلس کالا فمن ایم ایک ہزار تاخو کھدا اتکل بہ خامہ کہیں میں سرکی جی پیسے مزوری گٹی بیا سمر مزوری کڈیا ورا کول دارے رسورازی مصالح اسلام کا ختمی کہ معصوم رٹا برابر برابر کلیہ کو مازور نہیں لیے دیا مصالح اسلام نفس کا برابر کیوں تیزی میں جو میرے احمد اسلام تمرا وقت دا اسلام کرے پیر نو امیہبال سے تاغرا ہے امیہبال سے ورتو فرمایا تاں تو نہیں جلت کرے دل کی برابر ہے خلاواز برابراری وہ خے جنوں کی نولک اسلام پیر وما رازن دا و ناوریږي زرادنه لرماندا چې تاسو کوم څنګه راولم پتان، ځکه بیا به مومی مال راکښه غلا دني کارنه بیل مصلی اسلام دا وازه را پميزه ما او ساکي څنډه دوه واړو نه ما پورټه ان چې ځکه پما او الله رب عزت ها او چې زوې من ذمہ وار دي سلام قضا همستر اجلا هر کله چې ګره چې مصلی اسلام میټه یې نه لسکاله را وستل ا مین لذا کو هیڅ طرف ته اور وړې خل احاد ته اېدار کې یوه ننګولي ده ما او شاید دراوینده تاسو دی نابه خبرنځه خبر یا بیا هم ما دا اور یو جذ وک مینناریاس ستروټه اور ناراوونه دې دا پاراج تاسو ګرم شي بیا آغاز سے پرمې جذوتن قطاتن حتم فيها نار جزوا خ샬ته وینې کې چې پای کې او مینن ستروټه چې تاسو لږه وغیرہ موږ اور دې دا پاراج تاسو ګرم شي کله حرکل اچراغ اوازوش من شعر تقیل واد الایمنی دا طرف دا ها کن دیخی طرف البقات المبارکتی آغا کن دا مبارکتی دک دخیرنا من الشجرتی دولی یا طرف دولینا این یا موسان دا چی مصاری اسلام بیشک الله اللہ رب العزت ما دا هورا من شجرتی مدارد دیناباسی بکل دکر کل اشجرتو العناب دا دا انگورونا وخدیزی کی دا آغا طرف نا مساری سلام تختاری يقين ان الله رب ليت اماره مخلوقاته ذات اوغر جوامعتا حال كلي جولي دل دل راخذي دل جوه كه دار مردي وا وله مثال اسلام شا چون جو شاتني قتل ولم يقم انتظاركم ليكت التمسك روانو او شو مثال اسلام مخيشا ميري جايك من جيت دامن والاونا بمنقان لا سا پترختا کی كوبلي 60 من غير زوين بيد توروالي يا درگينا مين سي كزان سرا جناح كا لاقل <سؤال> نه راغې دوه وجد يرینا علماوي اصل <سؤال> فديمنه انساني رحمتي دا راز انسان د خاص انسان درانځي کې د تطبیق د نږدې کې آرام منشي فذابر حنان د دلایل <سؤال> دی نه ربک طرف <سؤال> غرض ستانه شاکور شې ځکه بل کړي چړې هاغه بیان خبره چې تقریف وغيرها کې فديوان يرالدي د دې څو کې علاج نه سم دي چې یا یې قوي او قوي الله رب الذين ظلموا انثاره ولي یا فضلاند په شه داب الدلائلی <سؤال> طرف دربستانه لار شاکرونتا او صداران و غدتا یکی هم بیدا کون فاسکان ویلمسا علیه سلام ایرابا یکینا ما وجلی جدی نیو نفس دیاری جمچ ما بقتل کی روزما حارون علیه سلام بیر فسیدی زمان پجبه کی و لیگاته ما سگلی ما سرارت ان معاون جسو دیقونی چی دی دیما تزدیکی ازا کما خبرکم کمستم صوفو چوی دا رشتی ادکن تطول وی دا خبره سخ خبر و زمان که سی نا رم که ما ته نسبت دضروغ بو اللله رب ل ور توفا زرده مزود به کممت ستا فرورتا او تاسو دوان لر ت غلبه نوشیره صدرے تاسو جوانو تا ب آ سنا اذا منسیتي لاې په ذلو زمون تا سوسوو ک تاسو تعداري هاو بغالو هر کلهراغې مثال اسلام په لو زمونږوا ویل <سؤال> زی <سؤال> دا منظر یو س د م خبر جوري اوندیو ریدی نو مذاق تسیمه ثلیفه پلانانو جنون آورانو پچھا د خبره غوږی کلی ویل <سؤال> موسی علی سلام رب جما دل حق علی پانچای تجارت ملګری هدایت سیدایت طرف غلاحنا او په هغه چا چا هغه د پارا کړي کور یې نشته انجان دی وی اقرب دی وی شاندارې کامیاب بنش ظالمان ویل ترون یا ایه الملوه تر دانانو ما علمت لكم نمنم تاو پارامین الاین بل الای بغیر زمان د درین دی پجی یضرون طرف ځان طرف نو ویلی بلکې ځانته الہ هم ویلو او چې دا ویلی سره ځان طرف دا خبره غلطه لکه وای زرکا وانه ته کوم څه لیکور دا درین ځان ته الہ هم ویلو اے سردارانو نو دوی غمتا نه مننه تا زپارا بل الہ بغیر زمانہ فاوقید لی دجور دا مال پارایا هامن ای هامن علی پیلی د خطینا یی محل فاردنی په خط باندې ینی جو را کافجلی او غنډه مالا سورحن بنگ لا علی کیتنه خپل او کہ جما خبر واه لما الاله الا الله موسى لما ديال مسالم وهن اله ازو من الكاذبین او یکن زقمه خومن کوم په دمانه منل کاذبین زغر وجینونا فاوخ من اور بلک ما ده پاره په ختا معنا پخا ابادی را لوکا او تر ولما توله مخی پخا ابادی هغه فرغم سیوا صفتی وغای جولول دته هم <سؤال> ونه افقر او تکبر د فارق کول دا و ان لا الی الاه الای موسی یاخذین فارزتن پته دومره لوی معرفه نکم جوړول چې د طریقې جما و یاخذین فارې دا خبره کوله چې خلنو محلې دي ګورم موسی علی سلام څنګه مخ مقابل چې الله څورځي یا زه ګورم چې موسی علی سلام ته خلق نړی نو خلق به د تکار نړی موسی علی سلام ته سو بیان نه فارې نه چې وخت خبره دي بعضی دې یبریله وېراث اسلامي او زر پرېمان دیوال او زرګون خلک په جسم نه مېړي خلک او هغه محترم شي تکابور او لخځه ده پد مګه کې نامناسب غمان ګړو دي واپس کې دينا پسونی و مونږ دلارا په څور دی مونږ دلارا په درات کې وګوران ترنګ یو انجام زالې مانو جرګول مونږ دلارا ائمه تن مشرانې را بري خلک کوتا او پر ورځ قیامت د به امدادي په جن دنیا او من دي پسي په دې دنیا کې لعنت او په راوځي کېامت باندې همينل مقبوحين بيوديده ذليلو سرکټو مېل مقبوحين د بچو خلکونه دا چې ترا ورکو موږ مصالح سلام دې کتاب مين ماږي رو سما اهلګیو کورونه حالات کې پیړي معلومي درته ورو د هغه کې د نورو صلی الله علیه وسلم د تورات ورکو ذات الهلو د پا ز خلکو هدايت او رحمت ودي د پا را جېپن نہیتا پر طرف دا مغرب کلاجی فیصله کړو یا حکم رسول من صلی الله راو کوم د نبوت او نویته را غواهونه ولکن انشئنا قرونن لیکن پیدا کومږه پیړۍ په تو والا ینیو بل پسیا اگده شپې باندې عمر زمانہ نہیں ته تا یمنه مخدی کی مقیمه والا فدی کی مقیمه دی کی فهمجن والا کی څو مستریو ته د آیاتی نه د الله نېوی ته په طرف د کوی تور کوي جواز کومه لکه دا مې روباني ورته طرفه دربطانا ديدا پاره چې وېری ته یو قوم چې مې دی هغه لري د تا څوک یې لهون کې مکتسانا ديدا پاره چې په نو نه چې تاسو اصلي دا یې راجوور چې ګیتا مصیبت ته څومره چې موږ ګوري راځو دوی خپل بدی لره ربا دونګا لولا ارتل ته لینا رسینن هوره دینې لې کی به وین کوم نه ان له مار څنګه ما خو دې بیا ونه لګري خو دې بدا بهانه کې دې کوم لګري په سر کلا اجرایی دي تاسو سره په زمونه مه دي ورنور کری چې تاسو پرشاندها جوګریشیو موسی علی الصلاتو والسلام کا الله فرمایې ای السلام زمکه ویل دي زهرا نه دوه تهرا نه تزه غریب قرآن ذکر کړي د کوون و یا پیغمبر پاچو بی کتاب رازونی که تو یو کتاب صرف ادالله نا و اهدان من هم تا من هماش آغا دیر پیدت بانی وجدی دوانو نا از تا دیر و شده دا آغی تا دیلیو کم این کنتم سوالیقین که جوی کالتوری شدوی تاو سورات و قرآن دوانو نمیمکار کتاب زیتا سوروی همون دیو منو پس که آشری قبولتی همونی تدی دا پارستاسو یه جواب کرنک یقین اندی تا بیداری کی دا خواهش پل او سو که دیر لی گمرا دها و چانا چی تا بیداری کی دا خواهش اودن بغیر دا ادایت دا طرف اللہ نام دیشک اللہ رب رزت لایا دیل قوم الظالمی توفیق دای ریتن ارکی قوم الظالمانو تا ولقج وصلنا لهم نو قولا وصلنا مانے ناوال چد بڑی بینا اصل وصل چدی عربی کمی لیکی چې سرے دا پڑی جوړي او دا یو پڑی دې زیرو هغه که کومه طغت و او په دې اړه بل په ټاپه په پوری کې لیدل دي دا و سره ویږي لري بالکل په هوشي په دې پوری کې نیو دا څه په پرله پسې باندې کوم دې نه نه په انمواره دې ویل چې دې ګلریم راته قرآن کریم جل الله دې بالکل پرله پسې بیان کړی دې لپاره چې ریپن او نه څو باندې حقيقتانه څورګرو مونږ دې کتاب مخکې لدینه دې په دې ایمان وروږیږي کله چې لټلې شي په دې لای دی ایمان دا وړې مون پر دی باندې یك نن دا دې ستې طرفه دربد مونږه یك نن موږ مونږو ماخ مسلمانان غاړه کې خدون دې صحیح تورات مونږه هغه بل دا که سان ور وبېشري ته اجې دې مرتین دي جنګ زلي نبي یو هاه اهل کتاب دې مخې ایمان دا وړي اوس ایمان دا وړي الله باغه دې دکين اجربتي شاید مالکم تابیدار دی با اللہم تابیدار دی با اللہ هاگتاً دبل عجر و تبرکیو بما صبر و روپ و صحب دار صبر دی باندی و ید راونا دفقی بی بالحسنتی سیئا و با دی فخیص تریکی باندی سیئا تبا دی لرا یا قپل حسنتی بالحلم الازام دارکوی ف صبر باندی تفقیصو کس صبر تفقیصو کس صبر دی صبر کی یا رول ماندی بی جبیر قوز ذکر کری ف نیکی باندی گناہ دفقی او دی دی نیکی دی. دا زیدار معنا چې دی تورکې دي خرڅې یا بلحسنات السيئه مراد دي ګناپ کېږي کی کوم دی حدیث ګرازی موږ هم فرمایي اتابل حسنات السيئه تام دا ګناپ کېږي کی کاه نو تام خوها داینيکي ګناح لر د فقري لږې او دا زیدار معنا چې موږ دي تورکې دي خرڅې کله چوري دي لا او كل باطل خبره دی دا هغه نه اوائیدی مولا را عملو نجمی تاسو لارا صدام علامل <سؤال> اصلاسو سلام علیکم سلام تاسو سلام دلتو در مطارکت درک از زجاج رحمه صلی اللہ علیه زکر کردی نلاتو مولا مجلس زجاج لانو یکینا انکا لا تهدی من احببتا نبی علیه السلام و سلام سرو ابو طالب نبی علیه السلام و تذیر دعواتو رکو مسلمان شاہ مسلمان شاہ و اگو یر خلق تیم علامتیات مقید آگا اشارتیر سورة نعامتها و بالكل معلومات ترشتني و خلق بلاتها في غوراتها النبي عليه السلام فرناه فا النار على العار فا اختاروا النار و قور غورك على العار في شرم باندي شرم تليها, تليها غير غورك و هذاك ما تلتو بي في شرم دوجه نصريحة في خبرنا قبل لكن انسان إذا اثنش قوليها و ساعتها تصاور سرادير و محبت لي لكن الله يدد بي تاتي تخوص شيء دا الله دې ربطه دې په لار مونږونکو ویل ودی ان ته به هداماچا کتا ودا ریټ مونږه هدايت دني و تاسو سره متخلف او بشر له شیاب او تفصيل شمون د زموږه زمونه الله په قدرت ورکرې مونږی ته اې دین ورکرې مونږی ته هرم حاملن جامندې یذ بايله تمہارا ټول شیان فراق له دې شي دیتا دې وی ریهاري او شیخه قرآن او څنګه چې ورانه چې ته پیر قرآن دې تمرات ټول شی دې ته تمرات ټول شی واقع دې धर्म تاع دین او دې دنیا ځان میوي چې دنیا میوي تاسو نه هر کس او زمين دې میوي یو د هغه و نه چې قرآن د پنځه هندستان نه چې الله رب عزت دې حرم ته راوستي دا هغې دې میوي ځان د دې طرف زمو نه لکه زیاد دې دین نه څویګي ډیر حالاتونه دا په د معيشه ته چې جن شي ژوند د هغه په دا کورونه حقیقي دې نه ګوري چې بیلې روزل دي نه مګل خلک او کمنه من الوالدين اېو مګا چې موږ ته میراث کې پات شي انده هر یو چیزه ان کې چې لږه کار ته خپل وکړ کړې ده او ته دا پروانو کڼډرو اشاره دی نه چې دې اوازو کې ګمګې دوم نه نېږي شړ دی نه چې زیاتې کې چې د کار ته خپل وکړ کړې دي سیمان علیہ السلام تہ پوسو کہ وٹول ارشاد کی زیادتی دی گی ارشاد کے فضیلت اسی ہیں ارشاد خدا اللہ دی اگر اللہ دی میراث کی پاتشی ہوئی ہے اللہ دی پاتشی او دلانے کہ خلق دا وقت زمانے زمانے کا زمانے کا قدرت کرے کرے خلق جیتے زمانہ ہو کن نہ ہم والدین نے كثير دلان ذکر کی اللہ دے ہر پاتشی تے دیر زنا ور سے ابادو تے راضی ارشاد اور سدی کی گرت رب کا او نے دے رب تھا حالاتوں کے بھی در دې چولي په اصل هغه کې پیغمبر دې لې په دې باندې آیات نزمونه موږ ها راټول کړي د یو کلی مگر چې دوی د هغه ظالمانی حاګه در کړې شوی تاسو ستيز هزار څه کا د دنیا ده او خایز دې بي او ها څه چې الله فريدي هغه ور او باقی پاتي کې دې همیشه پاتي کې دې افرا د خلنه تاسو څخه نه ناقلي او ما وعدناه ایا هر هغه څوک ولکې دې درموږه واضا خصه وو ولاقي په دې مقام کې دې دا اې سره کمن چې دې شي پشان دا چې متانا او چې پیدا ورکې مونږ تا په د دنیا کې بیا غوي دې پرځه قامت باندې مونږ ډیرنده حاضرې دي کنه مجاهید وي وې مراد نبی عليه السلام موږه دې انګې زموږه جنت کې سودا او دې جهنم ودا خطر سه هر یو مؤمن او کافر کنه مرادي په اورس کې आवाज وکولې چې تا او په پرني الله زم دي شریکان زم ما او څنګه تا زم مونږ ته تاسو په خیال وګورئ کی ګمانمو او وای هغه اساس چې تاسو چې په دیوانې وینئ دا ځا پهره دا هغه کسان دی او وینا چې موږ غमराह غړو بل اړلو او وینا هم کما غوینا موږ یې غमराह غړو ځکه چې موږ غما غوینا لکه څنګه چې موږ تمرنا ایلیکا یلہ بے زاریر پیارو مون کاتا نو دی زمانگا عبادت دونکی او با ویلیشی رامنسکی سازو شریکان، پس چیغ بکی دی تا فالانج سجیبو لہم کس کبو جاو ونک ریشی دپار دیو او با وینی دی عذاب دی پہدایت باندی پا رس یواز دو فرمی اللہ رب پریدت مادا عجبتم المرتری تجاواد درکې تجاواد درکې دا سبې هم درانو عاميه tali لمن امباو وزګر ور دشي پتي باندې خبره نه پتا اورز باندې هم لا يدا تا الون تجيب وتفوت مشکوري يا پز فیصله نه بيوبل نه تفوت مشکوري بس بیا جهنم تجيز جاي چې توغوستا ديمان راوړني کمالو ګ پزا کتان دا داشي و دي مې مفخين د قامياو نکان خلقنا رب س پیدا کړني هغه خوشي وي اختيار ويختاروا الله له اختيار نشتې دی لاره اختیار نه نه پیوځنو ځم، فاذیل الله رب الیس او چې بل لا ده انا چې دې شریږي ربا سا پوېږي ما تو کینو سذور نه اج پټی تینه دې و ما یو لینون ها چې دې کار کوي داوته یک आवाज زادینی څخه بریلا مګ در طرف الله له الحمد الله له تارق نه دې په ګولاو والاخرا دنیا اخرت کې دی اللہ لر اختیار نفیسلی دی الله تا و تا سوافل چی قول آرائی توم دری دیت لی خبر راکی ان علی اللہ و کعبر دی اللہ رب العزت و تا سوافلان اشفا حمیشا تا رضی تر قیامت پوری سوک دی بالعلی بغیر اللہ نا تی راسلو کی تا و سوافل زیان پرانا سرا اتا سناوری و پیغمبر خبر راکی او گر دی رب العزت عطا زبان میرے رز تر قیامت سوگ بل الہ بغیر اللہ نہ سرات الکتاب صاف پشمی سرا 14 منزل کی بدی کی ایت سنی بھی نہیں ہم رحمتی و ذلیل اصلی نہ قود رحمت اللہ نہ گر ذریتا سلا لشفاع اور رز 14 او دی د پارچہ تاذو شکر ادا کی فا او رسی اواز روکلیشی او با فرمی اللہ رفول عزت این شركائی اللذینا سمدی زمان هاگ شریکان کونتم تزومون دویتاز و فاغیبان اشکال و گمانتون کی ونزعنا ما في سجوریم من کل امت شهیدا او با سمونده هری او درنا گواه او با ویو راولی زلیل ساس و فالیم ان الحق لله یګینن حق ینی اختیار د بندګی یا حق د بندګی خاص الله رب لی عزت لرو او روض وشیدیا اماکانو یفترون ها جوړی له ځان جوړون کی ان کارونه یګینن کارو ان پانمن تو میمتا بودا قوم د موسی علی صلی الله وسلمنا څخه هغه کشیر درکیشی کو په دیوانې دے د طرز اکثر علماوی مثال اسلام په پلانمو عمران او د قارون د پلانمو یسهر وااطناو وررکومونږ تا منکو نوره خزانونه ماه نه مفااتې حوو هاغا چې کونجانې دبي لنوغا چې خزانې دبي لنو تا مقا عړورې به شي او چتوه شي بللو اوتې پ یلو ډ لبانې او للپوهې چې خاون د تافتو مفااتې ح بعضلهماتتن نه تابانی غستوي دومرره زیاتي تابیانې چېغ به یلوډلي مچطورې بعضلهماوي مفااتې نه وځل دا چې ادارې ما دولتي خدماتي چاګېني کولی شي کېدل چې دای هغه چاګېني وديتي ځینې مخې چاګېني خوندي مسوولیتونه پرې لګوي نه بغټې بغټې چاګېني کېږي دراسې ته ځینې زموره بین سال نه قطاری لکه مفاتيح المراد دې دې کې مراتب نه خزاني دي یو چې مفاتيح لاغي جمعلې مستا دغه هغه چاګېنه سميلي کېږي کومو د خزانو مفاتيح نصا کړه چاګېني نما فاتح جاو رضي مستان راضي بلکه مرادین کا مراپدین خالص خزانی ته مراد دي چې خزانی ردي وګرځي په یلو جماعت باندې طریقبیر کې امام راضي رحم الله تعالی نورو څنګه ذکر کړی دي لکه راغي جواب یې مستحرز دي او دلته جمع کړي ردي جمع کړي مفاتيح مفاتيح راضي مفاتيح معنی نا خزانی دلي چتوري بچي کوي له جماعت باندې دفاعونه طاقتو کلي چويله تا قوم له دمه سیمه کوامل خوشاليګان بيشکل الله رب عزت محبت نکي حل کري دې مندي کوم دوستان وب تغه خلکو ته ویل کی نو په ديوار کې مختلف خپل مو جاي ته ویل تر پنځه لاسو کسانو کور دې اسوه ویل کی دلا زه ح رحمت الله عليه دې بیا باز دې نقل کسان دې ته کې اسوه ویل کی اتاسو دې وویل چې له څنګه تل سرويختو پوری کتان دې ته اصول ویلې کې ګډاله اواز نه مې اویا کتان ته چيري دلوي دې کې اوplan mesti مګاوای کې لامه وابسته کې دې mesti جون کو سرهوله توا تاسو کې دې الله رب د ستدار الاخرته ټول د اخرته مانې کې دې لګوا ولا دنیا دې دنیا نه ولا تنس كما حسن الله عليك اوقي كنا كوالك سنجا جل الله فيكن كتا سرا تم تو ترات ديقينا تا سنجا جل الله تا سر كريدان ولا تغن تصا في الارض ميتاوا فساد فزنه كي فساد فزنه كي كل غير رحمت الله دي كري في معنا اللهنا بغير ذبر تاع عباده قبول دا فساد دين شرك قول دي قول علماء مرار مرز ظلم جيتي عقلك ماني قبول دا فساد اکرامت ذکر کی ذات نہ مراد ذکر جو خلق کو ظلم ذات کر فساد متوقف مر کی ابن جوری اور مقابل سے ذکر کی مراد نہ ہر گناہ ذکا فساد قسم کی یہ رب رض محبت نہ کی فساد کو ان طرح وہ کارونی کرندارہ کلیشوی ما تعالی علم من وجد علم ان کوئی زمانہ جمع کرے پاس کرے تو ام ہوئی لڑے رو کیا ما ذکا مال دولت رضی نام لوخه دې مجرم قانون به تیر شي نو ما دولت ورسره جاته هغه به مل ما پخري نه مونږه او راکلي شي وي الله پرمه اي دي نكويږي د شک الله رب الجت سان کی سره حالاتو من قبل مقت جن من القروم له پیرونه ها اوس کړي ستو جنا په جماوالي کې ولا يصلو عن ذنوبهم المجرمون تاسو زونه کې شي کبارا غنامو کې د مجرمانو نه ان ذنوبې وبعراث گناونو د خلکو کېن مجرمين او مجرمه نه د مجرم د گناه څخه بار کې به با تاسو چې کولای زه مطلب دی یو مثال حضرت رحمن تعالی ذکر کړی دی الله را پرېځ دې د بار څخه تاسو نه دي چې ګین الله تلم دې چې تل دې چې بل کې توبې او زجرن بل الله ته پوسی به ټول علماء دا دی چې تاسو د گناه نه کیږي بلکې له او د کیفه تاسو د کیږي دا گناه دې څنګه دا د کولای دی و تاسو کېږي پس وقت دین علاقو می پا قومس قلواندی پا خائف که ویل هاگو تسانو چیرادی لرلہ دا جند دنیا های افسوس دین موند پارا مثلا ما او دیا قارونو وولین دراکره که موند پشاند آغا چور پیشیوی قارون تا با سری که دنیا والو تا پسیگیدو یکنان دا خا مقاقاون دا یسی لوی دین ویل دید ترزویو دا قارون موسیٰ علیه صلاة و سلام روپ چرد آزاو پدیواجی تسکر آ 第二 متحصلة في مكتاب sharing الأمر Blazate حلقة التجربة لديه هذه الود PEW دقائق على أجس society في مكتاب الأمر لا أحطح들이 وحظة إلى وجهما لديهم التي كلها فستunda lleva وشهدت جوجد ذلك لا يت ŁKK لا يلقى استالم ما أبعهم لا تذبعون ماgeld الحرم فإن الله ومعنا ثم قمت Jobs و بيداری الارض او ما دولت دز میکنه اصل اکثر علما دا ذکر کوي چې دار السلام بیان کولو د مولانا مسر اسلام تفصیلان مسر السلام اسلام الگاری بیان کولو دا دا څنګه زنانه ورته وي فادات کار پیغمبرو کې نګا وګا وته وي کتيو کې نګا قیمتا مزریه کتابه کټما سره جناب ګری کړي دا خلک هرام مسر اسلام کو ادا خدای او پسی لاس مصالح سنام په تاسو څخه په آزاد سم ذات په تورات سما باندې پرشتار علي ما تا سرបត្តិګري کړل او ضمانه یې په دې ډول او یې نه تا خپل څنې په ماته قارون په تیرا کړيدي او هغه هغه د یونیورسيټکو مصالح سنام باندې بدنامول شو لګا یو مصالح سنام دینې څو خېرو کې الله یې خلاصولو ته پرې پېټو نوم ورکړي چې خلکو دې ورکیو ضمان مخالف پی جوړي الله نه مال دولت ولا الله نه غر کوه تباہ کی چې کله دې پس موږ کوماندلې شي مخاطره مو تلالي نور دنکارې صلات او سلام ته وي چې وګوره زمما دولت په وینچل کې تللي نزدې کېږي دا خبره کوي چې نزدې ګلښم نامال دولت سرګورمه سوی جماعت او پادشي د تعالې اسلامي ریلی دولت مو سرخستی باز زمما مکه ټیم کې شروع شو او او باز وې د لري ورځو تر دولت خښې حدیث کې راځي نبی اسلام فرمایي یو څیر تکبر الله پزماږي کومو تر اخرې پورې پزماږي کی رواني نو باندې مونږ له او ما دلہ دې د پزماګې مونډ نواله پاره سډلا یې سرونی وېندې لاله چې دا یې کړې وې د راځا تلانه د کړې وې نو دې بدلانه څېګونه او ګرځېدل ها کسان تمناو مکانو چرما نه کلو په دې د باندې موږ هم د پسرا کرې چې ملتبې قانون ارمانې کولو ترون دې ویل مې کان الله کله ربو زس پر اخیری ذیاته د فقاشي د خپل ګندګانو څنګه دې ځی چې فقاشي لولا امن الله علينا تجري الانسان وكله ربككم من الانسان مراتب الايمان والمواقف والرحمه تموكي ایمان نوي نسدكري ممكن مال كم نوي راك ممكن ممكن وان دي رحمت نوي كرمو بمند له وكذا اكمل كم ور كل ديته انامي اذا سما دوله جمو زياطي من دخل يامن كوري ممكن كي بخسوي شانداريه كاميا بني لا يريدون أن يكون لدينا عضوان في العرض ولا فسادا عضوان لتقابر في العرض فزنه بكي ولا فسادا أو ندفسادا عضوان لا يريدون عضوان يقول حصلة مثل العليزي كرخي مراد بادشاة و غير مشر تنزي أفتاري و ظاهرين تا كيرا فبل كهبان كي الظلمو عزت حصلول و دفار دي شا تنزي عضوان تنزي بادشاة مشر عزت حصل شيء یا علی رضی اللہ تعالی عنہ میں انہوں نے مراد کہا بادشاہی قلع قوتلی مرتبہ اعلیٰ کی داری باوجود تکبر نہ کی ولا فصائلہ اور فصائلوں میں کہیں ولا قوت غیر متقی اور اخرین جان اور بے سر بی درکار نہ مستکانوں منجا ابن حسن دے چکرہ کونے کہیں جدا پارا اور بدل دی دینے نہ چکرہ سر عمل کرے بد مگر دا اغسطه چودی سا عمل کون که مقصده بورکشی این اللذی فرضو علیه کالقرآن یکینا نها غذا دی فرض کری پتابان دی قرآن شریف لرادو که لا معاق خامخا واپد کتال رازی دا واپد کدل دا فرضو علیه کالقرآن فرضو علیه مراد تتابان دی حکام فرض کری دی, دی, دی لگا سنگر والمانی دی کر کری اے وجبه علیه کاملوه بالقرآن تابان دی شریف عمل کول والواجد کری دي یا حدیث ذات روایت وی فرض ذالک څنګه حدیث کرا دي طلب العلم فریضه على كل مسلم باو رسوله مسلمه لفظ ذکر کې خو دې مسلمه لفظ نشته دی دې حدیثه مسلمین لفظ دی او مسلمان زنانه او طریقه دې کې ځوان دي شریف دي او علم ټول له وینه مچې هغه قران شریف او علم زکوال دې تلک فهم مسلمان باندې کار دی لراح دو ګیلہ ما واپس دې کی تعالی اجازه واپس کې ضرورت معذ یقول له دا قرآن دا وجنه تیده مکی نویسته قرآن مکره دا مکره دا دیا با اللہ مکره در کی و قرآن دا تجا بیادر قولی کی یا ندر کری کی دوین مطلبه تیدی من جو بیده اگنی عباس اگنی دام نقل کری مراثنه دی قرآن شریف اللہ پتا فرس کری تا با مرگ قواد کمانا مرگ پر دیا قرآن سارگو تعلق ساتا جفرین دی اتنگر تمرگ را دی درین قوله اکرامات از ذکرکوی مراد تن قیامت دیں او زہری تیون داخل دیں تا و واپس کی زید و واپس کی دنو نقیامت تا دیا و تا دیو قرآن شریف پیدا ویدو تا دنبالی دیں جی حدیث کرا تل و لاتو عجلو ثوابهو فینن لہو ثوابا تا دا قرآن تا ثواب جلتی مکو یقیناً دا دیو ثوابشت دیں سلورم قول بازو نماغو مادن مراد جنت دیں اللہ بتا جنت توابس کی قرآن شریف پر جنت تا داخل ش لسنگا حدیثو یو قالو لصاحب القرآنی اکرا و تفورتن کما کند في دنیا فین منزلکا اندی آخر آیت سکر و خا هو یا پیغمبر رب زمان دی خطو حده فعشا جرا او پا آشا, آشا جی پا گمریخ کارک دین نوی تو چو محسن ساتر وی درباقوی کتاب مگر دان میروبانی دا طرف از رب السانح شیطا کتاب درکو سمرا روی دا اللہ رب نزطر حم ذات يخل الكتاب اعلان بذاترا ديو الي نسيقول فاعات يكون الظاهر للكافر فسمكيتا ظاهر للكافرين ان دا دي فازا تاكرانو ولا كان ايات الله وادن ريتا لرا دايسود الله رب العزتنا بعد اذ انزلت ليك دوست زها جناز كريشوي تا تا هو دو الى ربك قاول خلق لربت وتر والمن الى عباده الله لله عباده الله و الله توحيدا او مكي قادم مشرقانونا وَنَا تَدُو مَا اللَّهِ إِلَا قُلَا تَدُو مَا اللَّهِ مَرَمَتْ كَوَاتَ وَدَ اللَّهِ رَبِّ الِذَتْ إِلَهًا آخر إِلَهًا بَلْ لا إِلَهًا إِلَّهُ نِشْتِي بَا إِلَهًا مَقَلْ سِرَفْدَ اللَّهِ رَبِّ الِذَتْ دِي كل شيء هل لكون إلا وجهًا سمطلبون الزياد يو كل شيء هل يُسِل هلاكي دون كي مگر دالله رف رزد ذات پادی که دون که ذکر دا وجه روح المانی ویه ذات عز و الله دالله رف رزد او دا قید مخصورو که تیره شوی دا ذکر دا کل مراتن جز ذکر دا جز مراتن کل دلتا ذکر دا جز شوی مراتن کل دا تو اللہ رف رزد باقی پادی که دون که دی بیم قول اولمو دا دی کلو شیئ انمانا کلو عمر ان هر یو عمل ها باطنی دون کې دی ای إلا ما يريد بإرضاء الله تعالى ثم ما ما يريد الله رضا لا فارشي هم باسي پات کېږي دوی کې ریاکاری او غيره او علامه ها دويږي کوي له حکم الله له اختیار ته تلې دی او دی الله رب دې طبقات وافس کړی شي وافس